Жозефан и Рони Старши Борба за огън Превод Венелин Пройков CHTNKA Инфо На Теодор Дюре Посвещавам това пътешествие в далечната преистория в онези времена. Отпреди може би сто хиляди години, когато човекът още не е рисувал нито върху камък, нито върху кост. От неговия почитател и приятел Ж.А. Рони Старши Ж.А. Рони Старши Едно 8-5-6. едно 9 4, първа част, първа глава, гибелта на огъня, Олхамрите бягаха, обгърнати от ужасната нощ. Бяха обезумели от страдания и умора, всичко им се струваше нищожно пред върховното бедствие, огънят бе загинал. От самото зараждане на племето те го пазеха в три клетки, четири жени и двама войни го поддържаха денонощно. Дори в най-мрачните времена бе получавал храна, за да живее, защитен от дъжда, от бурите и наводненията. Той бе преминал през реки и тресавища, синка в призори, кървавочервен при вечер. Пред могъщия му лик отстъпваха черният лъв и жълтия лъв, пещерната мечка и сивата мечка, мамутът, тигърът и леопардът. Алените му зъби закриляха хората от необятния свят. Той даряваше радост. От него месото замирисваше вкусно, върховете на копията ставаха твърди, еките камъни се пукаха. той разливаше топлина по крайниците и ги изпълваше със сила. Вдъхваше смелост на племето и шумолещите гори, и с безкрайната савана, в дълбоките пещери. Беше баща, пазач и спасител, макар да бе подив и по страховид дори от стадо мамути, когато се измъкваше от клетката и се нахвърляше върху дърветата а ето че бе загинал. Врагът бе унищожил две от клетките, по време на бягството пламъчето в третата бе отслабнало, избледняло и затихнало. Не му стигаха сили да захапе тревита от мочурището, потръпваше като болно животинче. Накрая се бе превърнало в червеникаво насекомо, което всяко подухване на вятъра да убиваше. И бе огъснало. Сега ограбените ухамри бягаха в есенната нощ. Нямаше звезди, застиналото небе бе надвиснало над застиналата вода, растенията протягаха хладните си вейки, чуваше се пляскане на влечуги, мъже, жени и деца изчезваха невидими в мрака. Насочвани от гласовете на водачите, улхамрите следваха, доколкото бе възможно, една по-изпъкнала и по-твърда ивица земя, коятото се губеше под водата, то образуваше островчета. Три поколения бяха минавали по този път, но сега им липсваше звездната светлина. На зазоряване наближиха саваната. Студена дрезгавина започна да се процежда през тебеширано белите и тъмни като глина валма на облаците. Вятър фучеше над застоялата черна вода, водораслите се подаваха като гнойни израстъци, лениви влечуги се гмуркаха между водните лилии и стрелолистите. Над едно пепеляво дърво се издигна чапла и съваната изникна, докъдето стигаше погледът, осеяна от трептящи растения, потопена в червеникава мъгла. Хората се поизправиха, превъзмогнали изтощението, промъкнаха се през тръстиките и стъпиха сред тревите, върху твърда земя. Сега, когато смъртното напрежение безпаднало, много от тях се пръснаха да си почиват като умаломощени животни. Жените проявяваха по-голяма издръжливост от мъжете, онези, които бяха изгубили децата си в тресавището, виеха като вълчици. Изпълваха ги злокобни предчувствия за гибелта на техния род, за мрачно бъдеще, някои от тях, успели да спасят ружбите си, ги издигаха към небесата. В настъпилата утрин Фаум преброи хората от племето на пръсти, като си помагаше склончета. Всяко клонче отговаряше на числото на пръстите на двете ръце. Не умееше да смята, все пак установи, че бяха оцелели четири клончета войни, повече от шест клончета жени, около три клончета деца и неколци на старци. А старият гум, който броеше най-добре от всички, каза, че не са останали и един мъж от петима, и една жена от три, и едно дете от клонче. Тогава уния, които бяха будни... Осъзнаха каква страшна беда ги е сполетяла. Проумяха, че заплаха тегне над потомството и че развихрилият се наоколо свят е станал още по-враждебен. Щяха да се скитат по земята безпомощни и гори. Колкото и да бе силен, фаум изпадна в отчаяние. Не вярваше вече на мощното си телослужение, на огромните си ръце, върху едрото му лице, осеяно с твърди косми. В жълтите му като на леопард, очи се четеше безнадежна умора. Оглеждаше раните, нанесени му от вражеските копия и стрели сегисто ги смучеше кръвта, която продължаваше да се стича от едната му ръка. И той, като всички победени, възкрасяваше мислено спомена за пропуснатия миг на победата. Дива ярост бе обзела от самият фалм бе смазал си много глави. Вече се готвеха да избият мъжете, да отвлекат жените, да унищожат огъня на врага. Да ловуват и с и пълни с дивеч гори. Каква неведома промяна бе настъпила? Защо ухамрите се бяха разпръснали в ужас? Защо изпотрошиха техните кости? Защо изтърбушиха тях? Защо от техните гърди се изтръгнаха пред смътни викове? А врагът завладя стана им и потъпка свещените огньове. Тия въпроси измъчваха трумавото, модно съзнание на фаум. Душата му се бе вкопчила в този спомен като хиена в мъртвата си плячка. Не искаше да се предаде, да повярва, че не е бил достатъчно силен, смел и жесток. Развидели се напълно. Светлината се разтла върху тресавището, проникна в кълта и суши саваната. С нея идеше радостта утрото. тя вливаше живот в растенията. Сега водата сякаш бе полека, не тъй коварна, не тъй мътна. Сребристата и кратко повърхност се диплеше между зеленикавите островчета, по нея играеха емалахитови и бисерни отблясъци, бледожълти петна изкряха сякаш късчета слюда, а върбите и елите смекчаваха мириса и кратко със своето ухание. Прищевките на природата бяха разхвърляли много водорасли, светлеха се блатни лилии и жълти лотоси, мяркаха се ириси. Блатни млечки, невени, стрелолисти, растилаха се заливчета, осеяни с вълчи корен и лютичета, звиеща се по хеста тластига, са сребристи тръстики, розов епилобиум, горчив мокреш, русянка, цели тръстикови и ракетови джунгли, пълни с водни кокошки, черни бекаси, летни бърнета, дъждосвирци, калугерици, спреливаща се като нефрит парушина, едри дропли и дългопръсти водни дърдавци. Край ръждиво червените вирчета дебнеха чапли, жерави тръкаха склюнове и пляскаха с криле върху тясна ивица суша. Зъбъти штуки преследваха линовете, а последните водни кончета се стрелкаха като зеленикави искри, като лазолитови светкавици. Фаум оглеждаше своето племе. Бедствието ги бе връхлетяло като гъмжило от влечуги, кълно-жълти, кърваво-червени, водораслено-зелени. Те разнасяха трескава, разлагаща се плът. Някои хора лежаха, свити като питони, други се бяха изтегнали като гощери, тук там се чуваха пред смъртни стенания. По коремите се чернееха отвратителни рани, още по-ужасни изглеждаха раните по главите поради спластената, почервеняла коса около тях. Почти всички щяха да се оправят. Най-зле сегнатите бяха загинали още на другия бряг или се бяха издавили. Фаум отмести поблед от спещите и се взре фуния, които понасяха поражението дори помъчително от умората. Много от тях бяха добре сложени, както бе присъщо за ухамрите. Имаха едри лица, ниски чела, яки челюсти. Кожата им бе не черна, а рижа, гърдите и крайниците на повечето от тях, силно окосмени. С отлично развитите си сетива и най-вече с обонянието те не отстъпваха на зверовете. Очите им бяха големи, често жестоки и дори диви, но децата и у някои девойки изглеждаха направо красиви. Макар по външност да наподобяваха някои изостанали днешни племена, не можеше да става сравнение. Хората от каменния век са съществували единствено сред онова дивно обкръжение, в тяхната плът се е неповторима младост. Цъфтял е живот, чиято неудържима сила си остава непостижима за нас. Фаум вдигна ръце към слънцето и нададе продължителен вопъл. Какво ще правят ухамрите без огън? Викна той. Как ще живеят в съвъната и сред горите? Кой ще ги защищава от мрака и зимния вятър? Ще трябва да ядат сурово месо и горчиви корени, няма да могат да се стоплят, върховете на копията им няма да бъдат твърди. Лъвът, острозабият звяр, мечката, тигърът и голямата хиена ще ги разкъсат живи в нощта. Кой ще намери огън? Оня, който го стори, ще бъде брат на фаум, ще получава три дяла от дивеча, четири дяла от бойната плячка, освен това ще му дам гъмла, дъщерята на сестра ми, а ако умра, негова ще бъде тоягата на вожда. Тогава нао, синът на леопарда, стана и каза. Дайте ми двама бързо ноги войни и аз ще отида да взема огън от синовете на Емамута или от човекояците, които ловуват по бреговете на двойната река. Фаун го изгледа недружелюбно. От всички хамри на обе Едър. Ставаше все по-широко плещест. Нито един войн не можеше да го надмине по пъргавина и по издържливост в бягането. Той бе победил мух, сина на бейзона. Който бе силен почти колкото Фаум. Фаум се боеше от него. Нареждаше му да върши неприятни работи, гледаше да го праща далеч от племето, излагаше го на смъртни опасности. Но не обичаше вожда, но в него се събуждаше копнеш. щом видеше стройната, кръшна и загадъчна гъмла, с коси, бухнали като дървесна корона. Но е наблюдаваше тайно от ръки скрит в горички и падинки и по кожата му се разливаше топлина, а ръцете му тръпнеха. Обземаше гото нежност, тогняв. Понякога разтваряше обятия, сякаш да я прегърне полека, внимателно, а понякога му се искаше да се нахвърли отгоре и кратко, както постъпваха с девойките от вражеските племена, да я е събори на земята с един ударнато ягата си. Но най-кратко желаеше злото, ако тя станеше негова жена... Не би се отнасял с нея грубо, тъй като не обичаше да гледа как страхът се изписва по човешките лица и ги прави чужди. При друг случай Фаум едва ли щеше да приеме с радост думите на нао. Но бедствието го бе сразило. Може би си струваше да се съюзи с сина на леопарда, ако ли не, все някак щеше да се отърве от него. Той се обърна към младежа, езикът на Фаум не е раздвоен. Донеси огън и ще имаш гъмла, без да даваш откуп за нея. Ще бъдеш син на фаум, говореше с вдигната ръка, бавно, сурово, надменно. Направи знак на гамла. Тя се приближи разтреперана и вдигна изразителните си очи, в които сякаш играеха изкрещи речни от блесъци. Знаеше, че на следи, стаян сред мрака и тревите, плашеше я, когато се появяваше и зад някой гъстълък. Сякаш се кънеше да връхлети върху нея. Понякога не и кратко се виждаше неприятен, сега едновременно и кратко се щеше той да загине под ударите на човекояците и да донесе огън. Ръката на Фаум се стовари грубо върху рамото на момичето. Той извика диво и гордо. Коя човешка дъщеря е по-добре сложена? Тя може да вдигне на раменете си цяла сърна? Да върви неуморно от утринното до вечерното слънце, да търпи глад и жажда, да обработва животински кожи, да преплува всяко езеро, децата и кратко ще бъдат несломими. Ако наодонесе не огън, ще може да я грабне, без да дава за нея брадви, рога, раковини и кожи. Тогава аго, синът на бика, най-кус измежду измеждол пристъпи напред, обладан от неодържимо желание а го иска да завоюва огъня. Той ще отиде с братята си да издебне враговете от другата страна на реката. Или ще умре от брадва, от копие, от зъбите на тигъра, от ноктите на големия лъв, или ще върне на олхамрите огъня, без който те са слаби като елените и като антилопите. В неговото лице най-силно се открояваха противната месеста уста и злобните очи. Беше набит и това подчертаваше дългите му ръце и широките плещи, целият излъчваше груба, неизтощима и безогледна мощ. Никой не познаваше силата му, не се беше борил нито с фолм, нито с мух, нито с нал. Известно бе, че е извънредно як. Не се пилеше в мирни схватки, всички, които се бяха изпречвали на пътя му, бяха претърпявали поражение, той или ги усъкътяваше. Или ги убиваше, и главите им се нареждаха сред останалите му трофеи. Живееше на страна от другите ухамри с двамата си братя, космати също като него, и с няколко измъчени и съсипани жени. Макар за ухамрите да бе естествена суровостта помежду им и жестокостта спрямо всички останали, синът на бика ги плашеше, защото тия качества бяха прекалено развити у него. Надигна се смътно недоволство, за първи път хората се сдружаваха срещу несигурността. Няколко души се скупчиха около нао, когато почти всички опрекваха, че не е достатъчно стравен в отмъщенията си. Впрочем тази слабост у един и страшен воин се нравеше на уния, които не можеха да се похвалят всяки мускули и пъргавина. Фаум мразеше не по-малко от сина на леопарда, от него се боеше повече. Космати три лукави брати изглеждаха непобедини, щом един от тях пожелаеше нечия смърт, другите двама го подкрепяха, всеки, който би им обявил война, трябваше или да загине, или да ги изтреби. Вождат търсеше съюз с тях, те го отбягваха, недоверието им бе като стена, не признаваха чуждите думи и дела, добронамереността ги дръзнеше, ласкаеше ги само ужасът, който предизвикваха. Макар да бе също тъй подозрителен и безжалостен, Фаун притежаваше качества на вожд, безнисходителен към своите привърженици, угодничеството му допадаше. Владееше до някъде рядката, изключителна и властна способност да общува. Той отвърна грубо, но почтително. Ако синът на бика върне огъня на улхамрите, той ще вземе гъмла, без да дава откуп, ще бъде вторият човек в племето и когато вождат отсъствува. Всички войни ще му се подчиняват. Изражението на Аго обезло, докато слушаше, обърнал косматото си лице към гъмла, той я е гледаше хищно, кръглите му очи святкаха заплашително. Дъщерята на тресавището ще принадлежи на сина на бика, ако някой друг мъж посегне към нея, ще загине. Тия думи раздразниха нао. Приемайки яростно борбата, той възкликна. Тя ще принадлежи на оня, който донесе огъня. А го ще го донесе, те се гледаха. До този ден помежду им не бе имало никакъв повод за разпри. Всеки съзнаваше силата на другия, желанията им не бяха съпадали, не бяха съперници, не им се налагаше да се срещат, нито да ловуват заедно. Изреченото от Фаум бе посяло мраза. Когато Фаум бе разхвалил момичето, а го бе потръпнал цял, Макар до вчера дори да не бе поглеждал към скитащата и съваната гъмла. Но той се водеше от внезапни прищевки и я пожела сегата и силно, сякаш я бе желал край време. Изпречеше ли му се някой на пътя, щеше да загине, нямаше какво да решава, цялото му същество бе устремено към единствено възможното решение. Не узнаеше това. Той стисна по здраво брадвата в лявата си ръка и копието в дясната. Веднага след предизвикателството на го, страховитите му и лукави братя се приближиха мълчаливо. Приликата им с него бе странна, бяха още по-рижи, червеникавите им косми стърчаха на кичури, очите им лъщеха като бръмбари бегачи. Бяха еднакво опасни с силата и с гъвкавостта си. Тримата дебнеха нао, готови да го убият. Сред войните се надигна ропот. Дори уния, които опрекваха нао че не е достатъчно жесток в омразата си, не искаха да го видят как загива. След като толкова улхамри бяха паднали и след като той обещаваше да донесе огън. Знаеха, че е изобретателен, неуморен, че умее да поддържа и най нищужното пламъче и да го накара да лумна от пепелта, много от тях вярваха, че има надежда да успее. Всъщност и аго притежаваше търпението и хитростта, които осигуряват успеха на всяко начинание. А съзнаваха, че е по-добре да изберат двама пратеници. Те наскачаха, вдигнаха врява. Привържениците на Ноуза викаха насърчително и се наредиха, готови за бой. Макар да не познаваше страха, синът на Бика не пренебрегваше предпазливостта. Той отложи спора за друг път. Гунко калестия даде гласност на неясните мисли, обзели тълпата. Нима хамрите искат да изчезнат от този свят. Нима забравят колко войни загинаха от ръката на врага и от водата. На четирима души само един не оцелял. Всички, които могат да носят брадва, копие и тояга, трябва да живеят. Но ягол се измежду най-силните мъже, които ловуват в гората и в саваната, загинали един от тях, улхамрите ще бъдат послаби. Отколкото ако да биха загинали четирима други. Дъщерята на тресавището ще служи на оня, който ни върне огъня, такава е волята на племето. Такава е волята на племето. Обадиха се дрезгави гласове. И жените, страшни поради големия си брой, поради неизчерпаните си сили, поради единството си, възкликнаха. Гамла ще принадлежи на оня, който завладее огъня, а го осви косматите си рамене. Изпита ненавист към тълпата, но реши че не си струва да се опълчва срещу нея. Беше убеден, че ще изпревари Нео и си обеща при случай да влезе в бой със своя съперник и да го унищожи. Изпачи самоуверено гърди. Втора глава, мамотите и дивите бикове, зазори се. Високо в небесата бушуваше вятър, а до сами земята и тресавището въздухът бе тежък, гъст, вонящ и топъл. Целият небосво трептеше като езеро сред което се люшкат водорасли, лилии, светли тръстики. Заревото на изгрева се растла като пяна по него. Разрасна се, образувайки бледожълти вирчета, сребри заливчета, седефено розови реки. Обърнати към този безграничен огън, олхамрите усещаха как в душите им се надига някакво благоговение, същото онова усещане което кара птичките да пищат звънко изтревите на съвъната и израките къв тресавището. Но ранените започнаха да стенат от жажда, един мъртъв воин бе прострел по синелите си крайници, незнаен нощен звяр бе изпохапал лицето му. Гунна да даде няколко глухи, еднообразни вопъла и фолм заповяда да хвърлят трупа във водата. После вниманието на цялото племе бе прикувано от готовите да тръгнат завоеватели на огъня Агуо и Но. Косматите мъже носеха тояги, брадви, копия с кремъчни и нефритни върхове. Разчитайки повече на хитростта, отколкото на силата, Наобе предпочел претеките еките войни двама пъргави младежи, способни да издържат дълъг път. Всеки от тях имаше брадва, по едно тежко копие и по няколко полеки. Наобе взел освен това бува яга, един почти наодялан клон, обгорен, за да придобие по-голяма твърдост. Предпочиташе това оръжие пред всички други и то му служеше дори в битки седри хищници. Фаум се обърна най-напред към бика, а го е дошъл на бял свят преди сина на леопарда. Нека избере своя път. Ако тръгне към двойната река, но ще заобиколи тресавищата и ще поеме към залязващото слънце, а коли пък се отправи през тресавищата, но ще отиде към двойната река, а го още не знае своя път. Възпротиви се косматия. Той търси огъня, може зърната да поеме към реката, а вечерта към тресавището. Да не би ловецът, който преследва глигана, да знае къде ще го убие. По-късно, ако ще променя пътя си, намеси Сегун, подкрепен от възгласите на тълпата. Той не може едновременно да тръгне към залязващото слънце и към двойната река. Да избира, Макар да не блестеше с ясено, синът Бика осъзна, че може да сгреши, не като се опълчи срещу вожда, а като събуди подозрението на Нал. И той извика, вперил вълчия си поглед в тълпата, а го още тръгне към залязващото слънце. Даде внезапно знак на братята си и пое по брега на мочурището. но не се реши тай бързо. Искаше да напълни очите си с образа на гъмла. Тя се бе изправила под един ясен задвожд зад гун и старците. Но се приближи, бе застинала неподвижно, с извърнато към съваната лице. Вкусите й кратко бяха втъкнати цветове от стрелолист и една бледа като луната лилия, кожата й кратко сякаш излъчваше светлина, поерка от блясъка на бейстрите реки, от зеленината на дърветата. Но си пое дълбоко дъх, обзът от жаждата за живот. От тревожното и наугасимо желание, от могъщия порив, който възражда животните и растенията. Сърцето му забита и силно, че той почти се задуши от нежност и гняв, всички, които го деляха от гамла, му се сториха отвратителни. Също като синовете на емамота и като човекояците. Той стисна брадвата си, вдигна я и каза, дъща на тресавището, нека земята, водата или търбосите на хиените погълнат нао. Ако той се върне без огън за улхъмрите. На още донесе на гъмла ръковини, сини камъни, заби от леопард и рога от Бик. Чувайки тия думи, тя хвърли към война поглед, изпълнен с почти детска радост. Но Фаум се намеси нетърпеливо. Синовете на Бика вече изчезнаха зад тополите. Тогава Нао се запъти на юг. Целият ден Нао, Гао нам вървяха през саваната. Тя все още не бе посърнала. Тревите се стелеха, бойни като морските вълни. Вятър я брулеше, слънце я печеше, в пространството се разнасяха неизброимите и кратко ухания, беше враждебна и животворна, еднообразна на пръв поглед, разнородна всъщността си. Плудеше зверове и цветя, яйца и семена. Сред прострелите се килини от злък, сред островчетата от жълтуга и обсипаните си стравниче места се прокрадваха живовлекът, званичето. звъничето. Чаят, лютичетата, равнецът, камбанките и кресонът. Понякога в голата земя оставаше само незабележимият живот на минералите, първична повърхнина, в която растенията не бяха умели да побият уморните си стъбла. После отново се появяваха слезът и шипките, треволякът и метвичината, червената детелина или сребристите храсти. Тоси издигаха хълмове. То се откриваха долчинки, разливаха се блата, гъмжащи от насекоми и влечуги, скали с необичайни очертания стърчаха като грамадни чудовища. Мяркаха се бързо ноги антилопи, зайци, изкачаха вълци и кучета, прелитаха дропли и еребици, рееха се диви гълъби, жерави и гарвани, коне, диви магарета и лосове препускаха на стеда. Сред зеленината се промътна сива мечка. Напомняща с движенията си едновременно маймуна и носорог, посилна от тигъра. Почти и страшна, както и гигантският лъв, в далечината се появиха диви бикове. При вечерна о, на мигал се спряха в подножието на едно възвишение, не бяха прекосили и една десета от съвъната, пред очите им се ширеше само вълнообразната повърхност на тревата. Земята наоколо бе равна, еднообразна и печална. Под помръкващия небосвод светът наоколо се раждаше и умираше. Но се взираше в заблестелите високо горе огньове и си мислеше за маничкото пламъче, което бе решил да завладее. Като чили само трябваше да се изкачи по някой хълм и да протегне борова клонка, за да изтръгне една искра от бушуващия на запад пожар. Облаците станаха черни. Просторът дълго пламтя като пурпурна бездна. Едно след друго лъсваха блестящите камъчета на звездите, понесе се свежият полах на нощта. Свикнал с бденията около огнището, възправило се като светла преграда пред морето от тъмнина, но почувствува колко е слаб. Можеха да се появят сивата мечка, леопардът, тигърът, лъвът, макар че те рядко навлизаха толкова навътре в съвъната. Всяко стадо диви бикове би смазало под огромната си тежест крехките човешки тела. Поради големия си брой вълците бяха непослаби от едрите хищници, а гладът им вдъхваше смелост. Войните се нахраниха със сурово месо. Изядоха го неохотно, обичаха миризмата на печеното. Пръв остана да пази нао. Поемаше нощта с цялото си същество. Той бе чудно създание, способно да възприема и най-наловимите явления във вселената, очите му съзираха лъченията. Посветлите петна, движенията в мрака. Различаваха ясно звездите, слухът му бе чувствителен към гласовете на вятъра, към шумоленето на растенията, към летежа на насекомите и хищниците. Към стъпките и ползенето на животните, до него отдалеч достигаха врясъкът на чакалите, кикотенето на хиената, воят на вълците, писъкът на птицата рибар, стърженето на скакалците. В ноздрите му проникваха уханието на свежите цветя, ведрият мирис на тревите, вонята на хищниците, блудкавата или сладникава миризма на влечугите. Тръпки минаваха по кожата му от постоянно редуващите се затопляния и захлаждания на въздуха, от влагата и засушаването, отменящия се ветрец. Така той изживяваше всичко, което изпълваше пространството и времето. Този живот обаче не му се полагаше даром, той бе суров, изпълнен с заплахи. Всичко, което го изграждаше, можеше да го разруши. Той се запазваше единствено благодарение на бдителността, силата, хитростта, на неуморната борба срещу всичко наоколо, но се да предугади в мрака разкъсващите зъби, раздиращите ногти, огнените очи на месоедните зверове. Много от тях знаеха, че хората са силни животни и не се приближаваха. Минаха хиени с челюсти, постраховити от лъвските. Те обаче не обичаха да се бият и предпочитаха мъртвата плът. Мина глутница вълци, която се позабави, разбираха, че са много и че са почти толкова силни, колкото и ухамрите. Но тъй като не бяха особено гладни, хукнаха последите на някакви антилопи. Минаха кучета, подобни на вълци, те дълго виха около възвишението. Топут скачаха заплашително, то някоя от тях се примъкваше подло. Нямаха навик да нападат изправените зверове. Навремето цяла глутница кучета се бе задържала доста дълго край племето, ядяха останките от храната и помагаха в лувуването. Гун се бе сближил с две от тях, даваше им карантия и кукали. Бяха загинали в битка с един лиган, сближаването с другите не се осъществи, тъй като Фолн бе станал вожд и заповяда да ги избиват. Но имаше желание за подобен съюз, усещаше, че той ще им донесе нови сили, по-голяма сигурност, по-голяма власт. Сега обаче, насред съвъната, съм със своите двама войни, той мислеше единствено за опасността. Бил питал с отделни животни, но не цяла глутница. А кучетата стесняваха все повече кръга, лаят им затихна, дишането им се участи. Но се обезпокои. Взе шепа пръст и я хвърли по най-смелото, като извика, «Ние имаме копия и тояги, с които можем да унищожим мечки, бикове и лъвове». Оцели кучето по моцуната, човешкият глас го стресна и то побягна. Другите заръмжаха, сякаш се съвещаваха. ги замери с още една шепа пръст, слаби сте да се биете с ухамрите. Бягайте да търсите антилопи и да изтребвате вълци. Само да се приближи някое куче, ще бъде изтърбушено. Гласът на водача събуди нам игла и те се изправиха. Появата на нови хора накара животните да отстъпят окончателно. Седем дни вървяха на и другите, като избягваха клопките, които им поставяше светът. Колкото повече се доближаваха до гората, толкова по многобройни бяха те. Макар до нея да им оставаха още няколко дни път, тук-там вече се меркаха дървета. Появиха се едри хищници, улхамрите забелязаха един тигър и една голяма пантера. Нощуването ставаше все по-трудно, дълго преди да настъпи здрачът, те захващаха да трупат препятствия около себе си, гледаха да използват като прикрития възвишенията, скалите. Гасталаците избягваха да се спират край дървета. На осния и деветия ден започна да ги мъчи жажда. Никъде наоколо не се виждаха нито поточета, нито блата, тревистата пустош и сивя съвсем, съухоземни влечуги гилъщеха между камъните. Насекомите изпълваха пространството с тревожно жужене. Те се стрелкаха като бакарени, нефритни и седевни светкавици. Нахвърляха се върху войните и впиваха в кожата им парливите си хоботчета. На деветия ден, когато сенките се удължиха, земята стана посвежа, помека. От хълмовете се понесе дъх на вода, забелязаха стадо диви бикове, което се бе отправило на юг. Тогава на на другарите си, преди залез слънце ще се напием хубаво. Биковете отиват на водопой. Нам, синът на тополата, и Гао, синът на антилопата, поизправиха сушените си от тела. Бяха пъргави и нерешителни. Трябваше постоянно да им се вдъхват смелост, примирение. Търпимост към страданията, увереност. Отблагодаряваха се с покорство, меки като блина, склонни към внезапни възторзи, способни мигновено да забравят мъките и да се наслаждават на радостта. Останалите и сами, те се стъписваха пред земята, пред зверовете и се нуждаеха от здрава ръка, в известен смисъл те бяха занъл като уредия на неговата собствена воля. Ръцете им бяха ловки, краката, гъвкави, очите, силни, ушите, остри. Можеха да служат вярно на своя водач, стига да разберат, че той е решителен и храбър. Още в началото на дългия път те се бяха привързали към Нео. той бе достоен представител на своя род, на човешката мощ, пред жестоките загадки на Вселената. Той щеше да бъде тяхна опора и закрила. Когато настъпи часът да забиват харпоните си и да удрят с бръдвите. И понякога, когато крачеше пред тях в опияняващата утрин, а цялото му тяло и широките му гърди излъчваха щастие, те изтръпваха от див. Почти нежен възторг и всичките им сетива бяха насочени към водача, както букът се извисява към светлината. Самият той не разбираше, а по-скоро долавеше това, здраво сроден с тия същества. Зависими от неговата съдба, и единението им ги правеше по-многолики, по-богати, погодни да превъзмогнат и сразят изпречващите се препятствия. От стволовете на дърветата се проточваха дълги сенки, тревите преливаха от сок, яркото огромно слънце, което се плъзгаше към далечната бездна. Озаряваше гърбовете на стадото бикове, лъскави като вълни на червеникава река. Последните съмнения на изчезнаха. Водоемът бе близо отвъд падината между хълмовете, подсказваха му го и вътрешният усет, и неизброимите животни, които се прокрадваха натам заедно с биковете. Нам и Гъл също знаеха това, но здрите им се разтваряха широко, поемайки влажния въздух. Трябва да изпреварим биковете, реченал. Опасяваше се водоемът да не се окаже тесен и гигантите да го заприщат. Войните тръгнаха побързо, за да стигнат до котловината преди стадото. Животните се движеха бавно поради големия си брой, поради предпазливостта на старите самци и умората на малките. Олхамрите ги изпревариха. И други бяха постъпили като тях. Ток там пробягваха тънконоги антилопи, кошути, муфлуни, диви магарета, а напреки на пътя им премина стадо коне. Много от тях вече се движеха по прохода. Но се бе озовал далеч пред биковете, можеха да се напят спокойно. Когато мъжете се изкачиха по най-високия хълм, биковете бяха на около хиляда лакти зад тях. Намигъл се разбързаха още повече, жаждата им се бе усилила, заобиколиха хълма, навлязоха в прохода. Появи се водата, тази майка за крилница, по-благодатна и от огъня, не тей жестока като него, беше същинско езерце. Проснало се в подножието на една скална верига, прорезана отивица суша, отдясно го пълнеше някаква рекичка, а от отлявото се изливаше като водопад в една пропаст. Три пътя водеха към него самата река, проходът, по който бяха минали ухамрите, и друг проход между скалите и един от хълмовете. От всички други страни се възправяха безълтови стени. Войните приветствуваха лъскавата повърхност с радостни възгласи. Гъснещото слънце бе запалило върху нея огнени от блесъци, тя отоляваше жаждата на крехките антилопи, на дребните яки кончета, на дивите магарета с снежни копица. На брадатите му флуни, на плашливите козички, повече шумни отпадащи листа, на един стар елен, от чието чело сякаш растеше могъщо дърво. Единствено един противен, свадлив и навасен глиган пиеше, без да се бои от никого. Шаващите уши, разигралите се зеници, страхливите движения на останалите разкриваха суровия закон на живота, безграничната уязвимост на слабите. Внезапно всички наустриха уши, вдигнаха глави, взрени в неизвестното. Бързо, устремно, на пръв поглед безредноконете, дивите магарета, антилопите, муфлуните, козичките и еленът побегнаха по прохода, водещ към залязващото слънце. Озарени от елените му лъчи. Само блиганът не помръдна от мястото си, червеникавите му очички шареха под меките клепачи. Появиха се вълци, истински расови вълци, господари на гората и саваната, дългоноги, със здрави челюсти, с близко разположени жълти очи, които не трепкаха като очите на тревопасните, а сякаш пронизваха дивеча. Нао нам и остиснаха своите копия а глиганът навири закривените си бивни и загрухтя страховито. С хитрите си очи, с чувствителните си ноздри вълците прецениха силата на врага, стори им се опасен и подгониха уния, които бяха побегнали. След като те се отдалечиха, настъпи пълно спокойствие, тъй че улхамрите се напиха и обсъдиха положението. Мракът се спускаше, слънцето вече потъваше зад скалите, беше твърде късно да продължават своя път, къде да нощуват? Биковете пристигат. Рече Но в същия миг се обърна към западния проход, тримата войни се ослушаха и се проснаха на земята. Тия, дето идват, не са бикове. Промълви А на потвърди, това са мамути. Набързо огледаха разположението на местността, реката извираше между безълтовото възвишение и една червена порфирана стена, а върху нея имаше издатина по която би могъл да мине Едър Хищник. Олхамрите се изкателиха оттам. Дълбоко долу водата течеше между камъните сред вечен мрак и полумрак, в дълбините на безната лежаха съборени от срутванията или повлечени от собствената си тежест дървета. Други тънки, прекалено издължени стволове стърчаха от недрата и кратко, напрегнали сетни сили, за да изложат оскъдните си листи на бледата дневна светлина. Завладени от дебели като меча кожа пластове мъх, задушени от лияни, нападнати от гъби, всичките улицетворяваха безграничното търпение на победения. Нампръв забеляза пещерата. Беше с неравно дъно, ниска и сравнително плитка. Олхамрите не влязоха веднага, дълго се взираха във вътрешността и кратко. Накрая на оповеда другарите си, привел глава, като душеше въздуха. Тук там се натъкваха на кости, късчета кожа, кози и еленови рога, челюсти. Явно домакинът бе могъщ и опасен ловец, но непрестанно поемаше с ноздри миризмата му. Това леговище е на сива мечка, заяви той. Не се е тук вече цяла луна. На Мигъл не познаваха този страхотен звяр, Олхамрите обитаваха места, където върлуваха тигри, лъвове, бикове, дори мамоти. Носиви мечки се появяваха рядко, самият на Оги бе виждал по време на дълги обиколки, знаеше, че злобата им е сляпа като злобата на носорога, че по силата са равни на грамадния лъв, че са неудържимо нападателни и жестоки. Пещерата бе запустяла, може би мечката я бе напуснала, може би се бе преместила другаде за няколко седмици или месеца или пък се бе удавила при преплуването на реката. Обеден, че звярат няма да се върне тази нощ, но реши да се настанят в леговището му. Докато съобщаваше това на другарите си, грамовни звуци разтърсиха скалите и реката, дивите бикове бяха пристигнали. Мощното им мучене отекваше и с тази особена местност силно като лъвски рев. Но се вслушваше малко неспокойно в шума, който вдигаха тия огромни животни. Хората рядко преследваха бизоните и дивите бикове. По ръст, по сила и пъргави на съмците превъзхождаха многократно посетните представители на своя род, поистински кислород пълнеше дробовете им, макар да не бяха поумни. Възприятията им бяха поживи и поясни, те знаеха своята мощ и големите хищници бяха опасни само за слабите, за изоставащите или за уния, които се осмеляваха да се отдалечат сами и съвъната. Тримата хамри излязоха от пещерата. Величественото зрелище ги разтърси, сърцата им бяха открити за неговата дива прелест, макар да не можеха да я изразят с думи или смисъл. Те съзнаваха с непробудения си дух могъщата красота, която бушуваше в тях самите, зараждаше се предчувствието за мъчителния трепет. Сътворил векове по-късно великата поезия на варварите. Едващо бяха излезли от полумръка и се понесе нов звук, който раздра предишния, както брадвата разсича месото на козата. Този рев беше гъгнешт, не тъй дълбок, не тъй звучен, послаб от мученето на биковете, и все пак той предизвестяваше появата на най-могъщите създания, населявали те земя. През онези времена мамутът бе непобедим. Ръстът му пропъждаше лъвовете и тигрите, обесърчаваше сивата мечка. Едва след хилядолетия човекът щеше да мери сили с него и единствено слепият и тъпно сорок се осмеляваше да го напада. Беше гъвкав, бърз, неуморим, способен да се изкатърва по планинските склонове, умен, имаше отлична памет, умееше да задържа, да опипва и претегля предметите с хобота си. Ровеше земята с грамадните си бивни... Бе мъдър в начинанията си и знаеше своята власт. Животът за него бе прекрасен. Кръвта му течеше алена и чиста. Несъмнено разсъдъкът му е бил по-бистър, а чувствителността по-голяма в сравнение с слоновете, принизени от продължителното надмощие на човека. Случи се тъй, че водачите на дивите бикове и на мамутите се приближиха до водата едновременно. Според навика си мамутите имаха намерение да минат първи и бизоните. И биковете приемаха безропотно това правило. Все пакто дразнаше някои бикове, свикнали другите тревопасни да им отстъпват и водени от самци, които не познаваха добре мамутите. Тия осем бика бяха огромни, най едрият бе на ръст колкото носорок. Търпението им се изчерпваше лесно, жаждата им бесилна. Като видяха, че мамутите искат да ги изпреварят, те вирнаха муцуни, издуха гърла и нададоха бойния си призив. Мамотите заботиха. Бяха пет едри мъжкари, телата им напомняха хълмовете, краката, данери, бивните им достигаха дължина 10 лакти и бяха в състояние да пробият дъбов ствол. Хоботите им приличаха на черни питони, главите им на скали, кожата им бе дебела като кората на старите брестове. Отзад ги следваше тъмнокафявото стадо. Вперили в биковете малките си подвижни очички. Старите мамути спокойно, невъзмутимо и замислено препречваха пътя. Осемте и кибика с штръкнали гърбици, с рунтави космати глави, с широко разтворени криви рога, разтърсиха мазните си, с и кални гриви. Инстинктът им подсказваше колко могъщ е врагът, но мученето на стадото ги изпълваше свойствен трепет. Найдрият главният водач, наведе пред якото си чело и лъскавите рога. Излетя като огромен снаряд и отскочи от тялото на най-близкия мамут. Макар да бе смекчил неговия устрем с едно замахване на хобота си, великанът падна на колене от удара в рамото. Бикът продължи битката с упорството на своя род. Имаше предимство, острият му рок се насочи отново, а мамутът можеше да си служи само с хобота, и то на особено добре. В този величав сблъсък на мускули бикът бе олицетворение на слепата ярост, набора от неясни усещания, които прозираха в замъглените му очи, в напрегнатия врат, в разпенената му цуна, в точните, премерени и бързи, но еднообразни движения. Ако можеше да събори противника си и да разпори корема му, където кожата не бе толкова дебела, а плътта бе почувствителна, щеше да победи. Мамутът съзнаваше това. Той се пазеше да не бъде повален и приемаше хладнокръвно опасността. Напрегнеше ли се, лесно щеше да се изправи, но трябваше бикът да спре за малко своя напор. Отначало битката бе изненадала другите самци. Четирите е мамота и седемте бика стояха едни срещу други и очакването им бе страховито. Никой не се опита да се намеси, усещаха, че заплахата тегне и над самите тях. Мамутите първи проявиха нетърпение. Найдрият изпусна въздух, размахъци пестите си уши, прилични на огромен прилеп, и пристъпи напред. Почти в същия миг онзи, който се сражаваше с бика, плесна силно с хобот краката на противника си. На свой ред бикът се олуля и мамутът се изправи. Граматните животни се озуваха едно срещу друго. Гняв бушуваше в главата на Емамута, той вдигна хобота си, Затреби остро и нападна стремително. Извитите му бивни вдигнаха бика във въздуха, запръщаха кости, после мамутът го перна напряко с хобота си. С нарастваща ярост прониза корема на своя противник, затъпка дългите му черва и изпочупените ребра, оплиска с кръв чудовишните си крака чак до толовището. Тази ужасяваща смърт бе потопена в грохот и врява, боят между огромните съмци бе започнал. Седемте бика и четирите мамута се впуснаха в безобледна битка, сякаш обзети от онази паника, която кара животните да озверяват. Вихърът обхвана и стадата, дълбокото мучене на дивите бикове се смесваше с звънкото тръбене на мамутите, омразата надигаше тия безкрайни вълни от тела. Тия разбушували се глави, рога, бивни и хоботи. Съмците водачи бяха изцяло обсебени от сражението. Толовищата им се вчепкваха и образуваха безформено гъмжило от смазана плът, което кипеше от болка и ярост. При първия сблъсък мамутите изпаднаха в тежко положение, защото бяха помалко. малко. Три бика бяха повалили един от тях. Друг бе принуден да се ограничи с отбранителни действия. Останалите два обаче бързо удържаха победа. Втурнаха се едновременно срещу нападателите, пронизаха ги, задушиха ги и ги размазаха. Повече време губеха, като тъпчеха жертвите, отколкото като ги сразяваха. най не забелязаха опасността, надвиснала над другарите им, и се спуснаха натам. Трите бика, които с бяздо убиваха поваления великан, бяха изненадани. Преметнаха се едновременно, два от тях станаха на каша под тежките крака, третият успя да се измъкне. С се си увлече унези бикове, които все още продължаваха да се бият. И ужас обхвана цялото стадо. Първо настъпи буреносно затишие, мълчание, странна неподвижност, които сякаш обгърнаха множеството, после очите им зашериха, купитата им затрупаха, като че валеше дъжд. Те се спуснаха да бягат подобно на планински поток, почти се сбиха в тесния проход, всяко животно се бе превърнало в устремено, бягащо тяло, обзето от неудържим страх. Посилните се бареха слабите, попъргавите се катереха по гърбовете на останалите, а костите им пръщеха като дънери, повалени от буря. Мамотите нямаха намерение да ги преследват, за сетен път те бяха показали своето му гъщество, за сетен път се убеждаваха, че са господали на тая земя. И редицата кафяви гривести великани, с дълга груба кузина, застана на брега на водоема и започна да пие така ненаситно че водата в малките заливчета взе да спада. По околните склонове все още стъписаните от битката дребни животни гледаха как мамутите пият. Олхамрите също ги наблюдаваха, смаяни от този велик сблъсък на природата. И като сравняваше величествените животни с намигъл, като гледаше крехките, тънки крайници, тесните гърди и уния яки като дъбове крака, уния огромни като скалито увища. Нал си мислеше колко маничък и нищожен е човекът, какво недорасло създанийце е той сред ширналата се съвана. Спомнише си и за жълтите лъвове, за гигантските лъвове, за тигрите, които им предстоеше да срещнат в близката гора и в чието ногти човекът и еленът са също те слаби, както дивият гълъб в ноктите на орела. Трета глава В пещерата Две трети от нощта бяха изминали. Бледата като цветчена съвлек луна се плъзгаше по края на един облак. Лъчите и кратко галеха реката, мрачните скали и стъпяха постепенно сенките край водоема. Мамотите си бяха отишли, само от време на време се промакваше някоя пълзеща гадина или улица размахваше безшумно крилете си. Бе дошъл редът на гъл да пази входа на пещерата. Той беше изтощен, морното му... Притъпено съзнание се пробуждаше само от резките шумове, от усилващите се или нови миризми, от отихването или бушуването на вятъра. Беше обзет от цепенение, което замъгляваше всичко освен усещането за опасност и за дълг. Внезапното бягство на една антилупа го накара да вдигне глава. Тогава се зря постръмния склон на хълма от другата страна на реката Едра клатушкаща се сянка. Тежките, но все пак гъвкави крайници, яката глава с издължени челюсти, странната прилика с човека издаваше, че е мечка. Гъл да познаваше пещерната мечка, този великан си спъкнало чело, който си живееше мирно в леговището и по избраните от самия него места. Като се прехранваше с плодове и растения, единствено силният глад можеше да го принуди да яде месо. Мечукът, който приближаваше към тях... Явно не бе от този вид. Когато лунната светлина го озари, Гау ясно разбра по плоския череп, посивкавата кузина, подвиженията, в които Олхамрат долавеше увереност. Заплаха и кръвожадност на месояден звяр, това бесив мечок, съперник на най-ядрите хищници. Гау си спомни преданията, разказвани от уния, които се бяха изкачвали по високите земи. Сивата мечка спокойно поваля бик или бизон и ги пренася със същата лекота, с която леопардът пренася антилопа. С един удар ноктите и кратко могат да разпоред гърдите и корема на човека, може да задуши кон, като го стисне между лапите си, без колебание се нахвърля срещу тигъра и червения лъв. Според стария гун отстъпвала единствено пред гигантския лъв, пред емамута и пред носорога. Синът на антилопата не се стресна тъй, както би го стреснала появата на тигър. Когато бе срещал пещерната мечка, тя му се бе сторила незлобива и добродушна. Отначало този спомен го успокои, но колкото по-добре се открояваше толовището на звяра, толкова посъмнителен му се виждаше той, така че гъл реши да предупреди водача. Едва бе докоснал ръката му и едрият воин се надигна в мрака. Какво иска гъл? Попита Нао, като излезе пред входа на пещерата. Младежът посочи склона на хълма, лицето на водача застина. Сива мечка, погледът му за шери из пещерата. Беше се погрижил да събере камъни и клони, наблизо имаше няколко големи скални от лумъка, с които щяха да заприщат почти напълно входа на пещерата. Но Нао обмисляше как да се измъкнат, а нямаше друг път за отстъпление освен през водоема. Ако бързият, неуморим и упорит звяр си наумеше да ги преследва, почти сигурно бе, че ще настигне бегалците. Единственото спасение би било да се покачат на някое дърво, сивата мечка не умееше да се катери. В замяна на това можеше да чака безкрайно дълго, а наблизо се виждаха само дървета с хилави клони. Дали хищникът забеляза клекналия гъл, който се беслил със скалите и се стремеше да не прави излишни движения? Или пък бе обитателят на пещерата, завърнал се след дълго пътешествие. Докато наурът съждаваше, звярат започна да се спуска по полегатия склон. Когато се добра до по-удобно място, той вдигна глава, подуши влажния въздух и поев тръс. За миг двамата войни сметнаха, че се отдалечава. Но той спря точно срещу тясната пътека в скалата, пътят за отстъпление бе отрязан. Нагоре пътеката свършваше и скалата бе отвесна, надолу трябваше да бягат пред очите на Мечука, той можеше спокойно да премине през тясната река и да препречи пътя на бегалците. Оставаше им само да чакат хищникът да си тръгне или да нападне пещерата. На Осъбодинъм и тримата започнаха да мъкнат камъни. След известно колебание Мечукът реши да прекоси реката. Уверено стигна до отсрещния бряг и се закатери по пътечката. Колкото повече се приближаваше, толкова по-ясно се виждаха еките му мускули, от време на време зъбите му бляскаха на лунната светлина. Нам и гълзът затрепериха. жажда за живот изпълваше сърцата им, дъхът им секваше от усещането за тяхната човешка слабост, младостта им пърхаше в гърдите, както пърхат уплашените птички. Но също не беше спокоен. Познаваше този противник, известно му бе, че за кратко време той е способен да умъртви трима души, а дебелата кожа и могъщите му кости бяха почти неуязвими за техните копия и брадви. Все пак хората струпаха повечко камъни, скоро остана само един отвор от дясно, на височина колкото човешки бой. Когато мечукът се приближи, изръмжа, разтърси глава и се заоблежда объркано. Беше надушил хората, бе чул как се суетят, но не очакваше да завари затворено леговището, където се бе приютявал толкова пъти. Мозъкът му направи смътна връзка между преградата и затейлите се в бърлогата същества. Впрочем, понеже бе разпознал миризмата на слаби животни, с които възнамеряваше да се нахрани, не прояви тревога. Но се дволмеше, обгърнат от топлия си кожух. Той се протегна под лунните лъчи, сребристите косми по гърдите му лъснаха, а продълговата му глава се залюшка. После, без каквато и да било причина, може би, защото му беше криво, защото имаше груб нрав и не познаваше радостта, побесня и заръмжа дрезгаво. Изправи се нетърпеливо на задните си лапи, приличаше на огромен космат човек с къси крака и грамаден труп. Наведе се към отвора в нам ига устискаха бръдвите си, синът на леопарда вдигна своята тояга, очакваха звярат да подаде лапите си, за да го наранят. Появи се обаче страховитата глава, смахнато чело, спяна на устата и зъби, остри като харпони. Бръдвите се стовариха, тоягата се завъртя на празно, ръбовете на отвора и кратко пречеха, мечокът изрева и се дръпна. Не беше ранен, никакви кървави следи не се червенееха по муцуната му, четкането на челюстите, блясъкът на очите издаваха възмущението на оскърбения изполин. Все пак той си взе поука, опита друга тактика. Тъй като бе свикнал дарови и имаше верен усет за препятствията, знаеше, че нерядко по-добре е да ги събориш, вместо да се излагаш на опасност в някой несигурен проход. Докосна стената, натисна я, тя поддаде пред напора. Напрягайки сили, звяра риеше слаби, с с глава, блъскаше преградата, дереше е с си ногти. Разровия, намери слабо място и я разклати. От този миг упорството му се съсредоточи върху същото място, още повече, че ръцете на хората не стигаха до тъм. Впрочем, те не губиха време в излишни усилия. Но no и подпряха камъните точно срещу мечката и спряха люлеенето, а нам се надвеси през отвора, като следеше очите на звяра, за да се прицели в тях. Скоро нападателят проумя, че слабото място е станало непристъпно. Тази неразбираема промяна, която противоречеше на целия му дълъг опит, го смая и вбеси. Той се спря, клекна на задните си лапи, загледа стената, по душия. Клатеше недоумяващо глава. Накрая реши, че нещо се е объркал, нахвърли се отново срещу преградата. Блъсна е слапа, срамо и като разбра, че не може да я помръдне. Забрави всякаква предпазливост и се развилия, верен на дивия си нрав. Свободният отвор приковаваше вниманието му. Изглежда, само там би могъл да се промъкне, спусна се към него като безумен. Едно леко копие изсвири и го близо до клепача. Без да може да спре неудържимата атака. Цялата сила на товато ловище, на тази маса от плът и бушуваща кръв бе вложена в острема, стената се срути. Но и гъл бяха отскочили към дъното на пещерата, нам се озова в чудовищната прегръдка. Дори не мислеше да се защищава, беше като антилупа, нападната от пантера, като кон, повален от лъв, изпанал ръце, разтворил уста, той вцепенен очакваше смъртта. Но но бе превъзмогнал изненадата, бе си възвърнал бойното умение, с което се отличават истинските вождове и благодарение на което оцеляват живите създания. Пред обхванатия от примирение нам го до желание да се бие. Захвърли брадвата си, тя му се стори ненужна, сгръбчи с две ръце чептата си дъбова тояга. Звярат забеляза приближаването му. Отказа се от на жалката жертва. Която потръпваше под него, насочи цялата си мощ срещу врага, малния носно го затърси слапите и зъбите си, а Олхамрат завъртято ягата. Оръжието изпревари мечока. Стовари се върху челюстта му, един от съковете се впивно в ноздрите му. Макар и наточен и наособено силен, ударът бета и болезнен, че чудовището отстъпи. Вторият удар на човека не можа да засегне неразбиваемия череп. Огромното животно вече се съвземаше и се нахвърли като побесняло върху Олхамра, но той се затаи в сянката пред една издатина на скалата, дръпна се в последния миг. Мечукът се блъсна силно в беазалта. Докато той залиташе, Нал се приближи отстрани и с товари стовари тоягата си върху гръбначния му стълб. Той изпука, зашеметен от удара в скалната издатина, хищникът се заклатушка. Опиянението от собствената си сила на озаблъскано здрите, лапите и муцуната му, а нам Игъл разпориха корема му с бръдвите си. Когато огромното туловище престана да потръпва, тримата се спогледаха мълчаливо. Това бе върховен миг, но се бе проявил като най-могъщ измежду олхамрите и измежду всички хора, защото нито Фаум, нито Хоу, синът на тигъра, нито пък който идея от униятенствени войни. За които си спомнеше Гунко Калестия, разявал сива мечка с ударите на тоягата си. Преданието за този подвиг се вряза в паметта на младежите, за да бъде разказано на идните поколения и да укрепи вярата им в бъдещето, ако нам. Гао и Нал не загинат в борбата за извоюването на огъня. Четвърта глава Гигантският лъв и тигрицата Един месец бе изтекал. Наовървеше вървеше все тъй на юг и отдавна бе прекусил съвъната, сега минаваха през гората. Тя сякаш се простираше до безкрай, тук там в нея се появяваха островчета от треволек и камъни, езерца, блата и дулове. Бе разположена върху лек наклон, пресечен на места от възвишения, даряваше живот на всевъзможни растения и животни. Тук можеха да се срещнат и тигърът, и жълтият лъв, и леопардът. И дървесният човек, който живее сам с няколко женски и чиято сила надвишава силата на обикновените хора. И хената, и глиганът, и вълкът, и лопатарът, и еленът, и сърнецът, и муфлунът. Но сурогът се мъкнаше и с нея с тежката си броня, навярно би могъл да се открие дори гигантският лъв, който бе редно ядък. тъй като неговият род бе на изчезване от стотици векове. Появяваха се и мамоти, опустошители на гората, които чупеха клони и изтръгваха дървета, а минаването им бе по-страшно от наводнение или буря. И с тия опасни места странниците откриха изобилна храна, самите те знаеха, че са лесна плячка за хищниците. Напредваха предпазливо, като един от тях водеше, а другите двама вървяха по-назад от двете му страни, за да могат да наблюдават по-голямо пространство. Денем развитите им сетива ги предпазваха от клопки. Впрочем най-злите им врагове ловуваха само по тъмно. През деня тяхното зрение не бе и силно, както човешкото, обонянието им пък не можеше да се сравнява с обонянието на вълците. Най-мъчно биха се изплъзнали именно от тях, но вълците едва ли биха нападнали такива неотстъпчиви зверове като ухамрите в пълната с дивеч гора. Що се отнасе до мечките? Най-силната измежду тях, пещерният великан, не ловуваше, освен ако не я е принудеше гладът. Тъй като ядеше плодове и корени, земята и кратко позволяваше да задоволява лакомията си смирни средства. Сивата мечка пък само случайно излизаше извън по-хладните райони, а и приближаването и кратко се долавеше отдалеч. Въпреки всичко дните им носеха много тревоги, а нощите бяха ужасяващи. Улхамрите внимателно избираха своите обежища, спираха много преди да се е мръкнало. Често се приютяваха в някоя дълчинка, друг път струпваха купчини камъни или се спотаиваха в някой непроходим гъстълък, като издигаха различни препятствия наоколо. Случваше им се също така и при вечер да изберат няколко близко разположени дървета и да се укрепят между клоните им. Най-силно ги измъчваше липсата на огън. В безлунните нощи им се струваше, че мракът ги е обгърнал завинаги, той ги притискаше, задушаваше ги. Всяка вечер се взираха през дърветата, сякаш очакваха да видят как пламъкът блещука в своята клетка, как се разраства. Поглъщайки сухи съчки, но виждаха само далечните изкрещи звезди или очите на някой звяр, смазваха ги собствената им слабост и безмилостната пустош. Може би щяха да страдат по-малко със своето племе, с шумното множество на себеподобните си, сърцата им се свиваха от безграничното уединение, гората се поразреди. В посока към залеза всета и се издигаше стена от дървеса, но на изток се простираше поле, нещо средно между съвана и ширнал се хръстълък, из което тук-там стърчаха дървета. Тревата не допускаше поедрите растения да завладеят заетата от нея площ, подпомогната от бизоните, от биковете, от елените, антилопите, дивите магарета и конете, които хрупаха по каралите млади стъбла. Зъката назад тъмните тополи, пепелеви върби, трепетлики, елхи, камъш и тръстики, на изток течеше река. На отделни места се открояваха червеникави камъни, макар да бе все още светло. Сенките се удължаваха вече, а слънчевите лъчи гъснеха. Страниците оглеждаха недоверчиво тази нова област, когато настъпеше мрак, и с нея навярно скитаха многобройни зверове. Затова те побързаха да пият вода, после разгледаха местността. Повечето камъни не вършиха работа, бяха твърде далеч един от друг, наистина някои бяха струпани наведнъж, но трябваше да се доукрепяват продължително. Вече се бяха обесърчили и се готвеха да се върнат в гората, когато нам забеляза едни грамадни каменни блокове, скупчените й, че върховете на два от тях се допираха и ограничаваха нещо като скривалище с четири отвора. Три от тия отвори позволяваха да се промъкне само звяр, подребен от човека, вълк, куче или пантера. През четвъртия можеше да мине дори по едър войн, стига да пропълзи по корем. Този отвор обаче едва ли би бил достъпен за големите мечки, за лъвовете и тигрите. Щом техният спътник им даде знак, на no Оигъл дотичаха. Отначало се обезпокоиха да не би водачът да не успее да влезе в обежището. Но науледна на тревата и като си извъртя главата, се пахна вътре без усилие, не му бе трудно да се измъкна обратно. И тъй намереният подслон бе посигурен от всички други досега. Защото каменните блокове бяха толкова тежки и толкова здраво заклещени, че дори стадо мамоти не би могло да ги разкърти. Пространството бе достатъчно голямо, имаше място и за 10 души. Странниците се зарадваха, че им предстои спокойна нощ. За първи път, откакто бяха тръгнали, хищниците нямаше да им създават грижи. Нахраниха се със сурово сърнешко месо и набрани в гората орехи и отново се зеха да изучават околността. Към водата се сегистоги спробягваше някой елен или сърнец, гарвани извитаха с воинствено грачене, високо и с облаците се реше орел. После един рис подгони дребничко лятно бърне, между върбите се прокрадна леопард. Сенките се удължиха още повече. Скоро над се спусна здрач, слънцето угасваше зад дърветата като огромна кръгла клада и вече бе близко времето, когато хищните зверове щяха да се развилнеят и с местност. За сега не се забелязваше нищо. Дребни птичета чуроликаха безгрижно, самотни или на целията, те отправяха към слънцето своята бърза, преливаща от съжаление и боязан песен, хим на великата излокобна нощ. В този миг от гората изскочи бизон. Откъде ли идваше? Какви ли премеждия го бяха откъснали от стадото му? Дали бе изостанал или избързал, заплашен от врагове или от природни явления, и бе побягнал на където му видят очите? Странниците не си задаваха този въпрос, обзегиловната страст, тъй като, макар мъжете от тяхното племе да не нападаха стадата едри тревопасни, често издебваха отделни животни. Особено ако бяха слаби или ранени. По храброст и по опоритост древните бизони се доближаваха до някои породи днешни бикове, но притежаваха по-бистърум. Този вид бе достигнал най-високата степен в своето развитие. Бързоноги с мощни дробове, стънък усет за опасностите, способни и на хитрост при нужда, тия могъщи създания стъпваха гордо по земята. Но изръмжа и се изправи. Най-достойно след победата над хищен звяр бе да повалиш едро тревопасно животно. Олха се поддаваше на затаяния в сърцето му човешки инстинкт за самоутвърждаване. възбудата му нарастваше все повече с приближаването на едрото толовище и на лъскавите рога. Но и друг инстинкт заговори в него, не бива да се унищожава излишно месото, което служи за храна. Имаха пресни запаси, но около бе пълно сдивеч. Освен това, като си спомни как бе над Вилмечока, опрецени, че няма да е тъй славно, ако убие бизон. Той отпусна копието си и се отказа от тъй сватка, която само щеше да накърни бойната му чест. Бизонът бавно се отдалечи към реката. Внезапно тримата мъже вдигнаха глави, сетивата им бяха доловили опасност. Колебанието им не трее дълго, водачът даде знак. Нам игал се пъхнаха под каменните блокове. Той ти последва, тъкмо когато от гората изскочи един емегацер. Еленът летеше в шеметен бяг. Отметнал назад широко разклонените си рога, скървава пяна по муцуната, размятал крака като клони при буря, емегацерът бе успял да се отдалечи на цели 30 скока, когато преследвачът му се появи на свой ред. Беше тигър с яки лапи и гъвкаво тяло който на един дъх изминаваше по 20 лакти разстояние. Скоковете му бяха тъй плавни, че той почти се плъзгаше във въздуха. Щом стъпеше отново на земята, звярат застиваше за кратък миг, събирайки отново сили. Макар движенията му да не бяха тъй мощни, Еленът също не беше бавен. Всеки негов подскок бе сякаш продължение на предидущия. На този етап от гонитбата той го беше преднина. За тигара преследването току-що започваше, докато Емегацерът бетичал дълго. Тигарът ще хване големия Елен. Каза нам и гласът му потрепера. Нао, който наблюдаваше с огромно любопитство тази ловна сцена, отвърна: Големият Елен не знае, що е умора. Когато Емегацерът се насочи към реката, разстоянието между двамата бе намаляло наполовина. Той се напрегна с все сили и успя да постигне по-голяма бързина. Двете тела вече се движеха с еднаква скорост, после скоковете на тигъра станаха покъси. Ако реката не беше тъй близо, той наверно би се отказал от преследването, надяваше се сплуване да се извоюва предимство, подвижното му. Източено тяло сякаш бе създадено за това. Емегацират имаше само 50 на лакти преднина, когато той стигна до брега. Тигърът зацепи водата с невероятна пъргавина. Но емегацерът също беше бърз. Настъпи върховният миг в тази борба на живот и смърт. Реката не беше широка и еленът нямаше начин да не стигне пръв до брега, ако обаче се забавеше при изкачването, с него бе свършено. Той го знаеше дори по известен риск и завилеко, за да намери по-удобно място, едно каменисто полуостровче, което се спускаше полегато във водата. Макар е мегацерът да бе подготвил добре излизането си на сушата, нещо го смути и тигърът се приближи още. Най-сетне на животното се спусна напред. Беше на 20 лакти разстояние, когато тигърът на свой ред достигна сушата и направи първия си скок. Не сполучи, лапите му се преплетуха, той се спана и се търкулна, Е, мегацерът печелеше. Гунитбата бе приключила, тигърът проумя това, спомни си, че бе съзрял по време на надпреварата едно едро толовище и побърза да прекоси отново реката. Бизонът все още се виждаше. Когато преследвачът и преследваният бяха минали край него, той бе отстъпил към гората. Отдалечаването на едрия хищник и изчезването му сред тръстиките го разколебаха. Все пак бизонът реши да се скрие, но до ноздрите му достигна застрашителна миризма. Той изпана врат и вече наистина затърси път за бягство. Той стигна близо до каменните блокове, под които се криеха улхамрите. Човешкият мирис му припомни едно нападение, в което го бяха ранили още преди да порасне и да заекне. И той отново смени посоката. Сега се движеше в тръс, вече се кънеше да навлезе в гъстъка, но се закова на място, Тигърът се бе устремил към него. Не се боеше, че бизонът може да му обегне както е мегацерът, но бе станал нетърпелив след неуспеха си. Като съзря хищника, бикът най сетне взе решение. Знаеше, че не може да разчита на бързината си и се приготви да пресрещне нападателя. Наведениско глава за бикопита в земята с тия широки червеникави гърди, с си мурави очи той бе истински боец, достоен за гората и полето. Глуха ярост помете всичките му страхове, спорива за борба в сърцето му нахлуваше нова кръв, инстинктът за самосъхранение се бе превърнал в храброст. Тигърът усети силата на своя противник. Не го нападна веднага, започна да се прокрадва към него като влечу го, дебнеше някое прибързано, непохватно движение, за да се вкопчи в задните крака, да пречупи гръбнака или да разкъса врата на животното. Но бизумът следеше действията на своя враг и винаги обръщаше към него могъщото си чело и острите си рога. Внезапно хищникът замря. С вдървени лапи са застинали жълти очища, той гледаше смутено един чудовищен звяр, който настъпваше към тях. Бе подобен на тигър, но поеда и пояк. Приличаше до някъде на лъв с гривата си, с мощната си град и внушителната си походка. Звярът се движеше надменно. Без да спира, но очевидно се колебаеше, навлизайки в чуждото ловно поле. Тук тигарът бе у дома си. Десет пъти вече се сменяха сезоните, откакто той властвуваше над тази област, и всички други хищници леопарди, пантери, хиени живееха в сянката му. Избереше ли си жертва? Тя бе негова, никой не се изпречваше на среща му. Когато си наумеше да изтърбуши Елен, Лупатър, Емегацер, Бизон, бик или антилопа. Наверно през студения сезон сиви мечки бяха преминавали през владенията му, на север имаше други тигри. А в местността около реката живееха лъвове, никой от тях обаче не бе съперничил на неговата мощ. Беше отстъпвал единствено когато срещаше неуязвимия носорок или дебелокракия мамут, тъй като му се виждаше, че мъчно ще ги надвие. Никога не бе срещал такова странно създание и почуда сковаваше тялото му. Беше рядко животно, съществувало в далечни времена, този вид бе на изчезване от хилядолетия. Дълбоко в себе си тигърът си даде сметка, че той е посилно от него, по-опасно и също тъй бързо, но поради продължителното надмощие не бе свикнал да се поддава на страх. Раздвоение пролича в действията му. Докато врагът приближаваше, той не отстъпваше, а по-скоро се отдръпваше. Видът му бе все тъй застрашителен. Когато разстоянието помежду им намаля съвсем, от могъщата град на Тигарулава се изтръгна ръмжене. Той се долепи до земята и нападна с скок от близо 25 лакти. Тигарът отстъпи. При втория скок не изполи на Изполина понечи да победне. Отказа се. Обърна се отново яростно, зелени пламъчета заискриха в жълтите му очи, приемаше сражението. Вече не беше сам. Сред тревите се бе появила тигрица, блестяща, неудържима и великолепна. Тя се притичваше на помощ на своя другар. На своят гигантският лъв се подволми, осъмни се в силата си. Може би в този миг щеше да се оттегли и да признае правото на тигрите, но противникът му... Възбудено отрева на приближаващата се тигрица, си позволи да предприеме нападателни действия. Огромният хищник бе готов да се примири и да отстъпи ловното поле, но страхотните му мускули, споменат за месата, които бе разкъсал за костите, които бе счупил, просто го потикваха да накаже предизвикателството. Само един скок го делеше от тигъра. Той се хвърли, но не достигна целта си. Противникът му се бе дръпнал и направи опит да го достигна отстрани. Пещерният лъв се спря, за да даде отпор. Вчепкаха се ногти и челюсти, зачаткаха зъби, чу се хрипкаво сумтене. Тъй като бе подребен, тигърът се мъчеше да се вкопчи в грехляна на врага, за малко не успя. Внезапено да го отблъсна, могъща лъпа го повали и гигантският лъв разкъса корема му. Като симилиани се изсипаха червата, Алена кръв рупна по тревата, страховит рев разтърси саваната. Тигарулъват вече трушеше ребрата му, когато тигрицата дойде до тях. Тя нерешително душеше мириса на топла плът, усещайки поражението на своя другар, изръмжа призивно. Чул си кратко, тигърът се надигна, завладян засетен път от желание за бой, но още с първата крачка повлеклите се черва го спряха и той остана неподвижен, сучи в които животът още не бе угаснал, и с отмаляващи лапи. Тигрицата инстинктивно усети колко малко сили оставаха на оня, с когото бе делила пърхъщите жертви, с когото бе отглеждала малките си, с когото бе защищавала своя род срещу безбройните клопки. Смът на обич разтърси хищницата, в един миг тя си припомни преживените заедно борби, радости и страдания. После законът на природата на Ча проумя, че се е срещнала с сила, по-велика от силата на тигрите и цяла тръпнеща от жажда за живот, побегна към гората с глух вопъл, отправяйки последен поглед назад. Гигантският лъв не я последва, наслаждаваше се на превъзходството на своите мускули, поемаше вечерния въздух, пропит от дъха на приключението, на любовта и на дивеча. Тигърът вече не го безпокоеше, все пак не го изпускаше из очи. Не се решаваше да го доубие, защото бе предпазлив и се боеше да не получи някоя излишна рана след победата. Бе настъпил часът на аления здрач, той се просмукваше в гъстата гора бавно, непредвидимо и коварно. Дневните животни замлъкнаха. От време на време се чуваха вълчивой, кучешки лай, ехидното кискане на хиената, замиращият писък на някоя хищна птица. Квакането на жъбите или пък проскърцваше окъснял скакалец. И докато слънцето потаваше зад безбрежното море от хребети, на изток величествено се издигна луната. Не се виждаха други зверове освен двата хищника, по време на сражението бизонат се бе измъкнал, в полумрака хиляди чувствителни ноздри разпознаваха злокобните присъствия. За сетен път гигантският лъв усещаше колко слаб е в своята сила. Безчислени жертви потръпваха из хръсталаците и полянките, и въпреки това всеки ден той бе изложен на мъките на глъда. Навсякъде го господираше острата му миризма, тя го издаваше посигурно от вървежа му, от шумоленето на пръста, на тревите, листата и клоните. Растилаше се около него, отвратителна и безмилостна, в мрака ставаше осезаема и дори във водата носеше ужас и спасение на слабите. Усетеха ли я, всички бягаха, криеха се, изчезваха. Земята опустяваше, животът замираше, плячката се изгубваше, като че ли звярът оставаше сам в целия свят. Нощта настъпваше, великанът бе гладен. Напуснал ловните си полета поради бедствие, той бе прекусил потоци и реки, без и с непознати местности. Сега, след като бе извоювал нова площ с победата си над тигъра, той вдишваше вятъра и търсеше миризма на месо. Плечката бе далеч от него, едва надушваше пълзещите в тревата животинки, няколко гнезда на дребни птички, две кацнали върху черните клони на една топола чапли, чиято бдителност звярат не би могъл да изненада дори ако се умееше да се изкатери по дървото, впрочем, откакто бе достигнал сегашния си ръст. Можеше да се изкачва само на ниски дънери и на дебели клони. Гладът го накара да се обърне към топлия дъх, който се носеше от вътрешностите на победения, приближи се до него, разшири ноздри, мирисът бе противен като отрова. Нахвърли се нетърпеливо върху тигъра, пречупи гръбнака му и започна да броди из околността. Привлякоха го стърчащите каменни блокове. Вятърът не духаше откъм тях и понеже обонението му не можеше да се сравни с обонението на вълците, той не бе усетил присъствието на хората. Когато се приближи, разбра, че тук има плячка, и дишането му се ускори. Олхамрите наблюдаваха със свити сърца едрото ловище на хищника. Откакто е мегацерът бе избягал, пред очите им се бяха развили всевъзможни зловещи събития от които всяко живо същество би се разтреперало. Фаление залез видяха как тигаролавът се въртеше около тяхното убежище, моцуната му се доближаваше до пролуките, очите му ги пронизваха с зелени искри. Цялото му същество издаваше нетърпение и глад. Когато стигна до отвърстието, през което се бяха вмъкнали хората, той се приведе, опита се да напаха вътре главата и раменете си, странниците се оплашиха че блоковете може да се разклатят. При всеки напън на огромното тяло нам и гъл се сгърчваха и възкликваха ужасено. Но усещаше в себе си омраза, омразата на преследваната жертва, на новосъзрелия разум срещу древния инстинкт и несломимото му могъщество. Тя се усили, когато чудовището започна да рови земята. Макар гигантският лъв да не бе свикнал дарие, той умееше да разширява проходи и да събаря препятствия. Хората изтръпнаха, но оклекна и му нанесе удар с тежкото си копие, оцели звяра в главата, той изрева гневно и спрядарие. дарие. Блестящите му очи се взираха в мрака, виждаше добре на тъмно, ясно различаваше трите създания и близостта им го дръзнеше още повече. Отново започна да обикаля и да разглежда отворите, всеки път стигаше до оня през който бяха влезли хората. Накрая започна да рие пак, но в скопието го прекъсна и макар и да не го изненада толкова, го застави да се отдалечи. Смъглявия си разум проумя, че няма как да се провре през този вход, но не се отказа от плячката, надяваше се някак да я докупа, след като беше тъй близо. Пое въздух за последен път, хвърли още един поглед към хората и като че престана да им обръща внимание. Отправи се към гората. Тримата странници изпаднаха във възторг, обежището им се стори още посигурно, с наслада вдъхваха уханието на нощта, за миг сетивата им сякаш станаха поостри, а мускулите, постегнати, неизброими чувства преизпълваха грубоватите им души и им откриваха първичната красота на природата, обичаха живота и земята наоколо, вкусваха нещо, което обемаше наведнъж всички неща. Щастието им сега идеше отвън и не бе свързано с определено човешко деяние. И тъй като не можеха и дори не им хрумваше да изразят с думи това усещане, те се спогледаха и се разсмяха с този заразителен, весел смях, който разцъфтява единствено върху лицата на хората. Знаеха, че гигантският лъв вероятно щеше да се върне, но тъй като нямаха ясна представа, що е време, пък и това само би им навредило. Те се наслаждаваха пълноценно на настоящето. Вечерният здрач сякаш никога нямаше да се смени с сутринна дрезгавина. Както си му беше обичай, но остана да будърствува пръв. Не му се спеше. Гау и нам задрямаха, а той, възбуден от битката между тигъра и гигантския лъв, усети как в главата му нахлуха натрупаните от преданията и от преживелиците впечатления. Между тях имаше смътна връзка, те съставляваха познанието за света. Алхамрите имаха вече широк поглед върху този свят. Те познаваха хода на слънцето и на луната, смяната на тъмно със светло и на светло с тъмно, на студения сезон с топлия, известно им бе как текат потоците и реките, как хората се раждат, стареят и умират, колко много видове животни има и колко различни са те по нрав и по сила, как растат дърветата и тревите. Как се правят копие, брадва, тояга, търгало, харпун и как трябва да си служиш с тях, как се обръщат ветровете и как се движат облаците, колко своеволен е дъждат и колко жестока е светкавицата. Най-сетне познаваха огъня, най-страховитото и най-чудното измежду всички живи неща. С своята сила той можеше да унищожи цяла савана, цяла гора заедно с мамутите. Носорусите, лъвовете, тигрите, Мечките, биковете и бизоните, които се изпречеха на пътя му, животът на огъня винаги бе изпълвал на с благоговение. Също като звяр и той се нуждаеше от плячка, хранеше се склони, си съхнали треви, смаз, ставаше все по-голям. От всеки огън се раждаше друг, всеки огън можеше да умре. Но речеше ли един огън да расте, нищо не бе в състояние да го спре? Дори да го режеш на безброй парчета, всяко парче заживяваше отделно. Ако нямаше храна, намаляваше, превръщаше се в маничка пчела, в муха, но можеше да се възроди от стръкче трева и да добие размери колкото цяло тресавище. Беше животно, но и не беше. Нямаше лапи и не пълзеше, а изпреварваше всички антилопи, нямаше крила, а се издигаше чак в облаците, нямаше уста. А фучеше, ръмжеше и ревеше, нямаше ръце или ногти, а сграбчваше всичко около себе си. Много обичаше, мръзеше го, боеше се от него. Като дете бе страдал от неговите ухапвания, знаеше, че той не проявява добрина към никого, че е готов да разкъса уния, които го поддържат, че е по-подъл от хиената, По жесток от пантерата. Но тъй приятно бе да седиш край него. Той караше злобния хлад на нощта да отстъпва, носеше от мура, вдъхваше сила на беззащитните хора. Скупнеш се взираше на в полумръка под безалтовите блокове и му се привиждаха огнището на племето, от блясъците по лицето на гъмла. Изплувалата луна му припомняше далечен пламък. От кое ли място на земята изскача луната и защо никога не угасва, също както и слънцето? Тя намалява в някои вечери е също като слабичък огън, който мъждука върху сламка. После се разгаря отново. Наверно има скрити хора, които я поддържат и разпалват според времето. Тази вечер тя е ярка. Отначало не блести много и е само на височината на дърветата, но постепенно се издига нагоре и започва да свети посилно. Наверно скритите хора са и кратко подхвърлили повечко сухи клонки. Докато синът на леопарда мечтае за тия неща, нощните зверове кръстосват наоколо. Безшумни сенки се промъкват през тревата. Той разпознава остромоцунестите и скопливите мишки, аготита едно, пъргавите белки, гъвкавите като змии на после се появява Елен с широко разклонени рога, който лети като стрела срещу луната. Наозърва сухите му крака. Толовището му с цвят на пръст и на дъбова кора, мощните израстъци, почти долепени до гърба му. Той изчезва мигновено. Излизат вълци с заоблени глави, с остри муцуни, цуни, с подвижни и яки лапи. Коремите им са светли, отстрани и на гърба козината им е червеникава, черна ивица очертава гръбнака, вратовете им са дебели, в походката им има нещо лукаво, хитро и загадъчно. Подсилена от косо разположените очи. Надушват елена, но влажният нощен въздух го е предупредил за присъствието им и той е набрал достатъчно преднина. Чувствителните ноздри долавят отслабването на миризмата, вълците разбират, че животното е вече далеч. Въпреки това прекосяват съваната и най-бързите от тях навлизат в гасталака. Явно гонитбата е безсмислена. Всички се завръщат бавно и разочаровано, някои вият и скиндят. После отново започват да душат околността. Не откриват нищо наблизо, освен трупа на тигъра и скритите между камъните хора, твърда опасна плячка и месо, което отвръщава вълците, колкото и да са лакоми. Все пак те се насочват натам, като заобикалят скривалището на хората. Отначало вълците се поразходиха около останките на звяра. Бяха извънредно предпазливи и не вършиха нищо случайно. Най-сетне понетърпеливите се приближиха. Докоснаха смуцони главата на тигъра, огромната му полурастворена паст, от която някога бе излизал зловонен и страховит дъх, подушиха толовището, заблизаха алените рани. Никой обаче не захапа горчивото, отровно месо, което единствено стомасите на лешоедите и хиените могат да смелят. До ушите им достигна звук, който усили тяхната наувереност, нещо средно между вопъл, вой и кикутене. На лунната светлина изкочиха шест хиени. Имаха особена походка, яки, изтъняващи към опашката толовища и слаби задни крака. Тия кривоноги животни с къси челюсти, способни да чупят лъвски кости, с очи, с остри уши и твърда козина се мятаха насам на там. Криволичеха и подрипваха като скакалци. Вълците усещаха как отвратителната им воня става все по-силна. Бяха едрии мършоеди, със страхотните си зъби съперничаха на тигрите. Но те се биеха само ако ги нападнат, а това не им се случваше, защото никой звяр не се лакомеше за смръдливото им месо и всички другия маршоеди бяха послаби от тях. Макар да съзнаваха превъзходството си пред вълците... Те обикаляха неуверено под лунните лъчи, приближаваха се, отдръпваха се и от време на време надаваха сърце раздирателни вопли. Най-сетне в купом се хвърлиха напред. Вълците не оказаха съпротива, известно им бе, че са побързи и останаха наблизо. След като пренебрегнатата плячка им се изплъзна, започнаха да съжаляват за нея. Брудеха около хиените и токо надаваха неочакван вой или хитро се преструваха че нападат, като се забавляваха от тревогата на неприятеля. Хините налетяха върху трупа с мрачно ръмжене, щеше да им бъде по-приятно, ако той бе загнил и разложен, но напоследък храната не им стигаше, а и присъствието на вълците ги караше да ръфат още побързо. Отначало изядоха вътрешностите, разрушиха ребрата секите си зъби, измъкнаха сърцето, белите дробове, черния дроб и грапавия. Изплезен в агонията език. Мъртвата плът означаваше за тях живот, удоволствие бе да пируват, вместо да скитат с празен корем и помътено съзнание. Вълците напълно ги разбираха, самите те на празно бяха дебнали цялата вечер различните миризми, дошли от въздуха или от земята. Разярени и недоволни, някои от тях се приближиха да подушат каменните блокове. Един дори си главата през някакъв отвор, но презрително го перна копието си. Олучен по рамото, звярат за подскача на три крака с жалостиво скимтене. Тогава всички с престорена заплаха нададоха силен и злобен вой. Червеникавите им тела се извиваха под лунната светлина, очите им блестяха от жажда за живот и от страх, олигавените им забилъщеха. Лапите им се плъзгаха с тихо шумолене по земята или застиваха в очакване. Гладът им ставаше все понепоносим. Но тъй като знаеха, че скритите зад безалта същества са хитри и яки и могат да бъдат победени само с внезапно нападение, те престанаха да се суетят. Срамжене и размяна на някакви техни знаци направиха нещо като ловен съвет, някои клечаха на задните си лапи с зейна в очакване уста, а други не можеха да се окрутят и се отъркваха у съседите си. Старите се мъчеха да се наложат. Особено един грамаден вълк със светла кузина и жълтеникави зъби. Всички го слушаха, гледаха го и го душеха почтително. Но не се съмняваше, че те си имат език, нали се разбираха как да направят засади, как да обградят дивеча, как да се редуват в преследванията, как да си разделят плячката. Оглеждаше ги любопитно, сякаш бяха хора. Опитваше се да разбере намеренията им. Една група преплува реката. Останалите се пръснаха из гастълъка. Сега вече се чуваха само хиените, които ръфаха трупа на тигъра. Звездите бледнееха пред ярката, леко нащърбена луна, послабите измежду тях изобщо не се виждаха, посветлите тъмнееха, сякаш бяха потънали в дълбока вода. Особена дрямка бе налегнала гората и саваната. От време на време в синия въздух прелиташе кокомявка. Размахала безшумно меките си крила, Или пък множество жъби покрякваха от листата на водните лилии и от ниските клони, нощни пеперуди се сблъскваха в треперливия си полет с подскачащите в сумръка прилепи. най сетне не се чувой. Той се носеше по реката и от дълбините на храстълъка, но разбра, че вълците са подгонили някакъв дивеч. Твърде скоро се убеди в това. Едно животно изскочи на открито. Приличаше на кон с тесен Кош кож, по цялата дължина на гръбнака му имаше тъмна ивица. Пъргаво като елен, то препускаше, подгонено от три на особено бързи вълка, които можеха да го хванат само случайно или благодарение на своята издръжливост. Впрочем вълците нарочно не развиваха голяма скорост, а предупреждаваха свой за тайните си другари. Скоро и те се появиха, дивото магаре разбра, че е опръжено. То спя с разтреперани крака и се озърна наоколо, преди да вземе решение. На всички страни пътят бе препречен, освен на север, където се виждаше само един стар сив вълк. Обсъденото животно се насочи натам. Старият вълк невъзмотимо го остави да се приближи. Когато то стигна до него и се накани да го заобиколи, той нададе глух вой. Тогава върху едно възвишение изникнаха три нови вълка. Дивото Магаре се спря с протяжен вопъл. Усещаше как от го дебнат смъртта и болката. Затворен бе той е простор, сред който гъвкавото му тяло бе преодоляло толкова уловки, нито хитрината, нито бързите му крака, нито силата можеха да го спасят. Няколко пътито завъртя глава към безмилостните същества, които не се хранеха с трева и листа, а с живо месо, отправи смътна молитва към тях. С глухо ръмженете стесняваха кръга, в очите им плъмтяха безброй убийствени пламъчета. искаха да оплашат дивеча, тъй като се боеха от твърдите му копита, някои го залъгваха, като се нахвърляха срещу него, за да не може да се пази отстрани. Най-близките вече бяха само на няколко лакти. Тогава победеното животно трепна и като потърси засетен път спасение в бързината, се хвърли отчаяно. За да разкъса обкръжението и да се измъкне от него. Повали първия вълк, събори втория, опияняващият простор се откри пред него. Нов звяр се намеси внезапно, хвърли се върху беглеца от страни и други впиха в него острите си зъби. Животното зарита безнадежно. Един вълк се търколи в тревата с разбита челюст, но върху шията на дивото магаре е зейна рана. Толовището му се обагри с кръв, хищни челюсти струшиха костите на два от краката му, то се строполи сред вихрушка от моцуни, които го разкъсваха живо. На опогледа известно време това тяло, в което още имаше дъх, мъка, съпротива срещу смъртта. Вълците с радостно ръмжене ръфаха крехкото месо, лучеха топлата кръв, нов живот изпълваше ненаситните търбуси. От време на време някой от постарите се обръщаше неспокойно към хиените, те биха предпочели тази вкусна и далеч и гадна плячка, но знаеха, че и най-тихите животни стават смели, щом им се наложи да защищават нещо извоювано с усилия, бяха видели как вълците догонват и повалят дивото магаре. Примириха се с жилавия труп на тигъра. Луната бе изминала една четвърт от нощния си път. На обеза Дрямал сега бдеше гал, той различаваше смътно реката, която ромолеше сред дълбоката тишина. Отново стана неспокойно, в гасталака се вдигна врява, рява, дръвчетата запокаха, вълците и хиените вдигнаха едновременно укървавените си муцуни. Гал се наведе напред в сянката на камъните, ослуша се, напрегна зрението и обонянието си. Пред смъртен вопъл, крата крев и клоните се разтвориха. Гигантският лъв излезе от гората, стиснал в зъбите си лопътър. До него гъвкаво, като змия, пристъпваше тигрицата, все още смирена, но много поуверена. Двамата се приближиха до обежището на хората. Обзет от страх, Гау докосна на опорамото. Странниците дълго наблюдаваха двата хищника, тигърът лъват равномерно, с замах разкъсваше плячката, тигрицата бе несигурна. Стрескаше се и хвърляше коси погледи към Оня, който бе повалил нейния другар. Тежки опасения обзеха Нао и го накараха да затейдъх. Едно агути, латиноамерикански гризач. Бърпр, пета глава подкаменните блокове. Когато се сипна зората, гигантският лъв и тигрицата бяха все още там. Дремеха край трупа на лопатера, слънчев лъч хвърляше светло петно върху тях. Зазидените в своето каменно скривалище хора не можеха да откъснат поглед от страховитите си съседи. Щастие и радост изпълваха гората, съвъната и реката. Чаплите водеха своите малки на риболов, гмурците се шмугваха под водата като седефени светкавици, и стревичките и клонките пърполеха птички. Внезапно проблясване издаваше рибарчетата. Пъстрата сойка се перчеше със своята синьо сребристо червеникава премяна, а бъбривата и насмешлива свръка, кацнала на някое клонче. Поклащаше опашката си, която тулъщеше, то изглеждаше съвсем тъмна. Гървани и врани грачеха по скелетите на дивото магаре и на тигъра, разочаровани, че по костите нямаше и една емравчица, те се стрелваха към останките на лопатара. Тук обаче два едри пепеляви лешуя да им препречваха пътя. Тия птици с голи шии и студени воднисти очи не смееха да докоснат плячката на хищниците. Кръжаха, въртяха се, посягаха свонещите си клюнове и ги отдръпваха, като се поклащаха глупаво или се издигаха рязко нагоре. После застиваха, сякаш обзети от размисъл, и само главите им понякога трепваха внезапно. Осен мирналата се за миг и изчезнала в клоните рижа катерица никъде не се виждаха никакви животни. Миризмата на големите хищници караше всички да се спотаиват в полумрака или в сигурни убежища. Но смяташе, че гигантският лъв се е върнал, защото не е забравил ударите на копието му, съжаляваше за необмислената си постъпка. За ухамрите нямаше съмнение, че зверовете ще се разберат и всеки на свои ред ще дебне пред скривалището им. В главата му изплуваха разкази за неукротимата злоба и упоритост на различни животни, оскърбени от човека. От време на време гърдите му се изпълваха с ярост, той се изправяше и размахваше тоягата или брадвата си. Гневът му се оталожваше бързо, макар да бе победил сивия мечок, не вярваше, че човекът може да се мери седрите хищници. В тъмната пещера бе постигнал успех с хитрост. Но нямаше как да се справи с гигантския лъв или с тигрицата. А не виждаше друг изход, освен да се бие, трябваше или да умрат от глад под камъните, или да се възползват от момента, когато тигрицата щеше да остане сама. Дали може наистина да разчита на нам и на гао? Разтърси се, сякаш му бе станало студено, срещна настойчивите погледи на другарите си. Прииска му се да покаже своята сила, да ги успокои. На се измъкнаха от зъбите на мечука, ще се измъкнат и от ноктите на големия лъв. Младите ухамри се извърнаха към дремещите ужасни зверове, но откликна на мислите им: Големият лъв и тигрицата няма да останат все заедно. Гладът ще ги раздели. Когато лъвът отиде в гората, ще се бием, но на Мигъл трябва да изпълняват моите нареждания. Думите на водача събудиха надежда в сърцата на младежите. Дори ги не им се струваше та изкрашна, щом щяха да се сражават редом снал. Синът на топулата, който винаги се обаждаше пръв, викна. Нам ще ти се подчинява до смъртта си. Другарят му вдигна и двете си ръце. Гау не се бои от нищо, щом е снал. Водачът ги загледа с топло чувство, в гърдите им сякаш бе нахлола цялата мощ на естеството. Съпроводена от безбройни изразими усещания. Нам игъл нададоха боен вик и размахаха бръдвите си. Зверовете подскочиха при този шум, странниците закрещеха още попредизвикателно, хищниците нададоха гневно ръмжене. После отново настана покой, светлина озари гората, сънливостта на зверовете бе поуспокоила бързо ногите животни и те шум се промъкваха към реката, от време на време лешоедите откъсваха по някоя мръвка. Чешките на цветята се разтваряха към слънцето, животът се надигаше тей наокрутим и многолик, че сякаш се канеше да завладее самото небе. Тримата мъже чакаха търпеливо също като животните. Понякога нам игъл задрямбаха. Подобно на мамутите, вълците или кучетата на оградеше постепенно разни неясни планове. Разполагаха смесо за още едно ядене, но започваше да ги мъчи жажда, Та или иначе все щяха да издържат няколко дни. Наздрачаване гигантският лъв се изправи. Хвърли огнен поблед към каменните блокове, за да се увери, че враговете му са още там. Навярно вече не си спомняше какво точно се бе случило, но желанието му за мъст се разпалваше и поддържаше от миризмата на ухамрите. Той сумтя едно и отново обиколи отворите на убежището им. Като си спомни най-сетне, че тай крепост е непристъпна и нещо в нея буде лошо, престана да броди и се спря при трупа на лопатара, който бе почти непокътнат от лешоедите. Тигрицата вече го чакаше. За кратко време изядоха останките, после гигантският лъв обърна към тигрицата червеникавата си глава, като че някаква нежност бе обзела дивия звяр, тигрицата замърка и се затъркаля в тревата. Тигаролавът отърка моцуната си о гърба на своята другарка, близная с гръпавия си и гъвкав език. Тя се оставяше на лъските му, притворила зеленикавите си лъскави очи, после отскочи и доби почти заплашителен вид. Самецът изръмжа глухо и галевно към заигралата се вздрача тигрица. В оранжевите отблясъци тя приличаше на танцуващ пламък, Изтягаше се като огромна змия, пълзеше в тревата, спотайваше се, а после правеше огромни скокове. Отначало неподвижен, стъпил здраво на тъмните си лапи, са запалени от слънцето червени огънчета в очите, нейният другар се спусна подири и кратко. Тя побягна, шмогна се в една есенова горичка и той я последва пълзешком. Като видя звъровете да изчезват, намрече. Отидоха си. Трябва да прекосим реката. Ниманам вече няма уши и не може да души с нос си. Отвърна Мунао. Или смята, че може да бяга по-бързо от големия лъв. Нам света глава, тежко сумтене се носеше от ясеновата горичка и придаваше неумолим смисъл на думите, изречени от водача. Войнат проумя, че макар сега зверовете да не дремеха край безалтовите блокове, опасността бе всета и близка. Независимо от това надеждата се прокрадна в сърцата на ухамрите. Тък му поради своята близост тигър и тигрицата неминуемо щяха да потърсят бърлуга. Едрите хищници рядко живеят на открито, особено през дъждовния сезон. Пълещото слънце потъна в мрак, пред очите на тримата мъже и те изпитаха онзи за страх, от който настрахват тревопасните изполя и гори. Още по-силен стана той, когато враговете им се завърнаха. Походката на гигантския лъв бе тържествена. Дори някак натежала, тежала, тигрицата игриво се усъкваше около него. Приближиха се и задушиха пак убежището на хората в мига, когато аленото светило изчезваше, когато безграничен трепет и рев на гладни зверове изпълни простора. Чудовищните муцуни се доближаваха отново и отново до улхамрите, плъмтящите зелени очи танцуваха пред тях като светлинки над тресавище. Най-сътни приклекна... А другарката му се промакна през тревите да търси плячка из хръсталаците около реката. Етри звезди се разгоряха по бездънния небосклон. Из целият простор замигаха тия неизменни светли точици и архипелагът на Млечния път се открои с всичките си заливи, проливи и ярки островчета. Гао и Намдори не поглеждаха небесните тела, но обаче не беше безразличен към тях. Те изпълваха тъмната му душа с едно потънко усещане за нощта, за мрака и вселената. Той вярваше, че са обикновени късчета жарава и се пръсват различно всяка нощ, но някои се появяваха все на едни и същи места. От целодневното принудително бездействие в него се бе натрупала енергия, черният гасталак наоколо и маничките небесни светлинки го изпълваха с мечти. Сърцето му преливаше от възторг и той се чувствуваше някак поздраво свързан с земята. Лунните лъчи пробиха през клоните. Те озариха приклекналия сред високите треви гигантски лъв и тигрицата, която бродеше съваната и гората с намерение да подгони насам някое животно. Действията и кратко разтревожиха водача. Накрая тигрицата до толкова се отдалечи под дърветата. Че можеха да започнат бой с нейния другар. Ако нам и Гъл бяха равни по сила на Нао, той навярно би си опитал късмета. Измъчваше го жажда. Тя измъчваше още повече нам, макар да не му беше ред да бодарствува, не можеше да заспи. Очите на младия Охамър блестяха трескаво в мрака, дори на обе някак мърлушен. Никога не се бе чувствувал тъй откъснат от своето племе. Това островче от живи същества, извън което бе като изгубен сред безнилосната шир. Привиждаха му се лицата на жените, те излъчваха по-нежна, повярна и по-трайна сила от мъжките лица. Все тъй умислен, той за спасония лексън, който и най-дребната промяна в обстановката може да прекъсне. Времето се изнизваше под звездите. Нео се събуди чак, когато тигрицата се завърна. Не носеше плячка, изглеждаше уморена. Тигароловът се надигна, подуши я и на свой ред тръгна да ловува. И той мина покрай реката, прита се в храстите и навлезе в гората. Много следеше напрегнато. Не веднаш понечи да събуди другарите си, нам най не бе задрямал, но верният усет му подсказваше, че звярат още не се е отдалечил достатъчно. Най-после се реши, докосна раменете на войните и когато те се надигнаха, промълви. Готови ли са нам Игъл да се бият? Отговорът бе, синът на антилопата ще последва нао. Нам ще се бие Скопие и Хърпун. Двамата войни наблюдаваха тигрицата. Тя лежеше, но не спеше, бе на штрек, с гръб към тях, на известно разстояние от безълтовите блокове. По време на своето бдение на обезшумно бе разчистил изхода. Ако тигрицата ги усетеше веднага, само един или двама от тях щяха да успеят да се измъкнат от обежището. След като провери Фред Лиса оръжията му, но избута навън харпуна и брадвата си, после запълзя крайно предпазливо. Има късмет, воят на вълците и крясъкът на улицата заглушиха лекия шум от триенето на тялото му в земята. На открито. през отвора се показа главата на гъл. Младият войн изскочи рязко, тигрицата се обърна и загледа в втренчено страниците. Изненадата и кратко попречи да нападне веднага, така че нам също успя да се измъкне. Едва тогава тигрицата направи първия си скок, като изрева призивно, после, без да бърза, се приближи до хората, убедена, че няма как да избягат. Същевременно те вдигнаха копията си. Нам Намправ трябваше да метне своето, после гао, и двамата щяха да се целят в лапите. Синът на туполата издебна коден случай. Оръжието свистя, улучи твърде високо, близо до рамото. Може би разстоянието бе голямо или острието се бе плъзнало криво, защото тигрицата явно не усети никаква болка, заръмжа и ускори ход. На свой ред и хвърли копието си. Не оцели животното, то успя да отскочи. Беше ред на нао, той беше посилен от другарите си и можеше да нанесе опасна рана. Запрати копието, когато тигрицата се бе приближила на 20 лъкти разстояние, умери е в тила. Раната нея е спря и тя се хвърли напред. Връхлетя стремително върху тримата мъже, Гау се строполи с раздрана от ногтите град. Наобесто варил тежката си тояга, тигрицата ревна с чупена лапа, а синът на тополата е нападна с голямото си копие. Тя се изви светкавично, събори нам на земята и се изправи на задните си лапи, за да скрапчи нао. Чудовищната паст го облъхна с горещ, зловонен дъх, остри ногти се впиха в него. Той замахна отново стоягата. Виейки от болка, зашеметената хищница пусна странника и той успя да и кратко струши още една лапа. Тигрицата се завъртя объркано, като дереше въздуха и се опитваше да се задържи изправена, ато ягата неуморно я налагаше. Животното падна и не можеше да го довърши, но се тревожеше за ранените си другари. Гъл се бе изправил, от трите дълбоки дръскотини по градта му се стичаше кръв и го обагряше цял. Намлежеше шеметен с няколко леки на пръв поглед рани, силна болка го пронизваше в гърдите и в кръста, не можеше да се вдигне. Отвърна на въпросите на Ноу като в просеница. Тогава водачът попита, Може ли Гал да дойде до реката? Гал ще дойде до реката, промълви младият Охамър. Но се просна по корем, долепи ухо до земята, поеда дълбоко въздух нищо не личеше гигантският лъв да се приближава и понеже се бяха скорещили от битката, а жаждата им бе станала нетърпима, водачът вдигна нам на ръце и го пренесе до водата. Там помогна на гъл да се напие, самият той също пи насита, освежи и нам, като изля няколко шепи вода в устата му. После се опъти отново към безалтовите блокове, като притискаше нам до гърдите си и подкрепеше залитащия гъл. Олхамрите изобщо не умееха да лекуват рани, покриваха ги с шума и по-скоро животинският усет, а не човешкият разум им подсказваше да избират по-миризливи растения. Но се измъкна пак, за да откъсне листа от върба и мента, посмачка ги и наложи с тях гърдите гъл. Кръвта вече не течеше толкова обилно, раните очевидно не бяха смъртоносни. Нам се посъвзе малко, макар крайниците му, особено краката. Да бяха още безчувствени. Нао не пропусна да каже това, което трябваше. Нам и се биха добре. Синовете на Охамрите ще възхваляват храброста им. Лицата на младежите се оживиха, те се радваха, че отново са присъствували на победата на своя водач. Нао повали тигрицата, промълви глухо синът на антилопата, както повали и сивия мечок. Няма посилен воин от Нао. Простена нам. Тогава синът на леопарда повтори думите на надеждата с такова убеждение, че възвърна сладостното упование на ранените в бъдещето. Ние ще си възвърнем огъня. После добави, големият лъв е още далеч. Но отива да търси дивеч. На обикаляше по откритите места, особено около реката. От време на време се спираше при тигрицата. Тя бе жива. Беше цяла в кръв, но очите и кратко светеха все така че следеше високия човек, който се разхождаше около нея. Раните по хълбука и по гърба бяха леки, но лапите и кратко дълго нямаше да заздравеят. Но се спираше до победената хищница, смяташе, че и тя възприема нещата като хората и й кратко викаше. Но счупи лапите на тигрицата. Сега тя е по-слаба и от вълчица. Штом войнат се приближеше, тя се надигаше и ръмжеше от яд и от страх. Той вдигаше тоягата си. Нъл може да убие тигрицата, а тигрицата не може да стори на нъл нищо с ногтите си. Разнесе се някакъв шум. Нъл пропълзя във високата трева. Появиха се сърни, явно подгонени от кучета, чието лай се чуваше ясно. Штом надушиха миризмата на тигрицата и на човека. Те се хвърлиха във водата, но копието на Нау извистява въздуха, улучи една от сърните в хълбока и течението я понесе. Той бързо заплува към нея. Довърши я с един удар на тоягата, вдигна я е на раменете си и я понесе към скривалището Тичешкум, тъй като долавеше близка опасност. Тък му се провре между камъните и от гората изскочи гигантският лъв. Шеста глава Бягство в нощта. Шест дни бяха изминали от битката между странниците и тигрицата. Раните на гъл се бяха затворили, но войнат още не можеше да си възвърне изгубената от кръвоизлива сила. Нам вече не изпитваше болки, но единият му крак все още беше малко схванат. Нетърпение и безпокойство измъчваха на о. Все по-продължителни ставаха нощните отсъствия на гигантския лъв, тъй като животните вече бяха усетили неговата близост, тя изпълваше сумрачния лес, витаеше застрашително над речните брегове. Тъй като бе лаком, а и трябваше да храни тигрицата, не му беше леко, често и двамата гладуваха. Живееха по-лошо и по-наспокойно дори от вълци. Тигрицата се оправяше, тътреше се тъй бавно и съвъната с отслабналите си лапи, че но изобщо не се пазеше когато я дразнеше заради поражението и кратко. Не убиваше, тъй като грижата за нейното изхранване изтощаваше другаря и кратко и го принуждаваше да отсъства по продължително Постепенно между човека и усъкатената хищница се породи някаква връзка. Отначало ясните и болезнени спомени от битката будеха в нея гняв и страх. Тя се вслушваше с омраза в членоразделната реч на човека, в неравния му, променлив глас, тъй различен от ръмженето, виенето и рева. Надигаше мугащата си глава и се забеше със страховитата си паст. А той въртеше тоягата, замахваше с брадвата и повтаряше: Колко струват сега ногтите на тигрицата? Нау може да струши зъбите и кратко стоягата, да я изтърбуши с копието. Зана от тигрицата не е посилна от лупатар или антилупа. Тя посвикна с приказките му, с вида на оръжието. Вече не присвиваше зелените си лъскави очи, когато наблюдаваше този странен, издължен нагоре силует. И макар да си спомняше ужасните удари на тоягата, бе престанала да се бои от нови удари, тъй като всяко живо същество по природа е склонно да вярва на онова, което се повтаря. На всеки път вдигаше тоягата, без да я стоварва, и тя вече не очакваше да я заболи. От друга страна, понеже се бе убедила, че човекът е опасен, не го възприемаше като плячка, просто допускаше неговата близост. А за всички зверове допускането на нечия близост граничи с благоразположение. Наупък бе доволен, че е оставил тигрицата жива, така победата му бе по-дълговечна, по-убедителна. По, по тази причина той също се привърза до някъде към нея. След време Науна отиваше сам до реката. Когато гигантският лъв се отдалечеше, придружаваше гогъл, макар и с неуверена стъпка. Напиеха ли се, носеха вода на нам в една изкоробена дървесна кора. На петия ден се случи тъй, че тигрицата допълзе до реката, като се влъчеше по корем, за да пази лапите си, и залучи, неудобно надвесена стръмния бряг. Но и се разсмяха. Синът на леопарда рече. Сега и една хиена е посилна от тигрицата. Ако дойдат вълци, ще я убият. Напълни с вода изкорубената кора и предизвикателно я остави пред тигрицата. Тя изръмжа леко и пи. Това се видя забавно на странниците и на огребна отново вода. После насмешливо викна, тигрицата е забравила как се пие от река, но вопридобитата власт му харесваше. На осмия ден Нам и решиха, че са заекнали достатъчно, за да прекосят откритото поле и наподготви бягството за идната нощ. Нощта се случи влажна и тежка, в притъмнялото небе дълго блещукаха глинено червени от блесъци, треви и дървета се превиваха под ситния дъжд, листата падаха, шумолейки като слаби крила на насекоми. Грамовити вопли се носеха от дълбините на гасталака и на изтръпналата гора. Зверовете тъгуваха, а уния, които не бяха гладни, се свиваха в бърлугите си. През целия следобед тигър лъвът бе неспокоен, будеше се внезапно, в паметта му току изплуваше представата за сигурно убежище, като уная пещера, която бе обитавал преди бедствието. Той бе избрал една вдлъбнатина в съвъната и до някъде се бе настанил удобно там с тигрицата, но не се чувствуваше добре. Но си мислеше, че навярно тази нощ едновременно ще ловува и ще търси леговище. Нямаше да се върне скоро. Олхамрите щяха да успеят да прекусят реката, дъждецът бе отлично прикритие, той му креше земята, заличаваше мириса на дирите, а гигантският лъв и без това не умееше да върви по следа. Малко преди издрачаване звярат се засуети. Отначало по обиколи наоколо, убеди се, че наблизо няма дивеч, и навлезе в гората както предните вечери. Неопред пазливо изчака, поради влажното ухание на растенията миризмата на хищниците бе мъчно различима, шумоленето на листата и на дъждовните капки лъжеше слуха. най сетне на той даде знак и тръгна напред, а нам и гълго последваха отдясно и отляво. Така подредени... Те бяха в състояние да предугадят всяко чуждо присъствие и да наблюдават по-голяма площ. Първо трябваше да прекосят реката, при поръншните си излизания на обе открил брод, който стигаше до средата и кратко. После трябваше сплуване да се доберат до една скала и оттам отново имаше брод. Преди да се насочат нататък, войните нарочно объркаха следите си, повъртяха се известно време около реката като пресичаха и повтаряха дирите, спираха и тъпчеха на място, за да бъде пообедителна заблудата. Освен това не биваше направо да тръгват по бруда, доплуваха до него. На отсрещния бряг отново кръстосаха стъпките си, като описаха широки кръгове и сложни криволици, после откъснаха от съваната стиски трева и се измъкнаха, стъпвайки върху тях. Слагаха ги две по две и щом напреднеха, ги прибираха. И най-хитрият елен, и най-мъдрият вълк не можеха да се мерят в тия работи с човека. Когато изминаха така 300 или 400 лакти, сметнаха, че са предотвратили опасността от преследване и продължиха своя път право напред. Известно време вървяха мълчаливо, после нам и гауси подвикнаха, анал остри уши. В далечината се бе разнесъл рев, той се повтори три пъти, последва го още един. Посла брев. Нам каза: Това е големият лъв. Да побързаме. Промълви Нао. Изминаха стотина крачки, без нищо да смути покоя в тъмнината, после могъщият глас загърмя по-наблизо. Големият лъв е на брега на реката. Те ускориха крачка още повече, сега ревът не стихваше, пресеклив, остър, изпълнен с гняв и нетърпение. Странниците разбраха, че звярът тича по заплетените имдири. Сърцата й блъскаха в гърдите като клюна на кълвача по кората на дърветата, Чувстваха се беззащитни и слаби сред тежко надвисналия мрак. От друга страна, този мрак ги успокояваше, предпазваше ги дори от проникващите в тъмното погледи. Гигантският лъв можеше да ги гони само по следата, а ако прекусеше реката, щеше да се сблъска с човешката хитрост и нямаше да разбере откъде са минали. Страхотен рев раздра простора, нам и гъл се приближиха до нау. Големият лъв е минал през водата. Промълви гъл, вървете. Отвърна властно водачът, а съм се спря и се просна на земята, за да усеща по-добре трептенията и кратко. Ревът се повтори многократно. Нао се изправи и викна, големият лъв е още на другия бряг. Стържещият глас глъхнеше, звярат се бе отказал от преследването и се бе отправил на север. Едва ли друг толкова едър хищник обитаваше и с тия места, колкото до сивата мечка, бе рядка дори и фоня край, където на себе сражавал с нея. И навярно изобщо не се срещаше толкова далеч на юг. А тримата нямаше защо да се боят от леопарда или от голямата пантера. Вървяха дълго. Макар дъждецът да бе престанал, мракът бе все и непрогледен. Плътна завеса от облаци скриваше звездите. Не се виждаше нищо, освен скриците, които пробядваха по някои растения и по водните повърхности. Тук-там някой звяр и или се прокрадваше с шумолене. Сред мокрите треви се разнасяше ръмжене, ловуващите хищници виеха, ревяха и лайха. Олхамрите поспираха, за да доловят всеки звук. Всяка миризма, тия невидими белези, които животните оставят след себе си. Най-после нам и гъл започнаха да се изморяват. Намусещаше слабост в костите си, зарасналите рани на Гал взеха да парят, трябваше да потърсят обежище. Въпреки това изминаха още 4000 лакти, във въздуха се понесе влага, вятърът се усили. Очевидно наближаваха голяма вода. Скоро се увериха в това, като че всичко безпокойно. Едва ловим шум издаваше бягството на някое животинче или пък бърза сянка се емерваше и изчезваше с един скок. Накрая на ореши да се подслонят край една огромна черна топола. Дървото надали щеше да ги защити от зверовете, но как да открият в тъмнината скривалище, което да е и добро, и свободно? Махът бе пропит с влага, беше хладно. Това не безпокоеше улхамрите, те издържаха на лошо време не позле от мечките и от глиганите. Нам Игъл се отпуснаха на земята и мигновено потънаха в сън, наобдеше. Не чувствуваше умора, беше си отпочинал под безалтовите блокове, бе готов за дълги преходи, за незгоди и битки и реши да бодърствува повече време. Та да могат нам Игъл да съберат сили. Втора част Първа глава Пепел Дълго време седя тъй, обгърнато от непрогледния мрак, който ги бе задържал. После небето на изток просветна. Зората нежно докосна пухкавите облаци, сипна се като разпилени бисери. Не овидя, че пътят на юг бе преграден от езеро, очите му не съзираха отвъдния бряг. Повърхността на езерото леко играеше, странникът се запита дали да го заобиколят на изток, където се издигаха хълмове, или на запад където се простираше сивкава пустош, осеяна тук там с дървета. Още не се бе развиделило напълно, тих ветрец полахваше над вълните от към брега, във висените силно въздушно течение гонеше и разпръсваше облаците. Сред разкъсаните им кълбета се открои месецът в своята последна четвърт. Скоро извитото му очертание се отрази в огромния син водоем. Зорките очи на Нао различаваха цялата околност до самия хоризонт. В посоката на изгряващото слънце водачът съзрява звишение и растителност. До сега бледите лунни лъчи не бяха откроили ясно този път. На юг и на запад се простираше безбрежното езеро. Тишината, като че изпълваше целия простор от водната шир до сребристия сърп, ветрецът бе до толкова отихнал, че едва изтръгваше случайни въздишки от листъка. Не да натрупа нови впечатления след досадното бездействие, нао се отдалечи от тополата и се разходи по брега. Според разположението на земните гънки и на растенията местността се откриваше пред негото изцяло. То от части, източният бряг на езерото се виждаше по-ясно. Многобройни дири издаваха преминаването на стада и на хищници. Внезапно странникът потрепера и спря, очите и ноздрите му се разшириха. Сърцето му затоптя тревожно, обзето от неясен възторг, тъй силни бяха на хулите спомени, че пред очите му сякаш се появиха станът на ухамрите, димещото огнище и изразителното лице на гъмла. Сред зелената трева заеше опустошено място с угаснала жарава и недогорели съчки, вятърът още не бе разнесъл белезникавата пепел. Но си представеше мирния отдих, уханието на печено месо... Приятната топлина, лумналите алени пламъци, но в същото време виждаше и врага. Изпълнен с опасения, той коленичи предпазливо, за да разгледа следите на незнайните скитници. Скоро разбра, че войните са на брой три пъти колкото пръстите на двете му ръце и с тях няма жени, старци и деца. Това бе ловно разузнавателен отряд, каквито племената изпръщаха понякога на големи разстояния. Костите и другите останки потвърждаваха онова, което бе научил от дилите в тревата. За наоб е важно да узнае откъде идеха ловците и по какъв път бяха минали. Боеше се да не се окажат от рода на човекояците, които още през младостта на гун бяха обитавали на юг, по двата бряга на голямата река. Хората от този род надвишаваха по ръстул хамрите и всички останали родове, които вождовете и старците бяха виждали. Единствено те ядяха месото на себеподобните си, макар да предпочитаха месото от елени, глигани, лупатари, сърни, коне и диви магарета. Изглежда не бяха много наброи, известни бяха само три племена, а синът на риса, най-знаменитият и наумурен скитник сред улхамрите, бе срещал навсякъде единствено племена, които не вкусваха човешка плът. Завладян от тия спомени... Но продължаваше да изучава отпечатаните върху земята и по дири. Задачата не беше трудна, тъй като скитниците разчитаха на големия си брой и не си правеха труд да вземат предпазни мерки. Бяха поели на изток по край езерото и вероятно се стремяха да достигнат бреговете на голямата река. Странникът виждаше две възможности – да догонят отряда, докато не е стигнал до ловните си земи и да откраднат огън с хитрост или пък да го изпреварят, да се доберат преди него до племето, останало без най-добрите си войни, и да дебнат скуден случай. За да не объркат пътя, първо трябваше да тръгнат по дивите. Дивото му въображение му рисуваше през води, хълмове и равнини тия скитници, понесли със себе си върховната сила на човеците. Виденията на НАО бяха ярки като действителността, в него напираха енергия, жажда за подвизи, за борба. Войнат дълго време стои умислен, а ветрецът отихваше, замираше и чезнеше сред листата и тревите. Втора глава Засада край огъня Три дни вече охъмрите следваха човекояците. Отначало заобиколиха езерото и стигнаха до хълмовете, после навлязоха в местност, където се редуваха горички и поляни. Не срещаха особени трудности, защото скитниците се движиха невнимателно. Валеха големи огньове, за да пекат плячката си и да се опазят от хладните мъгливи нощи. От своя страна непрестанно измисляше хитрости, за да излъжа уния, които биха се опитали да ги проследят. Старайше се да минава по твърда почва, да стъпва по жилави треви, които се изправят бързо, следваше речните корита, прецапваше или преплуваше някои места. Където езерото образуваше заливчета, често заплиташе дирите. Въпреки тази предпазливост те напредваха побързо. В края на третия ден толкова се бяха доближили до човекуеците, че му се стори възможно да ги настигнат, ако повървят през нощта. Скоро на Игъл ще се нуждаят и от оръжията, и от смелостта си, каза той. Но ще сте ще видят отново огъня. Младите войни дишаха тежко, затеяваха дъх. Обзети от радостната представа за разигралите се пламъци или от мисълта за силния враг. Първо нека си отдъхнем. Добави синът на леопарда. Ще се приближим до човекояците, докато те спят, и ще се опитаме да измамим пазачите. Нам и гъл осъзнаха, че ги заплашва най-голямата от всички опасности, страшни бяха преданията за човекояците. По сила, по храброст и по жестокост те надминаваха всички други познати племена. Случвало се беше ухамрите да издебнат и да избият малки групи от тях, но в повечето случаи самите ухамри загиваха под ударите на острите им брадви и на дъбовите тояги. Според стария гун в жилите им течеше кръвта на сивата мечка, ръцете им бяха по-дълги от ръцете на другите човеци, телата им бяха също тъй космати както телата на Аго и на братята му. Миролюбивите племена се боеха от тях, защото те ядяха труповете на своите врагове. След като синът на леопарда изрече тия думи, нам и гъл разтреперани и сведоха глави, оставаше им време за почивка до средата на нощта. Надигнаха се, преди месецът до озари небосвода. Неопредварително бе проучил следите и те отново се отправиха напред сред мрака. Когато луната изплува, разбраха, че са се отклонили, но пак намериха пътя. Минаха последователно през гориста местност, покрай му чурище, прекусиха някаква река. Най-сетна от върха на едно възвишение, затайни сред бодливите треви, обзети от неудържимо вълнение. Те съзряха огъня. На мигал се тресяха, но стоеше неподвижен, краката му се подкусиха, задише тежко. След толкова нощи. Прекарани на студа, под дъжда, сред тъмнината, след толкова борби, с глъда, с жаждата, с мечока. С тигрицата и с гигантския лъв, най-сетне пред тях се бе появил ослепителният знак на хората. Насред една поляна, осеяна с въстъкови дравчета и явори, недалеч от някакво блат отлейха и припламваха на хвърлени в полукръг главни. Еморните им от блясъци обгръщаха, стопляха и променяха всичко наоколо. Алени буболечки, рубинени, гранатови и топазени светолки умираха, понесени от ветреца, пукаха и се разтваряха червени криле. Струйки пушек се извиваха нагоре и плъзваха по лицето на луната, пламъците се гърчаха като змии, диплеха се като вълни, разнасяха се като облаци. Хората спяха, завити с кожи от елени, вълци и муфлуни, обърнати с козината надолу. По саваната бяха пръснати брадви, Тоя ги и копия, двама войни пазеха. Единият седеше върху купчина сухи съчки, наметнат с с кожа, без да изпуска копието. Медни оттенъци играеха по лицето му, толкова космато дори покрай очите, че напомняше лисичи кожух. Беше обраснал с вълна като муфлун, под плоския нос широки ноздри стърчаха огромни бърни, дългите му ръце висяха като ръцете на дървесния човек, а свитите му крака бяха къси. Дебели и криви. Другият пазач кръчеше безшумно около огнището. От време на време спираше, ностреше уши и душеше тежкия, овлажнен от плоските изпарения въздух. Беше висок колкото нао, черепът му бе огромен, ушите му приличаха на вълчи уши, остри и подвижни, брадата и косата му растяха на кичури, между които се виждаше жълтеникава кожа. Очите му лъщеха в мрака. Пламъците им придаваха кърва в блясък, гръдните му мускули бяха изпъкнали, коремът, плосък, бедрата, източени, пищелите му напомняха острията на брадви, а ходилата му изглеждаха големи поради дългите пръсти. От тежкото му, яко като набик тяло се излъчваше огромна сила, но той не бе подвижен като ухамлите, пазачът бе спрял. Взираше се в хълма. Навярно го безпокоеше някакъв неуловим нов полъх, в който не разпознаваше нито животински мирис, нито мириса на хора от своето племе, обонението на другия пазач не бе толкова силно и той бе задрямал. Много близо сме до човекояците. Обади се тихо гъл. Вятърът ще ни издаде. Наокимна бояше боеше се повече от обонението на врага, отколкото от острия му поглед или от слуха му. Трябва да се преместим срещу вятъра. Додаде нам. Вятърът духа по дирите на човекояците, отвърна Нао. Ако заобиколим, те ще вървят по петите ни. Нямаше нужда от обяснения. На Мигъл непозле от всеки хищник знаеха, че плячката трябва да се следва, а не да се изпреварва, освен ако готвиш засада. Междувременно пазачът подхвърли нещо към своя другар, който му отговори отрицателно. За миг той като че се кънеше също да седне, но се отказа, закрачи към възвишението. Трябва да отстъпим, рече Нал. Потърси с поглед убежище, което би могло да притъпи миризмата им. Близо до хребета растеше голям хръст, охамрите се затейха там и тъй като ветрецът бе съвсем слаб, не можеше да ги достигне и да предупреди човека за им. Скоро пазачът се спря, дълбоко въздух няколко пъти и се завърна в стана. Дълго време ухамрите не помръднаха. Синът на леопарда обмисляше различни хитрини, възвил поглед към помръкващата светлина на огнището. Нищо не му идваше на ум. Наистина зорките очи не струват нищо, ако наоколо има препятствия, а по сетепта може да се върви тай тихо. Че дори антилопата и дивото магаре да не усетят нищо. Но миризмата се разпространява и остава там, от си минал. е единствено голямото разстояние и на вятър. Изла е чакал и високият войник вдигна глава. Отначало се заслуша мълчаливо, после тихо се изсмя. Много чакали има тук, рече той. На мигал трябва да се опитат да ударят някой. Другарите му го загледаха очудено. Той продължи, но още се притаи в този хръст. Чакалът е хитър също като вълка, никой човек не може да се приближи до него. Само че е винаги гладен. Нам и ще оставят едно парче месо и ще чакат малко повстрани. Чакалът ще дойде, ще се повърти, ще се дръпне. После пак ще се приближи и пак ще се отдалечи. После ще започне да се усуква около вас и около месото. Ако не помръднете, ако главите и ръцете ви останат неподвижни като камъни, след време ще налети върху месото, ще се хвърли и веднага ще изчезне. Вашите копия трябва да бъдат побързи от него, нам и га отръднаха да търсят чакали. Лесно е да се проследи чакал, гласът му го издава, той знае, че никой звяр не го счита за добра плячка. Двамата ухамри се натъкнаха на чекали край една фастъкова горичка. Бяха четири, чуплеха някакви изгризани до край кости. Не побегнаха от хората, наблюдаваха ги внимателно, завряскаха тихо, готови да хукнат. Щом на тръпниците им се сторят прекалено близо. Нам и га както им бе поръчал на Оставиха на земята голям късърнешко месо. Поотдалечиха се и застанаха неподвижни като в дръвчета. Чекалите ситнеха по тревата. Мирисът на марша притъпяваше страха им. Макар често да бяха срещали той изправен звяр, никой от тях не се безблъсквал с хитростите му. Въпреки това усещаха, че той е посилен от тях и се държаха на разстояние. А тъй като не им липсваше ум, тъй като знаеха, че опасностите дебнати по светло, и по тъмно. Бяха предпазливи. Дълго се въртяха около ухамрите, криволичиха, криха се между клоните на фастаците и изкачаха от тях, заобикаляха неподвижните тела. Изтукът се озари от светлината на полумесеца, а нетърпението още не бе надвило колебанията им. Но вече се приближаваха посмело, стигнаха на 20 лакти от примамката, спираха задълго, като издаваха неясни звуци. най не се поддадоха на лакомията си, Решиха се, хвърлиха се в купом напред, да не би някой да остане излаган. Всичко се разви дори по-светкавично, отколкото бе предрекал Но. Но и излетяха мигновено, те прободоха халбоците на два чакала, докато другите отмъкваха плячката, после бръдвите отнеха искрицата живота от телата на ранените зверове. Когато нам Игал донесоха двата трупа, Но им каза, сега можем да измамим човекояците. Миризмата на чакалите е много по-силна от нашата миризма. Подхранен склони и съчки, огънят отново се бе пробудил. Над поляната се издигаха хищните му димещи езици, заспалите мъже, оръжията и храната се виждаха по-ясно. Други двама пазачи бяха сменили предишните, седяха с наведени глави и не подозираха опасността. Тие двамата полесно ще ги изненадаме, реченал, след като ги огледа внимателно. Намигъл се проявиха в лув на чакали, сега е ред на сина на леопарда да ловува. Той се спусна по възвишението, макнейки кожата на единия чакал, и се скри в хръста лака, който се разширяваше на запад. Първо се отдалечи от човекояците, за да не го забележат. Мина през гъстъка, запълза между високите треви, заобиколи едно образло с тръстики и ръките к блато. Промъкна се през липова горичка и се озова в един хръст на 400 лакти от огъня. Пазачите не бяха помръднали. Само един от тях бе доловил миризмата на чакал, но това не го смути. Много жадно изучаваше с поглед всичко в стана. Първо прецени броя и силата на войните. Повечето имаха яки мускули, широки гърди, дълги ръце, къси крака. Хамрат си каза, че никой от тях не би могъл да го надмине по бързина. След това проучи повърхността на земята. Тя бе съвсем равна, неизвестно разстояние в дясно се издигаше неголяма могила. От так стърчаха няколко дравчета, а после наляво се простираше обширна площ, обрасла с висока трева. Част от този треволет достигаше на 5-6 лакти от огъня, но не се дълго. Пазачите бяха почти изгръб към него и той запълзе към могилата. Не биваше да бърза. При всяко помръдване на пазачите спираше и се долепяше до земята, сякаш бе влечу го. Усещаше падащата върху него светлина на огнището и на луната като докосване с ръка. най не се озова зад прикритието, шмогна се между дравчетата, прекоси треволяка и достигна огъня. Спещите войни го ображаваха почти отвсякъде, повечето бяха на такова разстояние, че можеха да го достигнат с копията си. Ако пазачите вдигнаха тревога, при най-малката грешка щяха да го заловят. Но поне в едно отношение му вървеше, вятърът духаше към него и отнасяше както собствената му миризма, така и миризмата на чекълската кожа. Освен това пазачите като че ли бяха задрямали, само от време на време надигаха глави. Но излезе на светло, хвърли се като леопард, пресегна се и сграбчи една главня. Тък му се връщаше към високата трева, когато се чукрясък, един от пазачите се спусна към него, а другият мет на копието си. В тъмнината почти едновременно наскачаха десетина души. Нито един човек още не бе успял да го подгони, а но не ги остави да го обградят. Той нададе боен вик и се втурна право към възвишението, където го чакаха нам и гъл. Кзамите го следваха безредно и ръмжаха като глигани. Те бяха подвижни въпреки късите си крака, но не можеха да настигнат улхамра, който летеше пред тях с факлата като елен. Стигна до възвишението с 500 лакти преднина. нам и гъл го чакаха прави. Бягайте пред мен! Изкръща той! Стройните пъргави младежи се понесоха в мрака почти същото и бързо, както и водачът. Но се радваше, че ги е предпочел пред повъзрастните и поеки войни. На всеки десет скока младежите изпреварваха кземите с по два лакъя. Синът на Леопарда ги следваше без усилие, като поспираше да погледне главнята. Тревожеха го не само преследвачите, не искаше да загуби и плячка заради която бе понесъл толкова незгоди. Пламъкът бе огаснал. Останала бе само малка червена светлинка, която едва едва мъждукаше по влажното дърво. Все пак тази светлинка бе достатъчно ярка и Нао се надяваше при първата почивка да я съживи и подхрани. Когато луната измина една трета от своя път, Олхамрите се озуваха сред покрита с безбройни блата местност. До известна степен това бе благоприятно за тях, Познаваха пътя, бяха минали по него, докато следяха к земите, бе тесен, криволичещ, но безопасен поради устойчивата скална основа. Тръгнаха по него, без да се колебаят, и спряха да си починат. Надали и двама души биха могли да вървят едновременно от тук, още повече път да се сражават, земите или трябваше да се изложат на неминуема опасност, или да заобиколят. В такъв случай улхамрите лесно щяха да ги изпреварят. Като прецени положението със своя невероятно развит положивотински, получовешки усет, на ореши, че има време да подхрани огъня. Червената искрица бе намаляла още, бледнеше, губеше се, странниците затърсиха трева и съчки. Намираха се в изобилие гнили тръстики, пожълтели миризливки. Откършени върбови клони, но всичките бяха влажни. Подсушиха няколко тънки вейчици, няколко листа и стръкчета. Колкото и да духаше водачът, нищожното къщежарова едва мъждеше. Няколко пъти по тревичките проблясна светлинка, която се усилваше за миг, потреперваше върху някое връхче, после намаляваше и загиваше, унищожена от мокротията. Тогава на сети за чакълската кузина. Изтръгна няколко снопчета косми и се опита да ги разпали. Заблещукаха няколко червени точици, улхамрите тръпнеха от радост и страх, но всеки път въпреки безбройните предпазни мерки на мощният живец секваше и угасваше. Край на надеждите В пепелта се нярна едва доловим от блясък, последната частичка жар чезнеше, отначало бе голяма колкото уса, после колкото муха. После стана като уния, ситни насекоми, които хвърчат над блатата. Най-сетне огасна и безмерната газ мрази сърцата на ухамрите, опустоши ги. Бледият светлик бе представлявал за тях най-чудното, най-действителното нещо на този свят, той би могъл да расте, да стане силен и дълготраен, да подхранва огньовете на становете, да плаши гигантския лъв, тигара и сивата мечка, да надвива над мрака и да събужда сладостни усещания. Щяха да го отнесат разискрен на племето и племето щеше да признае тяхната сила. А ето че едва завоюван, той бе загинал и на ухамрите предстоеше след ковърството на цялата земя. На водата извъровете да се борят с ковърството на човеците. Трета глава По бреговете на голямата река Наобягаше от кзамите Осем дни вече трябваше това неумолимо, безспирно, лукаво преследване. Яростното настървение на човекояците навярно се дължеше на страха пред бъдещето, тъй като улхамрите можеха да бъдат разузнавачи. Изпратени от друго племе, или път на желанието им да убиват и на омразата към всеки чужденец. Но бегълците бяха и издръжливи, и бързи, в състояние бяха всеки ден да се отдалечават на по 5-6 хиляди лакти. Само че Наобе решил да се бори до край за огъня. Всяка нощ той първо осигуряваше на нам и на гъл необходимата преднина и се връщаше да броди около неприятелския стан. Спеше малко, но сънят му бе дълбок. Наложи им се да криволичат доста поради неочакваните обрати на гонитбата, синът на леопарда се отклони значително на изток и на осмия ден видяха голямата река. Това се случи, когато достигнаха до острия връх на един хълм, чието порфирни склонове бяха разедени, издълбани и разкъртени от наводненията, от дъждовете и от растителността. Но още стотици хилядолетия щяха да устояват на атмосферните явления. Реката Клокочеше бойно. Тя бе поглъщала ручии, бе попивала потоци и бе поемала други реки в хиляди каменисти, тревисти и гористи местности. Заради нея се е множаха ледници в мрачните гънки на планините, извори бликаха в пещерите, порой размиваха гранита, пясъчника и варовика. Облаци изтискваха своите огромни и пухкави сюнгери, подземни води се стичаха в глинестите си легла. Студена, разпенена и устремна, когато я сковаваха брегове, тя се разливаше в езера сред долините или пък образуваше мочурища, обгръщаше островите. Водопадите и кратко ревяха, бързиите стенеха. Сама изпълнена с живот, даряваше непресъхващ живот. Изгорещи и хладни места, и с неизчерпаемите алувиални земи, и върху бедните почви никнеха непоклатимите общности на дърветата, племена от смокини, маслини, борове, фъстъци. Каменни и обикновени дъбове, огромни родове от явори, чинари, кестени, кленове и букове. Същински стада от орехи, ели, ясени, брези, върволици от бели, черни, сиви, сребърни тополи и трепетлики, цели общини от елхи, от бели, червени, синьо-зелени и плачещи върби. В дълбините и кратко вирееха безмълвни и безчислени мекотели, свити в своите въровити и съдефени черупки, раци със здрави ризници, бързи риби. Които с едно замахване на опашките си се стрелват в тихата вода като фрегати в небесата, пласти риби, които се влачат истинята, влечуги, гъвкави като тръстика, безцветни, люспести и жилави. Според сезоните и случайностите на бурите, бедствията и битките над нея се спускаха триагълнитеята на жеравите, охранените гъски, дружините от зелени патици. Отлетни летни и черни морски пътици, от дъждосвирци и чъпли, за другите на лестовиците, чайките и бекасите, а също така дроплите, чтъркилите, лебедите и бисите, кръвайките, дърдавците, рибарчетата и безбройните дребни полски птици. Лешояди, гарвани и врани разкъсваха изобилната мърша, във висините над облаците се рееха орли, соколи кръжаха. Разперили острите си криле, крагои и керкенези прелитаха над високите хребети, лукаво, внезапно и подлоизникваха ястреби, бухали. олулици и кукумявки пореха безшумно мрака с криле. От време на време се появяваха с полюшваща се стъпка дънероподобни хипопотами, изръки така се промъкваха дебнещи златки и водни плахове с глави като на зайци. Приждаха страхливите стъда на елените, лупатарите, сърните и емегацерите, бързоногите отряди от антилопи, диви кози, диви магарета и коне, тежките армии на мамутите, бизоните и биковете. Но сорок платнеше в някакво вирче тъмната си броня, глиган подкопаваше няколко стари върби. Миролюбивата и страховита пещерна мечка подрусваше косматото си толовище, рисове, пантери. Леопарди, сиви мечки, тигри, жълти и черни лъвове излизаха на лов. За да заситят глада си, или разкъсваха топлата си плячка, стелеше се издайническата миризма на лисиците, чакалите и хиените. Глутниците вълци и кучета преследваха коварно и неотклонно слабите, ранени или изтощени животни. Навсякъде гъмжаха дръбосъци, зайци и зайчета, полски мишки, съсели. Невестолки и сънливци, големи и малки жаби, гущери, пепелянки и самокове, черви, Личинки и гасеници, скакалци, мравки, бръмбари бегачи, гагрици, водни кончета и боболечки, земни и обикновени пчели, оси, стършели и мухи, многоцветници, нощни и дневни пеперуди. Штурци, светолки, майски бръмбари, хлебарки. Реката мъкнеше безредно гнили дървесни стволове, Пясък, размита глина, трупове, листа, стъбла и корени. Но се възхити от водната стихия. Гледаше как Вилне е как вилнее набъбнала отесенния приток, как се разлива неодържимо. Одрише се в островите, прииждаше към бреговете, спускаше се като разпенени водопади, простираше се плоска като езерна повърхност, образуваше мътни и емалахитови въртопи. Седефените лази и кълбести вълни... Кипеше буйно и безкрайният и кратко грохот издаваше младост, сила и възторг. В представите на уха мраводата също както и огънят бе някакво многолико същество, и тя като него се губеше, надигаше се, появяваше се незнайно откъде, изпълваше пространството, поглъщаше животни и хора, идеше от небето и пълнеше земята, подронваше неуморно скалите, влъчеше камъни, пясък и глина, никое растение. Никое животно не би оцеляло без нея. Тя свистеше, бучеше и ревеше, умееше да пее, да се киска и да ридае, промъкваше се през места, откъдето не би могло да мине и най-дребното насекомо. Нейният румън се чуваше под земята, беше съвсем малко в изворчето, бе много повече в ручея, реките път надминаваха по сила дори мамутите и заемаха площ колкото цели гори. Водата спи в тресавищата, почива си в езерата, остремява се в реките, тя лети в планинските потоци, скача в бързиите като тигър, като муфлон. Чудни усещания будеше унал на обятната водна стихия. Но трябваше да дилят обежище. Имаше острови, непристъпни за хищниците, те не бяха в състояние да спрат хората, ограничаваха възможностите за придвижване. Нямаше да бъдат удобни за извоюването на огъня и не представляваха добра защита срещу опасностите. Но предпочете брега. Настани се върху една скала, която леко се издаваше над местността. Беше извънредно стръмна, а площадката над върхи кратко можеше да побере десетина налегали човеци. На смръчаване се приготвиха да стануват. Разстоянието между ухамрите и техните преследвачи бе достатъчно и нямаше от какво да се безпокоят през първата половина на нощта. Времето беше хладно. Няколко облака пълзяха сред алените лъчи на залеза. Докато се хранеха със сурово месо, с орехи и гъби, войните наблюдаваха потъващата вздръча околност. Светлината все още позволяваше да се различават островите, но не и отсрещният бряг на реката. Появиха се диви магарета, стадо коне се спусна по брега, бяха дребни, яки животни, главите им изглеждаха по-големи поради сплъстените гриви. Движенията им излъчваха особено очарование, сини искри проблясваха в големите им, неспокойни очи, те постоянно спираха и забързваха, обзети от тревога. Дори когато се надвесиха над водата, трепереха и подозрително душиха въздуха. Напиха се бързо и побягнаха. Нощта разгърна пепелявите си криле, изтокът вече бе изцяло в нейните владения, на запад все още блещукаше пурпурно зарево, рев огласи местността. Лъвът Промалви гъл, по брега има много плячка. Отвърна нао. Лъвът е мъдър, той ще подгони антилопа или елен, вместо да се занимава с хора. Ревът се отдалечи, залееха чекали. Мярнаха се подскачащите им сенки. Олхамрите спаха на смени до сутринта. После отново поеха по брега на голямата река. На пътя им се изпречиха мамути. Мястото, заето от стадото, бе около хиляда лакти на ширина и три пъти по толкова на дължина, пасяха, късаха си крехки растения. Изравяха корени, животът им се стори на тримата мъже щастлив, безгрижен и прекрасен. От време на време животните се радваха на собствената си сила, гонеха се по меката земя или се пошляпваха леко един друг с косматите си хоботи. Дори гигантският лъв щеше да се размаже като глина под огромните им крака, всеки да би бил изкоренен от бивните им или прекършен от могъщите им като гранит глави. Като гледаше колко подвижни са хоботите им, но не се сдържа и каза, мамутът е господар на всичко живо по земята. Не се боеше от тях, знаеше, че те не нападат никое животно, ако то не ги закача. Той продължи, Аум, синът на Гарвана, бе влязал в съюз с мамутите. Защо не направим и ние като Аум? Попита Гао. Аум разбираше мамутите, забеляза но, ние не ги разбираме. Все пак не остана равнодушен към този въпрос, продължи да разсъждава, докато заобикаляха отдалеч огромното стадо. После изрази гласно мисълта си, мамутите не говорят като хората. Те се разбират помежду си, познават вика на вождовете си, гун разправя, че при заповед заемат посоченото им място и се съвещават, преди да тръгнат към нови земи. Ако можехме да разгадаем знаците им, щяхме да влезем в съюз с тях, видя един грамаден мамут, който ги наблюдаваше, докато минаваха. Беше сам в ниската част на брега и хрупаше крехки клонки сред малка тополова горичка, но никога не бе срещал такъв голям мамут. Беше поне 12 лъпти на височина. Гъста козина като лъвска грива покриваше тила му, косматият му хобот изглеждаше като отделно същество, нещо средно между дърво и змия. Тримата мъже явно бяха събудили само любопитството му, тъй като надали биха могли да го обезпокоят. Анал завика, мамотите са силни. Големият мамот е посилен от всички други, той може да смачка тигъра и лъв като червей, може да събори с гърдите си десет бика наведнъж. Нао, нам и Гал са приятели на големия мамот. Мамотът размърда ципестите си, си уши, той се вслуша в членоразделните звуци, които издаваше изправеният звяр, разтърси хобота си и забоботи. Мамотът разбра. Извика радостно Нао. Той знае, че ухамрите се прекланят пред силата му, и викна отново, ако синовете на леопарда, на антилопата и на тополата се здобият с огън, те ще опекат кестени и жалади и ще ги дадат на големия мамут, докато говореше съзря блато, в което растяха лото си. Известно му бе, че мамутите обичат корените им. Той даде знак на другарите си и те започнаха да късат дългите червеникави стъбла. Когато събраха голяма купчина, измиха ги добре и ги отнесоха на грамадното животно. Като стигна на 50-ти на лакти разстояние, Нао отново се обади. Ето, ние откъснахме тия растения, за да ги изядеш. Така ще разбереш, че ухамрите са приятели на мамутите. После се оттегли. Великанът любопитно се приближи до корените. Познаваше ги добре, бяха вкусни. Похъпваше си бавно, като спираше от време на време и наблюдаваше тримата мъже. Понякога вдигаше хобота си, за да подуши въздуха, и го поклащаше миролюбиво. Тогава наунаусетно се доближи, озова се пред огромните крака, под този хобот, който изтръгваше цели дървета, под тия бивни. Дълги колкото толовището на цял бик, стоеше тъй, като полска мишка пред пантера. С един замах животното можеше да го смаже. Изпитваше трескава надежда, вдъхновение, изпълваше го трепетна, съзидателна вяра. Хоботът го докосна, плъзна се по тялото му, като го душеше, с дъх на осъщо пипна косматия хобот. После откъсна трева и няколко млади клончета и ги поднесе в знак на дружба, знаеше, че извършва нещо величествено и необикновено и сърцето му преливаше от възторг. Четвърта глава Съюз между човека и е мамота Намига обяха видели как мамутът се приближи до техния водач, още по-ясно осъзнаха колко дребен е човекът, после, когато огромният хобот допренал, те промълвиха. Това е то. Но ще бъде смазан, нам и гъл ще останат сами срещу кзамите, срещу звъровете и водата. После видяха как ръката на наодокосна животното, радост и гордост изпълни душите им. Но сключи съюз с мамута. Промолви нам. Но е най-силен измежду всички хора. В това време синът на леопарда извика, нека нам и гъл също се приближат, както се приближи Нао. Да откъснат трева и вейки и да ги подадат на Емамута. Те го слушаха, изпълнени с вяра, топлина скряваше гърдите им, пристъпиха бавно, както им бе показал водачът, като пътем късаха крехка трева и млади коренчета. Когато се приближиха, ги подадоха на Емамута. Понеже и на Обе протегнал ръката си, Мамутът се пресегна да ги поеме. Тъй бе сключен съюзът между охамрите и Емамута. Новата луна бе нараснала. През следните нощи тя отново щеше да стане голяма като слънцето. В тия далечни и тъмни времена 20 хиляди лакти делеха стана на олхамрите от стана на кзамите. Все още бяха близо до реката. Кзамите се бяха настанили на една ивица суха земя, грееха се на лумналия огън и лъпаха големи мръвки след богатия лов, а улхамрите мълчаливо си разделиха сред студа. Мрака и влагата, няколко коренчета и месцето от един див гълъб. На 10 000 лакти от брега мамутите спяха в яворова горичка. Денем те търпяха присъствието на странниците, при вечер проявяваха признаци на недоволство, може би се опасяваха от нощно нападение или пък не понасяха чуждо присъствие, когато си почиваха. И тъй, с настъпването на нощта, ухамрите се отдалечаваха до толкова, че да не ги дразнят с миризмата си. На този път Нао запита другарите си, готови ли са нам ига да издържат умората? Жилави ли са мишците им, има ли дъх в гърдите им? Синът на тополата отговори, нам поспа през деня. Как и няма да е готов да се сражава? На свой ред гъл се обади, синът на антилопата може да бяга от тук до стана на кзамите с най-голяма скорост. Добре. Но и младите мъже ще отидат при кзамите. Цяла нощ те ще се борят, за да завладеят огъня. Нам и га оскочиха и последваха своя водач. Не можеха да разчитат на тъмнината, за да изненадат врага. Над отсрещния бряк на двойната река се издигаше съвсем леко на щърбената луна. Тято подаваше червения си лик над самите острови, то надничеше през редица тополи, които сякаш я разичаха. Понякога потъваше в черната вода, а треперливото и кратко отражение напомняше пламтящ летен облак, пълзеше като дебела медноалена змия или се източваше като лебедова шия. Роя лъскави люспи и селюдени къщита се отделяше от него и се пръскаше по посока към единия или другия бряг. Отначало охъмрите бързаха, като избираха места с по-ниска растителност. Колкото повече наближаваха стана на кзамите, толкова побавни ставаха кръчките им. Напредваха успоредно, на големи разстояния, един от друг, за да следят колкото се може по-голяма площ и да не попаднат в обкръжение. Внезапно и зад блеснаха все още далечни пламъци. Ярката лунна светлина ги затъмняваше. Вземите спяха, трима пазачи поддържаха огнището и се взираха в нощта. Скрити между растенията, странниците сят и настървения се вглеждаха в техния стан. Ах, да можеха да отмъкнат поне една искрица! Имаха готови сухи слъмки и тънки вейчици, този път огънят нямаше да умре в ръцете им. Те щяха да го затворят в клетка от дървесни кори, настлана с плоски камъчета. Но как да се приближат до пламъка? Как да заблудят кзамите, станалите и внимателни след онази нощ? Когато синът на леопарда се бе появил край тяхното огнище, Нау каза, чуйте сега. Докато Нал се промъкне нагоре покрай голямата река, Нам и Гал ще обикалят из полето около стана на човекояците. От време на време ще се крият, от време на време ще се показват. Когато враговете се спуснат подири им, те трябва да се затичат, но не много бързо, так замите да се надяват, че ще ги хванат и да ги гонят дълго. Нам и Гъл трябва да бъдат храбри и да не бързат да им избягат. Те ще отведат к земите чак до червения камък. Ако наого няма там, нека минат между мамотите и голямата река. Но ще намери дирите им. Младите странници потрепериха. Не им беше леко да се озоват без на тия страшни земи. Те покорно се потолиха в храстите, а синът на леопарда се насочи към брега. Мина известно време. После нам се показа под едно високо дърво и изчезна, сетне сред тревите семярна и пъргавата сянка на гъл. Пазачите вдигнаха тревога, кзамите се надигнаха безредно с крясъци и се събраха около своя водач. Той беше дребен воин, набит като пещерна мечка. Вдигна два пъти тоягата си, заломоти дрезгаво и им даде някакъв знак. Кзамите се разделиха на шест групи, пръснати в полукръг. Изпълнен с опасения и тревоги, но ги видя как се изгубват, после едничката му мисъл бе да завладее огъня. Пазеха го четирима души, избрани измежду наеките. Единият особено изглеждаше много опасен. Беше набит като водача, малко по-висок, а грамадната му тояга подсказваше колко е силен. Бе застанал на ярко осветено място, но забеляза огромната му долна челюст. Очите, потънали под косматите вежди, късите, изтъняващи надолу, мускулести крака. Макар и да не бяха таяки, другите трима също имаха широки гърди и дълги ръце с корави мишци. Така, както бе застанал, но имаше предимство, лек, но нестихващ ветрец подухваше към него и отнасяше миризмата му настрани. И съвната се носеше острата вуня на брудещите чекали. Освен това, той бе взел и една от старите кожи. Възползува се от всичко това и се доближи на 60 лакти от огъня. Дълго време остана неподвижен. Луната вече бе изплувала над тополите, когато той се изправи и нададе бойния си вик. Изненадени от внезапната му поява, земите го загледаха. Смайването им не трее дълго, изреваха едновременно и вдигнаха каменните брадви. Тойгите е и копията си. Наовикна: Синът на Леопарда е дошъл до тук презсявани гори, планини и реки, защото неговото племе изгуби своя огън. Ако кокземите го оставят да вземе няколко главни от огнището им, той ще си отиде без да се бие. Тия слова, изречени на непознат език, бяха за тях също тъй непонятни, както и вълчият двой. Виждаха, че е сам и мислеха само как да го пребият. Но отстъпи с надеждата, че ще се разпръснат и ще успее да ги отведе по-далеч от огъня, те го нападнаха в купон. Когато стигна достатъчно близо, най едрият от тях метна копия свръх от кремък. Беше го хвърлил силно и точно. Оръжието досегна рамото на нао и падна върху влажната земя. Олхамрат, който предпочиташе да запази собствените си оръжия, вдигна копието и го запокити на свой ред. Той свири и описа дъга, прониза гърлото на един кзъм, който се олюля и рухна. Виейки като кучета, другарите му дадоха едновременен отпор. Но едва успя да се просне на земята, за да избегне остриятата, човекояците сметнаха, че са го улучили, и се втурнаха да го довършат. Той вече бе на крака и се биеше. Ранен в корема, единият кзъм бе отстранен от схватката. Но другите двама продължаваха да мятат едно след друго копията си, от бедрото на Наурук на кръв, но той усети, че раната не е дълбока и започна да обикаля около противниците си, понеже вече не се боеше, че може да го обръжат. Отдалечаваше се, връщаше се, докато накрая се озова между огъня и враговете си и извика, но е побърз от кзамите. Той ще си вземе огън, а кзамите загубиха двама войни. Скочи отново, приближи се съвсем до пламъците. Вече се пресягаше да гръбне няколко главни, но изтръпна, като забеляза, че почти всички тлеха изцяло. Повъртя се около обнището с надеждата да открие удобен захващане клон, напразно. Акзамите настъпваха. Понечи да се изплъзне, бутна се в един дънер и се спъна, а враговете успяха да му пресекат пътя и да го притиснат с гръб към огъня. Макар огнището да бе широко и пламъците, доста големи, лесно би могъл да го прескочи. Страшно отчаяние изпълваше гърдите му, мисълта да потъне победен в нощта му се стори непоносима. И като вдигна едновременно брадвата и тоягата си, той се приготви за бой. Пета глава, за огъня, двамата кзами все повече се приближаваха, но бяха забавили ход. Пойкият размаха последното си копие и го хвърли почти от упор. Но отклони лекото оръжие с един замах на брадвата си, то потъна в пламъците. В същия миг и тримата развъртяха туегите си. Но пресрещна едновременно двамата нападатели и сблъсъкът спря техния устрем. Послабият кзъм залитна. Но забеляза това, хвърли се и със страхотен удар му пречупи врата. Но и сам пострада, един сък на вражеската тояга разкъса лошо лявото му рамо, едван бе успял да запази главата си. Задъхан, той се отдръпна назад, зае удобно положение и зачака сдигнато оръжие. Макар сега да имаше насреща си само един противник, това бе най-страшният миг. Лявата му ръка бе почти безпомощна, а кзамът се изправеше срещу него невредим, с цялата си сила. Беше едър войн, градният му кош бе огромен като на див бик, ръцете му бяха по-дълги от ръцете на наос цяла педя. Надали умееше да тича бързо, но бе стъпил здраво на земята с късите си криви крака. Преди да се впусне в решителна схватка, той лукаво огледа високия улхамър. Прецени, че ще има предимство, ако действува с двете си ръце, остави всичко друго и задържа само ягъда си. После премина в настъпление, оръжията им се кръстосаха, еднакво тежки, сечени от кораво-дъбово дърво. Ударът на кзама бе посилен от удара на Нао, който не можеше да си помогне с лявата ръка, но синът на леопарда замахна напреки и отблъсна нападението. Когато кзамът се нахвърли повторно, срещна празно пространство, Нао бе отскочил, сега нападна той. При третата сватка тоягата му изсвири като запокитен камък. Наверно щеше да разцепи главата на противника, но дългите жилести ръце се вдигнаха на време, дъбовите сакове отново се срещнаха и кзамът отстъпи. в отговор бесен удар, с който почти е изтръгнато ягата от ръцете на Нао, той дори не можа да се окопити, когато човекоя децът замахна пак. Олхамрат успя да притъпи, но не и да отклони удара. Той се стовари върху главата му, краката му се подгънаха, земята, дървесата и огънят закръжиха пред очите му. В този съдбувен миг инстинктът му заговори, той напрегна дух и сетни сили и метна косото ягата си, преди противникът му да се осъзнае. Изпращаха кости, замът се строполи, смъртта заглуши неговия вик. Буйна радост обзенал, с дрезгав снях загледа той огнището, в което подскачаха пламъци. По тия незнайни небесни тела, край тая е румоляща река, сред шепота на ветреца, нарушаван от лая на чекалите и отрева на брудещия по отсрещния бряк лъв, победата му се струваше почти недействителна. Провикна се задъхано, но е господар на огъня. Имаше чувството, че е най-великото създание на този свят. Бавно обикаляше около червения звяр, протягаше ръката си към него. Подлагаше гърдите си на тъй дълго жадуваната ласка. После отново и отново мълвеше, обзет от и възторг. Но е господар на огъня. Най-сетне върховният миг на щастие отмина. Той започна да се бои да не замите да се върнат, трябваше да отнесе завоеванието си. Измъкна каменните плочки, които бе понесъл още от голямото тресавище, и се заеда ги скрепи свейки, парчета, кора и тръстики. Като огледа околностите на стана, изпита нова радост, забеляза в една емичка клетката, в която човекояците пазеха огъня. Беше грубовато гнездо от дървесни кори, запълнено със здраво, изкусно и внимателно наредени плоски камъни, в него още мъждукаше пламъче. Макар не умееше да майстори клетки за огън не позле от всеки друг в племето си, трудно щеше да направи по-добра клетка от тази. Трябваше да разполага с време, да успее да подбере хубави камъни, да я сглобява и разглобява многократно. Клетката на кзамите бе изработена от троен пласт шистови плочки, обвити от пресни дъбови кори, беше укрепена с гъвкави клонки. Малка цепнатина осигуряваше необходимия достъп на въздух. За тия клетки трябваше да се полагат непрестанни грижи, необходимо бе да се пази пламъчето от дъжд и ветрове. Да се внимавато да не намалее и да не надхвърли размера. Установен от хилядолетния опит, да се подменя често кората. Но узнаеше всички обичаи, останали от дедите му, той подклада съвсем леко огъня, на влажни повърхността на обвивката с малко вода от някаква локва. Провери цепнатината и шистовите плочки. Преди да побегне, грабна разхвърлените брадви и копия. Сетна отправи последен поглед към стана и към полето. Двама от неприятелите му лежаха с застинали лица, обърнати към звездите, другите двама не помръдваха въпреки болките, за да ги помисли той за мъртви. Предпазливостта и човешкият закон му повеляваха да ги доубие, Но се приближи до оня, който бе ранен в бедрото, и вдигна копието си, но странно отвращение се прокрадна в сърцето му. Радостта заглуши омразата и нещо го възпря да изтръгне дъха от гърдите на нови същества. Освен това много по-важно бе да унищожи огнището, разпръсна главните стоягата на един от победените, Разтроши ги тъй, че да угаснат до завръщането на войните. После завърза ранените страстики и клони и викна. Кзамите не пожелаха да дадат една главня сина на леопарда, но вече нямат огън. Ще бродят сред мрак и студ? Докато се приберат при своето племе. Значи охъмрите сега са по-силни от кзамите. Но не откри никого при възвишението, където си бе определил среща с Нол и Гъл. Не се очуди, младите войни навярно бяха обикалели доста за да объркат преследвачите. След като покри раната си с върбови листа, той седна до мъждокъщото пламъче, в чието искри бе неговата съдба. Времето течеше, течеше и голямата река под строещите лъчи на изплувалата високо в небето луна. Когато светилото достигна връхната си точка, наовдигна глава. Сред хилядите шумове наоколо бе разпознал особен звук, който издаваше човешко присъствие. Чуваше бързи стъпки, но не тъй объркани, както когато стъпват четири краки същества. Едва ловим в началото, шумът се усили и когато внезапен полъх му донесе нова миризма, Олхамръд си каза, това е синът на топулата, измамил е враговете. Нищо в полето не подсказваше, че някой го гони. Скоро между два евора се мерна гъвкава сянка, наовидя, че не се е излъгал, нам пристъпваше, облян от сребристата лунна светлина. Скоро той стигна до подножието на възвишението. Водачът попита, изгубиха ли кзамите дирата на нам, нам ги отведе много далеч на север, после ги изпревари и дълго вървя, като гъзеше в реката. После се спря, не видя, не и не подуши човекояци. Добре. Рече нау и го потопа леко по врата. Нам е бил и чевръст, и хитър. Но какво е станало с гъл, синът на Антилопата бе подгонен от друга група кземи. Нам никъде не попадна на следите му, ще изчакаме гъл. А сега нека нам погледне, на оповеде своя другар. Те зуби колиха възвишението и нам видя в една вдлъбнатина на малко, треперливо и топло пламъче. Това е. Каза простичко водачът. Но извоюва огъня, младежът нададе силен вик, очите му се разшириха от възторг, той се просна пред сина на леопарда и промалви. Но е хитър като цяло човешко племе. Той ще стане велик вожд на Олхамрите и никой враг не ще може да му излезе на среща. Те седнаха край маничкия огън и им се стори, че отново стануват под закрилата на разгорелите се в нощта пламъци близо до родните пещери, под студените звезди, сред тействените светлинки на голямото тресавище. Не ги тревожеше мисълта за дългия обратен път, Штом се отдалечеха от земите покрай голямата река, к земите щяха да се откажат от преследването, предстоеше им да навлязат в пусти земи, където брудеха единствено зверове. Дълго седяха отдадени на мечти, бъдещето бе тяхно, просторът им разкриваше безгранични възможности. Но когато луната пое своя път на запад, тревога пропълзя в гърдите им. Къде се губи гао, промалви водачът. Нима не е успял да измами кземите. Да не би да го е спряло някое тресавище или пък да е попаднал в клопка. Полето мълчеше, звъровете оставаха безмълвни, дори ветрецът вече не подухваше край реката и замираше сред трепетликите, чуваше се само глухото бълбукане на водата. Дали да чакат до сутринта, или да потърсят изчезналия. Нещо нао се бунтуваше при мисълта да остави нам сам при огъня. От друга страна едва се сдържаше, като се сетеше за младия воин, преследван от човекояците. След като се бяха здобили с огън, той можеше, дори бе длъжен да забрави за него, но напоследък изпитваше някаква дива обич към своите другари. Те наистина бяха станали негово второ аз, при опасност се тревожеше за тях не помалко, отколкото за себе си, дори повече, защото знаеше че двамата са по-беззащитни от него пред клопките, пред заплахите на природата и живите същества. Но ще потърси дирята на гъл. Каза той най-сетне. Ще остави сина на тополата да пази огъня. Нам не бива да почива, трябва да мокри кората, когато тя се нагорещи, не бива да се отдалечава, освен за да отида до реката и да се върне. Нам ще бди над огъня, като че той е собственият му живот. Отвърна твърдо младежът. После добави гордо, на му да поддържа пламъка. Майка му го е учила на това още когато е бил малък като вълче. Добре. Ако нао не се върне, когато слънцето стигне до върховете на тополите, нам ще отиде при мамотите, а ако нао не се върне до края на деня. Нам трябва сам да побегне към ловните земи на ухамрите. Той се отдалечи, цялото му тяло тръпнеше от мъка. Извърна се неведнъж, за да побледне отдалечаващата се сянка на нам, маничката клетка на огъня, и все му се струваше, че още съзира пламъчето, макарто отдавна да се бесляло с лунната светлина. Шеста глава Последите на Гао За да открие дирята на Гао, трябваше първо да се върне обратно до стана на човекояците. Сега вървеше по-бавно. Рамото му гореше реше под върговите листа, с които го бе наложил, главата му бучеше, усещаше болка там, където го бе улучила тоягата, беше го обзело огромно униние, тъй като виждаше, че дори след завоеването на огъня задачата му си оставаше все тъй мъчна и опасна. Стигна до гъсталака, откъдето заедно с другарите си бе съзрял стана на кзамите. Тогава лъчите на надигащата се луна бледнеха по телената жарава, сега станат бе мрачен. Разпилените от наоглавни бяха угаснали и сребристото нощно сиение обгръщаше неподвижни хора и предмети, чуваха се само пресекливите стонове на единия ранен. Но се сетивата си и се убеди, че преследвачите още не се бяха завърнали. Закръчи към стана, охканията на ранения стихнаха, като че ли навсякъде лежаха трупове. Впрочем той не остана дълго, тръгна в посоката, накъдето бе побягнал в първия миг гао, и откри дирата. Отначало не бе трудно да я проследи, от да я съпровождаха следите на кзамите, вървеше право напред, после започна да криволичи, да лъкатуши между хълмчетата, да се извива назад, да се губи и с хръсталаците. Внезапно изчезна в някакво блато, но е откри на друго място по брега му, този път мокра. Сякаш Гъл и другите бяха стъпвали във водата. Край една еворова горичка кзамите навярно се бяха разделили на няколко групи. Все пак на успя да намери вярната посока и продължи да върви около 3 4 хиляди лакти нататък. Наложи му се да спре. Големи облаци заболиха луната, още не бе се зазорило. Синът на леопарда се отпусна в подножието на един явор, който навярно растеше тук от толкова време колкото е нужно да се изнижат 10 човешки поколения. Хищниците бяха привършили своя лов, дневните животни още не помръдваха, скрити в земята, в храстите, в хралупите и сред клуните. На си почина малко, отлитнаха няколко мига от вечността, изпълнени единствено с незабележимия живот на дърветата. После студена белота се разля полека над върхарите им. Тежко и унило утро се вдигна над посърналите листа и над разторените гнезда, а заедно с него подухна тих ветрец, сякаш яворите въздишаха. остана, обгърнато от бледата като истинна пепел дрезга вина, с парче и сушено месо, приведе се към земята и отново тръгна по дирята. Тя го отведе на хиляди лакти разстояние. Излезе от гората. Мина през песъчлива площ с рядка трева и хилави дравчета, сви през местност, където червеникави тръстики гниеха край блатата, изкачи се по един хълм и пое между някакви възвишения, най сетне дирета свърши на брега на една река, която гъл несъмнено бе прекосил. Но също е прекоси и след като повървя доста, откри, че дирите на две групи кзами се доближаваха, може би бяха обкръжили гъл. Тогава водачът си помисли, че е по-добре да остави беглеца на произвола на съдбата, а не да излага на опасност себе си, нам и самия огън заради един единствен живот. Но преследването го бе възбудило, усещаше трескаво топтене в слепоочията си, бе обзет от някаква упорита надежда, пък и започнеше ли нещо, често се увличаше. Опасността идеше не само от двата отряда на кзамите, чието кроежи бе разгадал нао. А и от този отряд. Който бе проследил нам и след безбройни лъкатушения и за обикалки явно бе се умел да заеме изгодно положение, а може би дори да се раздели на групи, стесняващи своя кръг. Разчитайки на бързината и на хитростта си, синът на леопарда тръгна по дилята на гао, без да се колебае, като от време на време поспираше да проучи околността. Почвата стана по-твърда, под тънкия слой синкава пръст прозираше гранит. Изникна един стръмен хълм и наореши да се изкачи навърха му, защото сега дирите бяха съвсем пресни и отгоре навярно щеше да съзре гал или част от преследвачите. Странникът се промъкна през гасталака и стигна до билото на хълма. Възкликна глухо, бе забелязал гал върху ивица червена земя, наситена на семини, сякаш напоена с кръвта на безбройни стада. След него на около хиляда лакти вървяха пръснати мъже седри, толовища и къси крака, от север се задаваше друг отряд. Впрочем въпреки продължителното преследване синът на антилопата не изглеждаше изтощен, може би дори кзамите бяха по-уморени от него. През тъй безкрайна есенна нощ Гао се бе затичвал по-бързо само за да избегне някоя клопка или за да смути неприятелите. Забеда настъплението на кзамите го бе объркало, сега той се движеше на Слуки, без да знае дали се намира на запад или на ягод скалата, където трябваше да се срещне с водача. Но опроследи с поглед развоя на гонитбата. Гъл напредваше бързо към една борова гора на северо-исток. Първият отряд го следваше в неравен боен ред, като заемаше на ширина около хиляда лакти разстояние. Вторият идеше от север и бе кривнал така, че да достигне гората едновременно с беглеца, само че Гъл се приближаваше към нея от юго а враговете се канеха да го пресрещнат от изток. Положението не бе съвсем безнадежно, нито дори чак толкова лошо. Беглецът трябваше просто да се скрие от погледите и да се насочи на северозапад. Беше че връст... Лесно можеше да набере преднина и двамата с нощ да се отправят към голямата река. Водачът мигновено съзря най-сигурния път, една осеяна с гъсталаци местност, под чието прикритие се излизаше точно от западната страна на гората. Вече се готвеше да се спусне по склона на хълма, когато нова, много по сериозна заплаха го накара да потръпне. От северозапад бе изкочил трети отряд. Гал вече нямаше как да се изплъзне от обкръжението на кзамите, освен да побегне с голяма скорост на запад. Той като чели не забелязваше опасността и продължаваше право напред. Но отново се поколеба между необходимостта да спаси огъня, нам и себе си и изкушението да помогне на Гал, и отново отстъпи пред тенствената сила, която кара хора изверове да следват до край започнатото дело. Синът на леопарда да внимателно огледа местността, запамети всичките и кратко особености и се спусна по склона на хълма. Пое покрай западната граница на Гъстълъка. После сви през високите синкави и червеникави треви, и тъй като се движеше много по-бързо от кземите и от Гао, които пестяха силите си. Добра се до гората, преди беглецът да навлезе в нея. Сега трябваше да му даде знак, че е тук. Той изрева като елен три пъти подред, обикновено ухамрите се обаждаха така един на друг. Но разстоянието бе прекалено голямо, при други обстоятелства гъл навярно би го чул, понеже бе изтощен, а вниманието му, заето от преследвачите, не обърна внимание на призива. Тогава реши да се покаже, изкочи от високите треви право пред враговете и нададе бойния си вик. В простора отекна продължителен вой. Подът от другите кземи, които се приближаваха към гората на запад и на изток. Гал се спря с подкусени от радост и изненада крака, после бързо се завтече към сина на леопарда. На овече бягаше, като го увличаше след себе си по единствено свободния път. Но третият отряд на кземите бе проумял намеренията му, бе променил посоката си на движение и се канеше да ги пресрещне а първата група преследвачи се остреми почти успоредно на бегалците. Усилията на кзамите се оправдаха, пътят на запад бе отрязан едновременно от тях и от няколко непристъпни скали, нямаше спасение и на юго-запад, където войните прииждаха, наредени в полукръг. Наоводеше га право към скалата и кзамите с победни викове ги обграждаха все поплатно. Много от тях стигнаха на 50-на лакти от олхамрите и започнаха да мятат копия. Но обаче се провря през един хръстълък и поведе своя другар към клисурата, която бе видял от върха на хълма. К земите нададоха вой. Няколко от тях също се промъкнаха през клисурата, други тръгнаха да заобикалят препятствието. В това време на Оига обягаха с все сили. Навярно щяха да наберат голяма преднина, ако земята не бе толкова ръбеста. Неравна и рунлива. Когато излязоха от другата страна на скалите, три зами се бяха появили от север и препречваха изхода. можеше да кривне на юг, но той до чул се крясъци на останалите преследвачи, разбра, че и оттам щяха да ги пресрещнат. Всяко колебание би означавало смърт. Спусна се право към неприятелите, като стиснато ягата в едната си ръка, а брадвата в другата. Докато го скрабчи харпуна си. От страх да не изпуснат ухамрите, хамрите мътък зами се бяха разделили. Наовръхлетя върху онзи, който бе застанал отляво. Младият пъргав, слабова двойн, вдигна брадвата си, за да отрази нападението. Един удар стоягата и стръгна оръжието от ръцете му, вторият го повали. Другите два човекояци кояци се втурнаха към Гаус надеждата да го сразят мигновено и да обединят силите си срещу него. Младият толха мърмет копие и рани леко единия от неприятелите си. Преди да хвърли друго, го удариха в гърдите. Отскочи назад и в страни и успя да вземе отбранително положение. Първият кзъм го нападна светкавично отпред, вторият се опитваше да го порази от към гърба, Гао щеше да загине когато пристигна на о. Огромната мутояга се стовари като падащ дънер, единят кзъм се просна смазан, другият отстъпи към група войни, която бързо се приближаваше от север. Твърде късно Олхамрите се бяха изплъзнали от обкръжението, те се втурнаха на запад, в посока, където никакви врагове не пресичаха пътя им. С всеки скок преднината им се увеличаваше. Бягаха дълго, то стъпваха по твърда земя, то джапаха в кал или се промъкваха през шумолещи треви, през храсти и турфища, то се катереха и главоломно се спускаха по склонове. Много преди слънцето да се издигне високо в небесата, имаха вече 6000 лакти преднина. Често смятаха, че неприятелят ще прекрати гонитбата, но щом изкачеха някое възвишение, неизменно съзираха опоритата глутница човекуяци. А Галбе започнал да отпада. От раната му непрестанно течеше кръв. Понякога струята бе съвсем тънка, въпреки безкрайния бег разкъсаната плът като че се бе затворила, но щом направеше по-голямо усилие или стъпеше накриво в някоя покнатиня. Алената течност рукваше отново. Минаха покрай младата тополова горичка и наложи раната с листа, но тя продължаваше да кърви под превръзката. Постепенно гал се изравни по бързина замите, после взе да изостава. Сега колкото пъти се обърнеха бегалците, челният отряд на кзамите им се виждаше все поблизо. Синът на леопарда си мислеше едно, че ако гъл не събере още сили, ще ги догонят, преди да се доберат до стадото мамути. Но силите на гъл не се възвръщаха, пред тях изникна един хълм и той едва успя да го изкачи, когато стигнаха на върха, краката му трепереха, лицето му бе посивяло. Сърцето му биеше лудо, той залитна. Нал се извърна и видя колко малко разстояние ги далеше вече от катерещата се поскло на рижа глутница. Ако гъл не може да бяга повече, рече той глухо, човекояците ще ни хванат, преди да стигнем до реката. Очите на гъл се замъгляват, ушите му свират като штурци. Промълви младият войн. Нека синът на да продължи сам. Гал ще умре за огъня и за своя водач. Рано е за гал да умира. Нал се обърна към кзамите, нададе гневно бойния си вик, метна гал на раменете си и затича отново. В началото невероятната му смелост и яките мускули му позволиха да запази преднина. Той се спускаше по наклона, понесен от собствената си тежест. Гъвкавите му като ясенови клони пръсти, не се огънаха от несекващото напрежение. В подножието на хълма обаче той задиша очистено, краката му натежаха. Ако не беше парещата рана, ако ушите му не пищеха от оня удар стояга по главата, дори изгълна гърба си навярно щеше да изпревари късокраките, изтощени от дългото тичане човекуят си. силите му се бяха изчерпали, никой стъпно или горско животно не би могло да издържи едната и продължителна и уморителна надпревара. Сега разстоянието, което го далеше от замите, непрестанно намаляваше. Той чуваше как краката им топоркат и рият пръста, знаеше, че с всеки изминал миг те идват все поблизо, от начало на 500 лакти, после на 400, на 200. Тогава синът на леопарда остави гъл на земята, огледа се като обезумял, поколеба се за сетен път и накрая каза «Гао, сина на антилопата». Ноу вече не може да те носи пред човекояците. Гал се надигна и рече: Нау трябва да остави Гал и да спаси огъня. Цял свънът, въпреки сатресенията, беше задремал на рамото на водача. Той се разтърси, протегна се. А наближилите на 60 лактик ми вече вдигаха копията си и се готвеха за бой. Решен да не бяга до последния миг, Нау застана на среща им. Първите оръжия изсвистяха. Бяха метнати прекалено отдалеч и повечето изпопадаха, без да засегнат улхамрите. Само едно се плъзна по крака на гъл и го отразка леко като шипко в храст. На оней му стана длъжен и улучи най близкия човекоядец, после прониза в корема един войн, който се приближаваше с бързи скокове. Повторното попадение хвърли смут в челния отряд на враговете. Те нададоха страховити крясъци. Но се спряха да дочакат подкрепления. Това забавяне свърши добра работа на ухамрите. Белдването сякаш бе разбудило гао. С все още слабата си ръка той грабна един харпун и го размаха, очаквайки враговете да дойдат на достъпно разстояние. Като видя това, но попита. Нимагал е събрал сили. Да бяга тогава. На още задържи преследването. Младият воин се колебаеше, но водачът отсече. Върви. Гау се спусна да бяга, отначало с неловки и несигурни крачки, после все поуверено. Бавно и застрашително На отстъпваше с по едно копие в двете си ръце и кзамите се колебаеха. Най-сетне на техният водач им заповяда да нападнат. Засвистяха оръжия, мъжете се втурнаха напред. Нал покуси още двама войни и се отдалечи, и отново започна безкрайна гонитба. Гълто се съвземаше, то отпадаше и мускулите му умекваха, а дишането му ставаше тежко. Нал го дърпаше за ръката, все пак предимството си оставаше на страната на кзамите. Те ги следваха с равен ход, без да бързат, уверени в издръжливостта си. Нал вече не можеше да вдигне своя другар. Голямата умора и треската бяха развредили раната му, главата му бучеше, освен това бе ударил крака си в една скала. Га трябва да умре. Продължаваше да повтаря младият войн. Но още разкаже, че се е бил храбро. Водачът мълчеше мрачно. Слушваше се в стъпките на враговете. Отново те бяха на 200 лакти зад тях, после на 100, а бегалците се изкачваха по един склон. Напрегнал сетните си сили, синът на леопарда успя да удържи така чак до върха на възвишението. Оттам в перипоглед на запад и извика, цял разтреперан от умора и от надежда, голямата река, мамотите. Ширналата се вода между тополите, елхите и ясените, стадото също бе тук, на около 4000 лакти, хрупаше корени и млади клонки. Но се хвърли напред като повлече галта и че двамата набраха още поне сто лакти преднина. Това бе последният напън. Лакът по лакът те изгубиха спечеленото разстояние. Кзамите вече надаваха бойни викове. Когато на Оигъл изминаха две лакти от възвишението, кзамите бяха на един хвърлей от тях. Вървяха с равна, къса стъпка, бяха уверени, че ще пипнат улхамрите тъй като освен всичко друго щяха да ги притиснат до мамутите. Известно им бе, че колкото и да бяха миролюбиви и безразлични, животните не търпяха чуждо присъствие, нямаше начин да не пропадят бегалците. Въпреки това преследвачите се стараеха да ги догонят, сега чуваха дори дишането им, а им оставаше да пробягат още хиляда лакти. Тогава наоизвика с сили и от отяворовата горичка се показа човек, после едно от грамадните животни вдигна хобота си и за затръби. Спусна се заедно с още три право към сина на леопарда. Стреснати и доволни, замите се спряха, оставаше, им само да изчакат улхамрите да отстъпят, за да ги заобиколят и кратко убият. Но обаче продължи да тича още стотина лакти, после обърна към замите посърналото си от изтощение лице и победно святкащите си очи и викна. Олхамрите са в съюз с мамутите. Нау не иска и да знае за човекояците. Докато говореше, мамутите пристигнаха, безкрайна бе по чудата на кзамите, когато най едрият измежду тях положи хобота си върху рамото на Олхамра. Нау продължи, но взе огъня. Оби четирима войни във вашия стан, други четирима повали по време на гонитбата. Кзамите му отвърнаха с яростни възгласи. Но мамутите пристъпиха напред и те бързо се оттеглиха, тъй като, подобно на улхамрите, дори не можеха да си представят, че човекът е в състояние да се бори с тия огромни създания. Седма глава Живот сред мамутите нам бе пазил огъня добре. Пламъчето гореше ведро и спокойно в клетката, когато много го видя отново. И макар да бе смъртно изтощен, макар да изнемогваше от невидимите вълчи челюсти, впити франата му, Макар главата му дъбучеше от треската, синът на леопарда изживя велик и радостен миг. В гърдите му бушуваше неизмеримата човешка надежда, още по-прекрасна. Тъй като той познаваше смъртта, но не мислеше за нея. Младостта кипеше в него и, понеже не умееше да предвижда далечното бъдеще, му се струваше вечна. Привиди се тресавището на пролет, когато тръстиките дружно извисяват към небето крехките си стъбла. Когато тополите, елхите и върбите надяват зелено-белите си премени, когато летните бърнета, чаплите, дивите гълъби и сейнигерите си подвикват, а дъждът е тъй гриф, че сякаш самият живот поева земята. Но и във водата, и изтревите, и сред дърветата прозираше ликът на бъдното, ликът на гъмла, гъвкавото тяло. Нежните ръце и заобленият корем на фалмовата храненица бяха въплъщение на цялата човешка радост. След като поседя за мечтан край огъня, но набра корени и сочни растения и ги принесе в дър на водача на мамутите, защото смяташе, че за да бъде един съюз траен, трябва да се поддържа всеки дневно. Едва тогава остави нам на стража, избра си едно местенце в средата на голямото стадо и легна. Ако мамутите напуснат пасището, аз ще събудя сина на леопарда, реченам. Пасището е добро, отвърна нао. Мамотите няма да се преместят до вечера и потъна в дълбок сън, когато се събуди, слънцето вече клонеше ниско над съвъната. Бяха се наслоили облаци с глинесто оттенък и постепенно обгръщаха жълтия диск, подобен на огромен лилиев цвят. Но се чувствуваше като разнебитен, треската не бе отпуснала главата и гръбнака му, но ушите му вече не бучаха толкова, а болката в рамото бе отслабнала. Той се изправи, хвърли първо поглед към огъня, после попита пазача. Напират ли ликзамите. Още не са се отдалечили, чакат на брега на реката, до острова с високите тополи. Добре. Отвърна синът на леопарда. Няма да имат огън във влажните нощи, ще загубят смелост и ще се върнат при своето племе. Сега нека нам поспи. Докато нам се настаняваше върху листата и маха. На обледа Гао, който се мяташе на сън. Младежът бе изнемощел и зачервен, дишаше тежко, но от гърдите му вече не течеше кръв. Водачът си каза, че той едва ли ще се озове скоро сред корените в черната земя и се надвеси над огъня, много му се искаше да струпа съчки и да го разпали истински. Потисна това желание с надеждата да го осъществи през следващите дни. Трябваше първо да измоли от водача на мамутите разрешение у хамрите да прекарат нощта в неговия стан. го потърси с очи. Видя го самотен, както обикновено, за да може да бди над племето и да наблюдава по-добре околностите. Хрупаше току-що покарали от земята издънки. Синът на леопарда набра крехки пъпратови коренчета, намери и водна бакла, после се отправи към големия мамут. Стом той се приближи, животното престана да обръща внимание на издънките, поклати леко косматия си хобот, дори пристъпи към нао. Като видя, че ръцете му са пълни с храна, изрази доволството си, освен това малко по малко започваше да се привързва към човека. Странникът поднесе храната, която притискаше към гърдите си, и промълви. Вожде на мамотите, замите се още край ръката. Олхамрите са по-силни от кзъмите, но са само трима, а кзамите са три пъти колкото пръстите на двете ръце. Ако се отдалечим от мамутите, те ще ни убият. Прелият след обилната паша мамот бавно дъвчеше корените и бъклата. Когато свърши, хвърли поглед към залязващото слънце и се отпусна на земята, а хоботът му се уви леко около кръста на човека. Но разбра, че съюзът е окончателен че им е позволено да изчакат в стана на мамотите, докато се оправят двамата с гъл, без да се боят от кзамите, от лъвовете, от тигрите и от сивите мечки. Може би дори нямаше да му попречат да запали ненаситния огън и да вкуси печени корени, кестени и мръвки. На запад слънцето обагри висините в кървави отсенки и разхвърли чудна жар по облаците. Небето бе червено като цвета на божура. Жълто като ливада с лютичета, лилаво като камбанките, които никнат по бреговете на есен, заревото му проникваше чак в дълбоките речни води. Вълшебен здрач се спусна над тленната земя. Просторът вече не изглеждаше тъй безграничен, както в летните вечери, но той и сега се изпълни сезера, острови и пещери. Извайми сякаш от сиените буи магноли и и шипки... Светлината им преливаше в дивата душа на Нао. Той се питаше кой ли разпалва тия на пожарища, какви ли хора и зверове живеят отвъд небесната планина. От три дни Нао, Гао и Нам живееха в стана на мамутите. От мастителните гземи продължаваха да бродят край голямата река с надеждата да хванат и да разкъсат тия хора, които ги бяха надхитрили, предизвикали и оставили без огън. Нао не се боеше от тях. Тъй като бе сключил здрав съюз с мамутите. С всяка следваща сутрин силите му се възвръщаха. Боченето в главата бе престанало, не особено дълбоката рана на рамото му заръстваше бързо, не го измъчваше треска. Гао също оздравяваше. Тримата ухамри често се изкачваха на някое възвишение и дразнеха неприятелите си. Наовикаше, защо обикалята около мамутите и ухамрите? Пред мамотите вие сте също като чекали пред голяма мечка. Нито туегите, нито бръдвите на кзамите могат да се мерят с тоягата и с брадвата на нау. Ако не си тръгнете за вашите ловни земи, ще ви поставим клопки и ще ви избием. На Мигъл надаваха бойни викове и размахваха копия, но кзамите брудеха из храстите, сред тръстиките и съваната или пък се притаяваха под кленовете, яворите, есените и тополите. Пред очите им тук изникваха нечи и космати гърди или дългокоса глава, в мрака безшумно се прокрадваха сенки. И макар ухамрите да не се боеха, злонамереното присъствие ги дръзнеше. Той им пречеше да се отдалечат и да проучат местността, освен това поставяше под въпрос бъдещето, тъй като скоро щеше да се наложи да се разделят с мамотите и да поемат отново на север. Синът на леопарда обмисляше как да прогони враговете. Той все така отрупваше с дарове водача на мамутите. Три пъти на ден му носеше вкусна храна и прекарваше много време, като седеше до него и се опитваше да разбере езика му и да му разясни свой език. Мамутът с удоволствие слушаше човешката реч, клатеше глава и изглеждаше умислен, понякога кафявите му очи заблестяваха странно или пък клепачите му се присвиваха. Сякаш се смееше. Тогава оси казваше: Големият мамут разбира Нао, само че Нао още не може да го разбере. Тъй или иначе някои жестове, отнасящи се до храната, имаха за тях съвсем определен смисъл. Когато странникът викнеше Вземи! Мамутът незабавно идваше, дори Нао да се безкрил, знаеше, че има приготвени за него корени, прясно откъснати стъбла или плодове. Постепенно свикнаха да се обръщат един към друг без определена причина. Мамутът избуботваше тихо, но изричаше една-две срички. Приятно им бе да бъдат заедно. Човекът сядаше на земята, мамутът обикаляше около него и понякога на шега го повдигаше леко с хобота си. За да постигне целта си, Наобе бе наредил на своите войни да носят дарове на два другия мамута, които бяха най-важни след великана. Понеже вече бяха свикнали със странниците, те откликнаха на опитите за сближение. После наобясни на младите хора как да обучат изполините да възприемат думите им, така че след пет дни мамутите дотичваха, щом нам и гъл им викнеха, но наохамрите им предстояше да изживеят още по-голямо щастие. Една вечер, още преди да се стъмни съвсем, но се осмели да струпа съчки и сухи треви и ги подпали. Въздухът бе хладен и наособено влажен, духаше слаб вятър. Пламъкът се разгоря, отначало вдигаше черен пушек, но после се изчисти, запръще и доби ален цвят. Мамотите заприиждаха от всякъде. Виждаше се как протягат огромните си глави и как очите им блестят разтревожено. Пораздразнителните взеха да тръбят. Те познаваха огъня. Бяха го срещали в съваната и в гората. Когато се сипеха мълни, той ги бе преследвал със страховито пръщане, дъхът му пареше месото им, зъбите му пробиваха еката им кожа. Постарите помнеха свои другари, сгръбчени от тая ужасна сила, които никога не се бяха завърнали. Затова гледаха стреснато и заплашително пламъка, около който се бяха събрали древните изправени зверчета. На тяхната неприязан, отиде при големия мамут и му каза. Огънят на ухамрите не може да избяга, не може да се нагълта с растения и да стане голям, не може да се нахвърли върху мамутите. Но го е пленил на такова място в земята, където той няма да намери храна. Застанал на 10 крачки от огнището, великанът се в пламъка с растящо доверие, беше по любопитен от себе подобните си, а явната невъзмутимост на дребничките му приятели го успокои. Понеже от дълги години тревожното му или безразлично поведение определяше поведението на цялото стадо, полека-лека всички решиха, че неподвижният огън на ухамрите не е страшен като огъня, който препуска през степите. И тъй не да подхрани пламъка и да прогони тъмнината. Тази вечер той сна еде печено месо, печени корени и печени гъби. На шестия ден к земите стана съвсем непоносима. Нао вече си бе възвърнал силите напълно, бездействието го измъчваше, просторът го зовеше на север. Гняв го обзе, като видя няколко косматите да се мяркат сред чинарите. Той възкликна, «Нао, гъл и нам няма да нахранят кзамите с месото си». После извика своите другари и им каза, «Доведете мамутите, с които сте сключили съюз, а аз ще помоля големия вожд да дойде с мен». Така ще можем да се бием с човекояците. След като скриха огъня на сигурно място, улхамрите тръгнаха. Те започнаха да се отдалечават от стана, като постоянно предлагаха на мамотите храна, а на им говореше тихо от време на време. Но щом изминаха известно разстояние, великаните се поколебаха. Колкото повече напредваха, толкова понастойчиво се обаждаше в тях чувството за отговорност спрямо стадото. Те се спряха и се обърнаха на запад. Не помръднаха повече. А когато на уна даде призивен вик, водачът на мамутите също отвърна с призив. Синът на леопарда пристъпи обратно към своя съюзник и погали хобота му с думите. Кзамите се крият между дървчетата. Ако мамутите ни помогнат да ги победим, те повече не ще посмеят да се приближат до стана. Водачът на мамутите стоеше невъзмутим. Все така поглеждаше към останалото назад стадо, за чиято съдба бе отговорен. Не узнаеше, че кзамите се крият само на няколко хвърля от тук, и не му се щеше да се откаже от започнатото настъпление. Следван от нам игъл, той се промъкна през ниската растителност. И свистяха копия, няколко кзами се вдигнаха над храстите, за да могат да се целят по-добре във врага, на унададе протяжен и остър призивен вик. Тогава водачът на мамотите като че ли разбра. Той се тръби страховито във въздуха, сякаш за да събере стадото, и се спусна към човекояците заедно с другите два мамъскари. Но размаха тоягата си и се хвърли с воинствени възгласи напред заедно с Нам и гъл, които стискаха в левите си ръце брадви, а в десните копия. Ожесените гзъми се пръснаха и схръсталъка. Мамотите обаче бяха побеснели, те неха бегълците като че преследваха носорози. А от към брега на голямата река с пълна скорост се носеше червеникавото стадо. Всичко се рушеше под стъпките на огромните животни, скривите сегадини, вълци, чекали, сърни, срандаци, елени, коне, антилопи, глигани, се вдигаха на крака и бягаха. Сякаш бе придошла река. Големият мамот пръв настигна един от бегалците. Кзамът се просна на земята, като крещеше от ужас, но екият хобот се пресегна и го скрапчи, подхвърли човека нагоре. На височина 10 лакти, а когато той падна, един от огромните му крака го размаза като насекомо. После друг човекоядец издъхна, прободен от бивните на втория мъжкар, а някакъв още съвсем млад воин се загърчи с писъци и ридания, стегнат в смъртоносна хватка. Стадото прииждаше. Тунахлу сред хръста лъка, вълна от мускули заля по лето, земята затрепери, сякаш се мъчеше да си поеме дъх, всички кзами, които бяха между голямата река, възвишенията и есеновата горичка, се превърнаха в кървава каша. Едва тогава е на мамотите отихна. Водачът се спря край едно хълмче и даде знак за примирие, всички се събраха, но очите им все още изкряха, а толовищата им потръпваха. Оцелелите от нашествието тук зами бягаха отчаяно на юг. Те вече не бяха опасни, от сега нататък нямаше да преследват улхамрите, за да ги разкъсат. Щяха да отнесат на племето си удивителната вест за съюза на северните хора с мамотите и преданието за него щеше да минава от уста на уста, за да стигне до идните поколения. Десет дни мамотите се спускаха по бреговете на реката към низините. Животът им бе лек Пасищата им се нравеха, сила напираше в тежките им толовища, изобилна храна ги очакваше зад всеки завой на реката и смочурищата. Сред богатите почви на полетата и величествените стари гори, никой звяр не се изпречваше на пътя им. Те бяха властелини на света, господари на съдбата си, още предедите им бяха извоювали окончателната победа. Бяха развили до край нужните инстинкти, бяха създали законите им на общуване, определили начините на придвижване, тактиката, разполагането на стана и вътрешното разделение в стадото, бяха се погрижили слабите да бъдат защитени, а силните да се разбират помежду си. Мозъкът им бе превъзходно устроен, сетивата им бяха почти съвършени, зрението им бе добро, неслабо като на конете и на биковете, обонянието – отлично, осезанието, непогрешимо. Слухът, остър, огромни и тежки, но ловки и пъргави, те изследваха води и земи, опитваха препятствията, душеха, късаха, изкореняваха и мачкаха всичко с чувствителните си хоботи, които се виеха като зми, имаха здрава хватка като мечи лапи и работеха като човешки ръце. Бивните им разравяха земята, с един удар на заоблените си крака можеха да смажат лъв. Нищо не ограничаваше могъществото народа им. Времето и пространството им принадлежаха. Кой би могъл да смути техния покой? Кой би могъл да им попречи да създадат нови поколения, също тъй безбройни, както уния, от които произхождаха? Така си мислеше Нао, докато следваше този народ от Великани. С слушаше как земята стене под стъпките им, с гордост съзърцаваше безкрайните им миролюбиви върволици, проточени край реката или по клони. Всички животни им правеха път, а птиците се спускаха от небето или се издигаха над тръстиките, за да ги видят. Тъй безметежни и благодатни бяха тия дни, че ако не бе споменат за гъмла, но едва ли би пожелал да свършат. Сега, когато познаваше мамутите, те му се струваха по-малко сурови, по-малко непостоянни и по-справедливи от хората. Техният вожд не беше като фолм, страшен дори за приятелите си, той водеше стадото без заплахи и ковърство. Нито един мамут не бе като Аго и като братята му. Още при Зори, когато реката просветляваше на изток, мамутите ставаха и започваха да тъпчат влажната земя. Огънят пукаше, гълтайки доволно бурови и яворови, тополови или повиклонки, а в дълбините на леса и по мъгливия бряг зверовете знаеха, че светът отново се е събудил за живот. Той живот се разпростираше чак в облаците и изписваше сякаш върху тях знамение за всичко онова, което бе извадил от мрака на бял свят, та нали без него порфират, кварцът. Гнайсът, слюдата, минералите, скритите скъпоценни камъни и мраморът щяха да си останат за винаги безцветни, студени и потопени в сън за всички форми и цветове, които бе създал от пяната и от изпаренията на бушуващото море, от сливането си с водата, породило растенията и дало облик на животните. Когато той използваше навасеното есенно небе, мамутите тръбяха с вдигнати хоботи и се наслаждаваха на оная младост която настъпва сутрото и ни кара да забравяме вечерта. Гонеха се край извивките на заливчетата и появиците суша, събираха се на куп, развълнувани от простичкото и дълбоко щастие, че са от един род, че имат едни и същи инстинкти, едно и също поведение. После бавно и невъзмутимо изравеха корени, късаха млади стъбла, пасеха трева, хрупаха кестени и желади, опитваха вкуса на лютивите млечници. На манатърките, на корминките, на лаберките и на трофилите. Задружно и радостно отиваха на водопой. Тогава племето им изглеждаше още по-многобройно, още по могъщо Но се изкачваше на някое възвишение или стъпваше върху скала, за да ги погледа, докато завладяваха брега. Гърбовете им се люшкаха като вълни, широките им стъпала се отпечатваха в глината, ушите им напомняха грамадни прилепи. Готови да отлетят всеки миг. Хоботите им се люшкаха като стъбла на зановец, опръскани скал, а стотиците бивни се издигаха, гладки, блестящи, извити, подобни на копия. Отново настъпваше вечер. Отново облаците възвестяваха колко прекрасен е светът, а хищната нощ спускаше своята мурава мъгла и огънят пак лумваше. Олхамрите му даваха изобилна храна. Той лъко му се нахвърляше върху буровите клони и сухите треви, въздишки хапеше върбовите вейки, а дъхът му лютеше, когато близваше стъбла и влажни листа. Колкото повече растеше, толкова по ставаше, толкова по посилно ръмжеше, изсушаваше хладната земя и прогонваше мрака на хиляди лакти. И докато правеше месото, кестените и корените посочни и по-кревки, големият мамот идваше да го погледа. Бе сигнал с него, допадаше му тая топла ласка и е блясък, той го наблюдаваше замислено, следеше движенията на нао, на нам и на гао, когато те хвърляха сечки. Клони и слама фалената паст. Може би смътно съзнаваше, че родът на мамутите би станал още помогъщ, ако можеше да си служи с това нещо. Една вечер той се приближи повече от обикновено. Протегна хобота си и подуши миризмата на тоя непрестанно видоизменящ се звяр. Спря се, застина неподвижно като скала, после хвана един голям клон, поддържа го във въздуха и го пусна в пламъците. Клонът вдигна рой искри, запръщя, запука, запуши и пламна. Тогава той доволно поклати глава и положи хобота си върху рамото на нао, който не бе помръднал. По чуда и възхищение го изпълваха. Той си каза, че мамутите могат да поддържат огъня също като хората, и се запита защо ли нощуват на студено и влажно. От тази вечер големият мамут се сближи още повече с страниците. Помагаше им да събират съчки, умно и внимателно подклаждаше огъня и стоеше замечтан в медното, пурпурно или алено сияние на пламъците. Нови впечатления нахлуваха в огромната му глава и заздравяваха духовната му връзка с улхамрите. Вече разбираше много от думите им, някои от движенията им, и той самият успяваше да ги накара да го разберат. По онова време човешките слова бяха свързани единствено с определени и наложителни действия, мъдростта и познанията на мамутите бяха достигнали връхната си точка. Така например водачът им предварително уточняваше как ще се придвижва стадото, когато навлизаха в тайнствени и непознати земи и спръщаше напред съгледвачи. Неговият многостранен и всеобемащ опит бе подпомогнат от великолепната памет и ставаше още по поради разсъдливостта му. Макар и не тъй ясно като Нао, той имаше известна представа за същността на водата, растенията и зверовете, различаваше смяната на мрачните и плодоносните периоди в годината. Смътно проследяваше движението на Слънцето и не го бъркаше с Луната. Ако умееше да се изразява на човешки език, едва ли щеше да се окаже по глупав от Аго и братята му, дори навярно би изрекал неща, недостъпни за ума на стария гун. Наистина хората от хиляди векове развиваха и усъвършенствуваха своя разум, като работеха с ръцете си и видоизменяха предметите. Но хоботи хуботи на мамутите им бяха позволили да натрупат доста неведоми за човека познания. Само че езикът на великаните, сведен до отделни звуци и знаци, не можеше да изрази всичко, което бяха научили, и най-мъдрите измежду тях си оставаха зазидани в безсловесна самота, нито едно от сложните им разсъждения не се свързваше с друго. Не можеше и да се излее в непресъхващата река на устните предания, която носеше, събираше и смесваше преживяното, измисленото и видяното от хората. Но пропастта помежду им не бе непреодолима. Макар мамотите да си предаваха само еднозначни от хилядолетия действия и движения, повтарящи се хитрини и уловки, простички познания за предназначението на предметите или за дълга към рода и към себеподобните, те имаха това предимство, че инстинктът им за общуване бе подревен от човешкия, а дълголетието им позволяваше да добиват изключително богат индивидуален опит. Наистина човекът не бе устроен тъй че да съществува продължително, както мамутите, и много по-често го сполетяваше на очаквана гибел. нямаше достатъчно средства за защита. Омразата на останалите представители на неговия род го заплашваше не само отвън, но и в самото му племе. За това отделни хора много по-рядко от мамотите се умяваха да извлекат от живота траен и полезен урок. Въпреки дългия си житейски път изполинът бе запазил пъргавостта, Гъвкавостта и паметта си, а зрението, слухът и обонянието му оставаха непокътнати, но усещаше, че неговият приятел навярно е поумен от стария гун, който имаше в главата си безбройни спомени, но го болеха ставите, движеше се бавно и неуверено, недочуваше и не недовиждаше. Междувременно мамутите все тъй се спускаха надолу по голямата река и вече се отклоняваха от пътя който трябваше да отведе Олхамрите при тяхното племе. Реката, която отначало течеше на север, бе възвила на изток и скоро щеше да се насочи на юг. Но се безпокоеше. ако стадото не се откажеше да следва извивките на брега, щеше да се наложи да се разделят. А им беше приятно, бяха свикнали да живеят с тия огромни и добродушни същества. След спокойствието самотата им се струваше още по-зловеща. В тайр дъждовна есен, в гъмжащата от Зварове гора и с огромните разкалени поля денем и нощем щяха да ги дебнат всевъзможни опасности, недружелюбната природа и коварните хищници. Една сутрин Нал изправи пред на мамутите и му каза, синът на леопарда влезе в съюз с племето на мамутите. Сърцето му се радва, когато е с тях. Той би могъл да ги следва безкрайно, но трябва да види отново гъмла край голямото тресавище. Неговият път е на север и на запад. Нима мамутите не могат да се отделят от бреговете на реката. Беше се опрял в един от бивните на емамута, животното долавеше тревогата му и важността на решението му и го слушаше неподвижно. После бавно поклати тежката си глава и поведе стадото нататък по брега. Но си каза, че това е отговорът на великана. Помисли си, мамотите се нуждаят от вода. Илхамрите биха предпочели да вървят по реката. Щеше да постъпи, както бе необходимо. Въздъхна тежко и извика другарите си. Видя, как стадото се изгубва в далечината, покачи се на едно възвишение. Отправи последен поглед към вожда, който го бе приял и спасил от кземите. Мъка стягаше гърдите му, болка и страх го изпълваха, и, като обърна очи на северозапад, към сетепта и оброления от есента хръст осъзна колко слаб е човекът. И сърцето му потръпна от обич към мамутите и от възхищение пред тяхното му гъщество. Трета част. Първа глава. Червените джуджета. Настигнаха ги проливни дъждове. Нао нами гълзатъваха в прогизналата почва, скитаха под гниещи клонаци. Прехвърляха се през хребети и почиваха под закрилата на гастелака, в скалните и земни пукнатини. Навсякъде никнеха гъби. И на тримата им бе известно, че те са опасни и могат да убият човека също тъй, както и змийската отрова. Затова ядяха само уния, които старците ги бяха научили да разпознават по външност и по цвят. Различаваха ги и по миризмата. Когато месото не достигаше, Тръгваха да търсят червеношки, лаберки, корминки, лютиви млечици или сърнели, според това, в каква местност и на каква височина се намираха. Береха ги в сянката на влажните гори, сред мокрите дъбове, сред обрасли смах брестове, сред опръскани скал явори, между летнещите растения и стихите долчинки с надвиснали над тях шистови, гнайсови и порфирни образования. След като вече се бяха сдобили с огън, те можеха да ги пекат, набождаха ги наклончета, оставяха ги върху нажежените камъни или дори върху самата глина. Печеха също ядки и корени, понякога и кестени, хрускаха букови жалади и рушкови, изсеждаха сладък сок от кленовете. Огънят беше за тях и радост, и мъка. Когато се развихряха бури и проливни дъждове, те го бранеха с хитрост и опоритост. Нарядкова валежите бяха тъй обилни и продължителни, че се налагаше да търсят се ако скалите, дърветата и земята не им предложиха скривалище, трябваше сами да си го изкупаят или построят. Така губеха по много дни. Губеха време и като заобикаляха различни препятствия. Може би в желанието си да минат по-напряко бяха удължили своето пътуване. Нямаха представа за това, но вървяха към земите на Олхамрите, като следваха инстинкта си и приблизителните, но неизменни знаци на слънцето. Стигнаха до песъчлива земя, прошарена от гранитни и безълтови образования. Като чили беше заприщила целия хоризонт на северозапад безцветна, бедна и заплашителна. Тук там никнеше твърда трева, няколко бора смучеха от дюните оскъдни жизнени сокове. Лиши и разяждаха камъните и висяха на сивкави валма. Плашливи зайчета и мършави антилопи припкаха по склоновете на хълмовете и през крисурите. Все по-рядко валеше и с небето заедно с жеравите, гъските и бекасите кръстосваха случайни облаци. Но се колебаеше дали да навлезе в тази непривлекателна местност. Здрачаваше се и светлината помръкваше, а вятърът свиреше наоколо глухо и мрачно. Отправили взор към пясъците и скалите, тримата усетиха как при вида на тази пустиня ги побиват тръпки. Но тъй като имаха в запас достатъчно месо, а пламъкът светеше ярко в клетките, те поеха по предначертания им от съдбата път. Пет дни изминаха, без да се види краят на голите поля и дюни. Гладуваха, дребните и пъргави животинки се изплъзваха от примките им, мъчеше ги жажда, защото валежите бяха намалели съвсем а пясъкът попиваше водата, често се бояха, че огънят ще огъсне. На шестия ден тревата им се стори по гъста и помека. мека, в буровете се появиха евори, чинари и тополи. Ширнаха се блата, почвата стана черна, а небето надвисна над тях, покрито с тъмни облаци, додето да стигаше погледът. Улхамрите прекараха нощта под една трепетлика. След като успяха да разпалят купчина подгизнали клони и листа. Тя съскаше под проливния дъжд и ги обгръщаше в задушлив дим. Отначало остана да пази Нао, смени го нам. Младият улхамър кръчеше около огнището, разравяше го с остра клечка и хвърляше вътре вейки, които бе изсушил предварително. През парата и пошека проникваше смътна светлина. Тя се разпръсваше по глинестата почва. Плъзгаше се между дравчетата и хвърляше неясни червеникави отблясъци от блясъци из шумата. Наоколо се стелеше мрак. Той изпълваше всичко, стичаше се заедно с водата като лепкава, ужасна течност. Нам се навеждаше да изсуши ръцете си и се ослушваше. В дълбините на та и черна бездна се таеше заплахата на разкъсващи ногти и зъби, на множество тежки копита, на студена змийска отрова. На Насъсичащи брадви и смъртоносни хърпуни. Внезапно войнат потрепери, инстинктивно напрегна сетивата си, долови, че около огъня бродеха живи същества, и побутна леко водача. Но оскочи веднага, взря се в нощта на свой ред. Разбра, че нам не е скрешил, наблизо имаше някакви същества, но влажните растения и димът притъпяваха миризмата им. Въпреки това синът на леопарда предположи, че са хора. Той мушна силно три пъти с копието най-червеното място в жеравата, пламъците заподскачаха алено-жълти. На известно разстояние се потолиха няколко сенти. На Осъбуди и другия си спътник. Дошли са някакви хора. Промълви той. Дълго стояха скопчени и шариха с очи в тъмнината. Не видяха нищо. Никакъв по-особен звук не се открои сред шумоленето на дъжда. Променливият вятър не донесе издайническа миризма. Откъде идеше опасността? Дали и с тази пустошките цяло племе, или само група от няколко души? В каква посока да бягат, накъде да нападат? Пазете огъня! Рече най-после водачът. Другарите му го видяха как се отдалечи, превърна се в нещо като облак пара и потъна в неизвестността. След като се отклони в страни... Той се насочи към храстите, където видя, че се скриха непознатите хора. Огънят му подсказваше на къде да върви. Макар да не се виждаше, излъчваше леко червеникаво сиение. Неопостоянно спираше, стиснал здравото ягата и брадвата си, от време на време долепяше до земята. Внимаваше освен това да не се движи по права линия, а да криволичи. Благодарение на рухката пръст и на предпазливостта му и най-острият слух не би могъл да долови неговите стъпки. Спря преди да стигне до храстите. Почака известно време, чуваше и усещаше само падането на къпките, шепота на растенията, притичването на някое животно. После зави, подмина храстите и се върна обратно, не откри никаква следа. Не се очуди, беше вътрешно подготвен за това, пое към едно възвишение което бе забелязал в сумръка. Полота се малко, докато се добере тъмни и скатери се, от една пъдина на известно разстояние през изпаренията се процеждаше светлина, на уразпозна човешки огън. Бе тъй далеч, а въздухът бе толкова тежък, че едва успя да съзре няколко смътни сенки. Но видът им не будеше съмнения, отново усети да го побиват тръпки, както край езерото. Този път обаче опасността бе много пострашна, защото непознатите бяха разбрали за присъствието на ухамрите, преди сами да бъдат разкрити. Наобавно тръгна обратно към другарите си и забърза, щом видя огъня. Хората са там. Промълви той. Сочеше съвсем уверено на изток. Трябва да съживим огъня в клетката, добави той след кратко мълчание. Повери тая работа на нам и на гъл. А сам разхвърли клони около огнището така, че да образуват преграда по този начин, ако някой се приближаше. Щеше да забележи блясъка на пламъците, но не би могъл да види дали има пазачи. Когато нагласиха клетките и разпределиха храната, но нареди на другарите си да тръгват. Дъждът бе станал поситен, нямаше и помен от вятър. Ако неприятелят не им пресечеше пътя или не усетеше веднага, че са се измъкнали, щеше да обкръжи самотно тлещия огън и след многобройни хитрини да го нападне, без да подозира, че там вече няма никой. Така навщаше да набере значителна преднина. Призори дъждът секна. Разлясълнила светлина, първите слънчеви лъчи едва-едва пробиха облаците. От известно време ухамрите се изкачваха по един неособено стръмен наклон, когато стигнаха догоре, отначало съзряха само саваната, храсталаците и горите, черни, жълтеникави, кави, от сини островчета и червени кави просеки. Хората се изгубили дирите ни, промалви нам. Но но отвърна, хората ни преследват. Наистина при разклона на някаква река се появиха две фигури, последвани от трисети на други. Въпреки разстоянието те се сториха на дребни, още не можеше да различи ясно как изглеждаха техните оръжия. Не виждаха затейлите се между дърветата ухамри и от време на време спираха да огледат дирите. Броят им се увеличаваше, синът на леопарда изчисли, че бяха около 50. Впрочем, като че ли не можеха да се мерят по бързина с бегалците. На ухамрите им оставаше или да се върнат или да прекосят една почти гола, покрита туктаме с ниска трева местност. Най-добре беше да вървят право напред с надеждата, че врагът ще се умори. Тъй като се движеха по нанадолнище, странниците с лекота изминаха доста голямо разстояние. А когато се обърнаха, видяха преследвачите си да размахват ръце на върха на възвишението, останали далеч назад. Постепенно земята ставаше по-неравна. Минаха през въровита, начупена и покрита с издатини местност, после през пустинни земи, където изобилствуваха всевъзможни жилави растения и бе пълно с неочаквани клопки, с незабележими в първия момент блата, които трябваше да се заобикалят. Щом страниците подминеха едното, изпречваше им се друго, затова това напредваха бавно. Вече бяха изтощени. Навлязоха в област с червеникава почва където растяха хилави борове, високи и неогледни, от всички страни се простираха турфища. най сетне за радост на наосъзряха отново съвъната и в същия миг от лявата им страна се появиха хора, които му се сториха познати. Дали сутрешните преследвачи, свикнали с тия земи, бяха минали по пряк път, за да догонят бегалците? Или бе друг отряд от същото племе? Бяха съвсем близо и ниският им ръст и ясно личеше. най-високият от тях едва би стигнал до гърдите на нал. Имаха масивни глави, триъгълни лица и червеникаво-жълта кожа, изглеждаха слаби, но в движенията им и в блясъка на очите прозираше жизненост. Като видяха ухамрите, те нададоха викове, наподобяващи грачене на гарвани, и размахаха копията си. Синът на леопарда ги гледаше изумен. Въпреки еките гърди, ако не бяха неравно им лица, очевидно напредналата възраст на някои от тях и оръжията, направо щеше да ги помисли за деца. Отначало дори не му хрумна, че ще се осмелят да ги нападнат. Когато ухамрите издигнаха туегите и харпоните си, а гласът на ноутекна из полето и заглуши виковете им, както лъвският рев заглушава кръсъка на враните, те се отдръпнаха. Наявно бяха воинствено настроени, отново закрещаха заплашително. После се пръснаха в полукръг. Но разбра, че се опитват да ги обградят. Опасявайки се повече от хитрините, отколкото от силата им, даде знак за отстъпление. Високите странници се засилиха и с лекота се отдалечиха от тия преследвачи, побавни и от човекояците, ако не им се изпречеха препятствия. Даже и с неудобните за носене клетки, бегалците едва ли щяха да бъдат настигнати, но обаче се опасяваше както от клопките на човека, така и от клопките на природата. Нареди на двамата войни да продължат напред, после остави на земята своя огън и се обърна да огледа неприятелите. Овлечени от гонитбата, те се бяха разпръснали. Трима или четирима попъргави бяха изпреварили доста съплеменниците си. Синът на леопарда не загуби нито миг. Той грабна няколко камъка и стиснал оръжията си, се завтече срещу червените джуджета. Това негово действие ги смая, оплашиха се да не попаднат в капан, един от тях, навярно водачът, изписка и всички спряха. Нао вече бе стигнал на разстояние, от което можеше да удари някого, той извика. Нао, синът на леопарда, не иска да причинява зло на човеците. Той няма да се бие с тях, ако престанат да го гонят. Всички слушаха с застинали лица. Като видяха, че Охамрът не помръдва, те отново понечиха да го обръжат. Тогава на озамахна с един камък. Синът на Леопарда ще се бие с червените джуджета. Три-четири копия излетяха на празно в отговор на този заплашителен жест. Странникът лучваше добре от такава далечина, но не и враговете му. Той метна един камък. Успя да нарани оня, в когото се целеше, и го събори. Веднага запокити втори камък, който не умери никого, третият удари стъп звук някакъв воин по гърдите. После с насмешлив вид вдигна четвърти камък и размаха застрашително едно от копията си. Червените джуджета разбираха знаците много по-добре от улхамрите и от човекояците, защото си служеха по-лошо от тях с членоразделната реч. Те схънаха, че копието ще им причини много по-големи беди от камъните, ония, които бяха излезли напред, се върнаха, а синът на леопарда бавно се оттегли. Последваха го на известно разстояние, щом някой изпреварваше другарите си, но израмжаваше и вдигаше оръжието си. Така те разбираха, че ги грози опасност, ако се движат по-отделно, и но, постигнал целта си, пое отново на път. Олхамрите бягаха през по-голямата част от деня. Когато се спряха, червените джуджета отдавна бяха изчезнали от погледите им. Облаците се бяха разкъсали и слънчевите лъчи се процеждаха през една синя пролука над ширналата се пустош. Тънкият слой твърда почва отново. Се бе размекнал. Под повърхността му се криеше лепкава кал, която ги скрапчваше за краката и ги теглеше надолу. Пойвиците корава земя пълзеха влечуги. Зеленикави и червеникави водни змии лъщеха и с реките, с глухо квакане подскачаха жаби. Предпазливи птици се отдалечаваха на дългите си крака или прорязваха въздуха, размахвайки бързо-бързо криле като листа на трепетлика. Войните хапнаха малко. Бояха се от препятствията, които можеше да им се изпречат в тая местност, и се опитаха да открият път за отстъпление. От време на време им се струваше, че са успели. Земята ставаше по-твърда, на място върби, тополи и блатна трева се появяваха букове, явори и папърт. Но после отново се простираха осеяни звълнички води, заиваха коварни клопки и изминатото разстояние и усилията се оказваха на празни. Нощта наближаваше. Слънцето доби цвят на гореща кръв, залезе сред безкрайните торфища и блатата го погълнаха. Олхамрите знаеха, че могат да разчитат единствено на храбростта и предпазливостта си, те продължиха да вървят, докато небосводът не потъна в пълен мрак. После спряха, пред тях се откриваше песъчлива местност, а зад себе си бяха оставили хаотично наганата земя, от която различаваха само неясен ни светли петна и тъмни дубки. Откъснаха няколко клона. Струпаха големи камъни, сплетоха ляни и ракети и си направиха нещо като убежище. Не си позволиха да запалят огън, само подхранваха пламъчетата, наполовина заровени в земята, чакаха да си кажат думата неведомите сили, които коитото застрашават, то спасяват живота на човеците. Втора глава Гранитната ивица Нощта изтече Подтрепеливата светлина на звездите нам... Гао и техният водач не съзряха човешки сенки, а чуха и подушиха само влажния вятър, разни блатни животни и беззвучно прелитащи хищни птици. Когато се спусна сребристата пара на зората, пред тях се растла мрачна пустош, а отвъд нея – безбрежна водна шир, осеяна скални островчета. Ако се отдалечеха от бреговете, наверно щяха да се натъкнат на червените джуджета. Трябваше да вървят по границата между тази пустош и тресавището и да търсят изход, а тъй като никоя посока не им се стори обнадеждаваща, поеха на там, където препятствията бяха най-малобройни. Отначало пътят бе добър, почвата бе сравнително твърда, само тук там се срещаха лукви, навсякъде освен по самия бряг имаше ниска растителност. Към обяд храстите и дръвчетата станаха повече. Намалената видимост ги принуждаваше постоянно да се озъртат. Въпреки всичко наосняташе, че червените джуджета едва ли са наблизо, ако все още ги преследваха, навярно се движеха по дирите им, това щеше да ги забави твърде много. Запасите от месо се бяха изчерпали. Страниците се доближиха до брега, който гъмжеше от дивеч. Пропуснаха една дропла, която се скри на някакво островче. После успя да улови малка платиха в устието на един ручей, но прониза с харпуна си един воден дърдавец, а нам хвана няколко змиорки. Запалиха огън със сухи треви и клонки и с наслада вдъхнаха миризмата на печено месо. Животът им се стори прекрасен, почувствуваха прилив на младежки сили, смятаха, че са се изплъзнали от червените джуджета и тъкмо да оглозгваха костите на дърдавеца когато от храстите изкочиха животни. Но разбра, че те бягаха пред някакви многобройни врагове. Скочи и едва успя да зърне неясна сянка, която се мярна между растенията. Червените джуджета са тук. Каза той, сега опасността бе много по-голяма от преди. Червените джуджета можеха да следят ухамрите от прикритие, да поставят засади на пъти им. Между тресавището и гасталака се простираше открита, удобна за бягство и вица земя. Олхамрите побързаха да грабнат клетките, оръжията и останалото им месо. Никой не ги спря. Ако неприятелят ги следеше от храстите, навярно щеше да изостане. Тъй като бе побавен, а и растителността щеше да му попречи. Безплодното парче земя отначало бе широко, после се стесни, притиснато от дървета. Млади издънки и високи треви. Почвата обаче бе всета и твърда, а беше убеден, че е изпреварил червените джуджета, ако пред тях не се издигнаше преграда, той щеше да запази преднината си. Но се появиха препятствия. Тресавището захапа сушата, вряза се в нея с дълбоки заливчета, блата и канали, пълни слепкава растителност. Пътят ставаше все понепроходим за бегалците. Налагаше се да се въртят в кръг, да заобиколят, дори да се връщат назад. Накрая се озоваха върху една гранитна ивица, от чиято дясна страна беше безкрайната водна пустош, а отляво се ширеха земи, наводнени от есенния прилив. Гранитната издатина се снижи и изчезна, улхамрите се намериха обкръжени от три страни, оставаше им или да се върнат обратно, или да чакат по нататъчните удали на съдбата. Настъпи ужасен миг. Ако червените джуджета бяха стигнали до началото на ивицата, отстъплението би било невъзможно. Свълчало пред този враждебен свят, но горчиво съжали, задето се бе разделил с мамутите. Почувства се слаб, обзеха го отчаяние и мъка. После отново го завладя желанието да действува, неотложно и неудържимо. С всяко следващо тъптене на сърцето му съжаленията се заличаваха. Остана само усещането за неотменимото настояще. То го призоваваше да напрегне цялото си същество и да изостри още повече сетивата си. Странниците бързо проучиха пътищата за бягство. В далечината се издигаше червеникава могила, която можеше да бъде остров или продължение на гранитната ивица. Гао и потърсиха брод, откриха само дълбока вода, коварна тиня и кал. Значи едничката им възможност бе да се върнат. Незабавно взеха решение и поеха назад. Изминаха две лакти и се озуваха вън от тресавището, а пред тях се откри гъста растителност, едва-едва прошерена от островчета и треволяк, нам, който вървеше напред. Се закова на място и каза, червените джуджета са тук, но изобщо не се съмняваше в това. За да се убеди напълно. Вдигна няколко камъка и бързо ги запрати в храста, посочен от нам леко, но забележимо раздвижване издаде побегналите врагове. Нямаше как да отстъпят, трябваше да се готвят за бой. Само че мястото, където се намираха улхамрите, не им предлагаше никакви предимства, а червените джуджета лесно можеха да ги окръжат. По-добре беше да застанат някъде по ивицата. Ако запалеха огън... Никой нямаше да може да ги изненада. Нао Нам на нададоха бойните си викове. И докато размахваха оръжията си, Нао възкликна. Червените джуджета напразно преследват ухамрите, защото те са силни като мечки и пъргави като антилопи. Ако червените джуджета ги нападнат, ще загубят много от своите. Нао сам може да повали десет от тях. Нам гъл също ще избият на колцина. Нима червените джуджета искат 15 от тях да умрат, за да надвят трима ухамри? От всички страни, изхрастите и високите треви се чуха гласове. Синът на леопарда разбра, че червените джуджета им обявяваха война на живот и смърт. Това не го очудваше, та нали и ухамрите винаги убиваха непознатите човеци, които срещаше племето. Старият гун казваше, по-добре е да оставиш жив вълк или леопард. Отколкото човек, защото не убиеш ли човека днес, по-късно той идва с други хора, за да те унищожи. Нал нямаше да се върне, за да унищожи червените джуджета, ако те го оставеха да си отиде, но разбираше техния страх. Осен това му бе известно, че човеците от две различни племена от само себе си се мразят по-силно, отколкото носорогът мразия мамута. Дняв се бушува в широките му гърди. Той отправи предизвикателство към неприятелите и срамжене се приближи до храстите, и свистяха няколко тънки копия, но никоя от тях не го стигна. Той се изсмя злобно, слаби са десниците на червените джуджета. Ръцете им са като на деца. Само да рече, но всеки път ще поваля по един от тях стоягата и с брадвата си. Сред дивите лози се мярна глава. Тя се сливаше по цвят с червените есенни листа. Но Нао бе забелязал блестящите очи. Той отново реши да покаже силата си, без да използва копието, къмъкът, хвърлен от него, раздвижи листата, чу се писък. Нави сега! Това е силата на Нао. С острото си копие той щеше да прониже червеното джудже. Едва тогава той се отегли сред кресъците на неприятелите. Предпочете да се отдръпне до самия край на гранитната ивица, там имаше място за няколко души, а и червените джуджета не можеха да нападнат на широк фронт. Що се отнасе до водата, никакъв сал не би могъл да си пробие път сред коварните растения, никой човек не би се осмелил да я преплува. Същото и недостъпно бе и едно скалисто островче, издигащо се на 60-на лакти от ивицата. Олхамрите струпаха и тръстики, за да разпалят вечерния огън, и зачакаха. Това очакване бе най-страшното от всички досега. Когато дебнеха сивия мечук, те се надяваха с няколко точни удара да надвят звяра. Когато се тееха под бязълтовите скали, им бе известно, че тигъролавът трябва да се отдалечи, за да потърси плячка. Човекояците изобщо не бяха успели да ги окръжат. Сега племето, което ги обсаждаше, бе хитро и многобройно, нямаше начин да го срезат. Дни наред щеше да бдито край тресавището, а ако се осмелеше да ги нападне, как биха могли трима души да му се противопоставят? И тъй нао себе огънал пред силата на себеподобните си, а всъщност те бяха толкова слаби, никой от тях не би сумел да удуши дори и вълк. Никога леките им копия не биха могли да се забият в сърцето на лъв като стрелите на улхамрите, оръжията им щяха да се окажат безсилни пред дивия бик, но можеха да пронижат човешкото сърце. Синът на леопарда бе обзет от ненавист към мощта на своите събратя. Те му се сториха сега по-номолини, по-злобни и по-кръвожадни от лъвовете и тигрите, от змиите и вълците. Припомни си добродушните мамути и от гърдите му се изтръгна тежка въздишка, дълбоко в душата му се надигна благоговение пред тях, също тъй силно, както благоговението, събудено от огъня, но изпълнено с повече нежност и топлота. А слънцето и водата изкряха и живееха. Водната шир беше безбрежна, слънчевият огън изглеждаше не по-голям от листо на водна лилия. Но светлината на слънцето бе съща и от водата, тя се разливаше по тресавището и бликаше и с небесните простори над цялата земя. Макар и обсебен от трескави мисли за червените джуджета, за предстоящия бой, за засадите и пътя към спасението, но се чудеше как е възможно такъв малък огън да дава толкова голяма светлина. Страшна тежест се стоварила върху раменете му, сърцето му подскачеше в гърдите като пантера, чуваше го как топти. От време на време странникът се надигаше и замахваше стоягата си, измъчваше го жаждата да се сражава, ръцете го сърбяха да нападне уния, които се възправяха тъй нагло срещу неговата сила. Но благоразумието и хитростта, без които никой човек не би оцелял дълго, повеляваха друго. Твърде ефтино щеше да се размине на неприятелите смъртта му, ако сам излезеше среща и кратко. Трябваше да изтощи червените джуджета, да ги сплаши, да избие много от тях. Освен това не искаше да умре, искаше да види отново гъмла. И макар че нямаше представа как да се измъкне от враждебното племе, несломимото на жизнено начало в него му вдъхваше надежда и се опълчваше срещу заплашващата го гибел. То бе също тъй безгранично, както водата и светлината. В началото червените джуджета не се показваха от страх да не попаднат в капан, освен това се надяваха улхамрите да проявят непредпазливост. Излязоха чак помръкнало. Виждаше се как изскачат от скривалищата си и се приближават до гранитната ивица, прокрадваха се и подскачаха особено, после се спираха и гледаха тресавището. Някои надаваха клясъци, но водачите мълчаха и наблюдаваха. Когато здрачът се сгъсти, червеникавите тела се раздвижиха, в пепелявия полумрък сякаш бродеха странни чакали. Изправени на задните си крака. Настъпи нощта. Огънят на охамрите отсвети водата в кървави отсенки. Зад храстите в тъмнината проблясваше заревото на неприятелските огньове. Мяркаха се и изчезваха сенките на пазачите. Макар да изглеждаше, че се канят да нападат, враговете не се приближаваха. Следващият ден бе непоносимо дълъг. Сега червените джуджета непрестанно сновяха напредназът, на малки и големи групи. Широките им челюсти бяха издадени напред с непреклонна упоритост. Явно се бяха зарекли твърдо да убият плишълците. Преди стотици поколения този инстинкт се бе развил в техния род и без него навярно други, по-силни. Но не тъй задружни човешки племена щяха да са ги унищожили досега. През втората нощ не предприеха никакви нападателни действия, запазиха пълна тишина и дори не се показваха. И огньовете им не се виждаха, може би не бяха ги запалили или становаха понадалеч. Призори внезапно се вдигна шум и сякаш самите храсти се размърдаха като живи същества. Когато се развидели напълно, но видя, че купчи наклони заприщваше подстъпа към гранитната ивица, червените джуджета надаваха воинствени викове. Странникът разбра, че те възнамеряваха да придвижат преградата напред. Така щеше да им се открие възможност да хвърлят купията си от прикритие или да се втурнат в и да започнат решителния бой. Положението на ухамрите се влушаваше все повече. Припасите им бяха свършили и те разчитаха единствено на рибата в тресавището. Мястото не бе подходящо за риболов. Смъка лавяха по някоя змиорка или платика, но при все, че хващаха и жаби, младите им, едри тела изнемогваха от недоеждането. Макар да бяха достигнали зрелост, нам игъл още не бяха възмъжали и се чувствуваха изтощени. Силна тревога обзенал на третата вечер, докато седеше край огъня. Беше укрепил убежището, но съзнаваше, че ако не се появи дивеч, след няколко дни другарите му щяха да бъдат послаби от червените джуджета. Пък и дали самият той тогава щеше да мята точно копието си. Дали ягата му щеше да продължи да се е смърт. Чувствуваше, че трябва да използват тъмнината, за да се измъкнат. Необходимо бе обаче да изненадат червените джуджета и да си пробият път с бой, това едва ли би било възможно. Той хвърли поглед на запад. Лунният сърп бе нащърбен, но лъчите му бяха станали поерки, скланяше се над голяма синкава звезда, която трепкаше във влажния въздух. Носеше се неизменното, скръбно жъбешко крякане, сред нощните пеперуди се мяташе прилеп. Един бухъл размаха наблизо светлите си крила. Тук-там блясваха люспите на някое влечуго. Тази нощ навяваше мисли за безоблъчните нощи на тяхното племе, за становете край водата. Стари спомени заприиждаха и забучаха в главата на Нао. Един от тях се открои особено силно и го накара да се разнежи като малко дете. Ето стана на племето, огньовете, старият Гун отново е отприщил паметта си от която хората черпят полка, ветрецът носи мирис на печено месо, а отвъд тръстиковата джунгла под лунната светлина лъщи безкрайното тресавище. От групата на жените се отделят три момичета. Теските около огньовете, уморителният ден не е притъпил жизнеността им и тя просто блика от тях, минават крайно. Смехът им е особен, младостта им неудържима. Внезапно вятърът се усилва, Гъсти коси се разпиляват по лицето на младия Олхамър. Косите на гъмла това видение сякаш пронизва замъгленото му съзнание. Далеч от племето, сред злонамерените чужди хора и враждебния свят то вместваше в себе си самата същност на живота. То накара да отпусне рамене, а от гърдите му се изтръгна дрезгава въздишка. После изчезна. Той тръсна глава и отново се замисли как да се избавят. Стана сякаш обзет от треска, заобиколи огъня, отправи се към червените джуджета. Стисна зъби, преградата от клони се бе приближила още повече, може би следващата нощ врагът щеше да ги нападне. Внезапно Остър вик разцепи въздуха и някаква неясна в първия миг сянка изникна от водата, после на упроумя, че беше човек. Той се влъчеше, от едното му бедро струеше кръв. Имаше странното осложнение, раменете му почти не личаха, имаше извънредно тясно лице. Отначало червените джуджета като чели не го забелязаха, но скоро се чуха крясъци, за свистяха копия. Тогава нещо внаотрепна и го подтикна към действие. Той забрави, че трябваше да гледа на този човек като на враг, изпита само неистов гняв срещу червените джуджета и се спусна към ранения. Както би се спуснал към нам или към Гъл. Едно копие го рани в рамото, но той не спря. Нададе бойния си вик, хвърли се към ранения, вдигна го от един път и отстъпи назад. Един камък го перна по челото, второ копие го удра по гърба. Вече беше вън от опасност. През тази вечер червените джуджета не посмяха да встъпят в решителен бой. Трета глава, нощ в тресавището. Синът на леопарда заобиколи огъня, положи човека върху сухата трева и го загледа удивено и подозрително. Това създание бе напълно различно от улхамрите, от кзамите и от червените джуджета. Върху продълговатия му, прекалено тесен череп никнеха редки и тънки косми, тъмните му, дяли и тъжни очи, цепнати почти отвесно, изглеждаха някак безжизнени. Имаше хлътнали страни и слабо развити челюсти. А брадичката му бе плоска като долната челюст на плъх, но водачът се чудеше най-много на издълженото му, облутяло без рамене, от което ръцете стърчеха като крокодилски лапи. Кожата му бе суха и груба, с бръчкана, сякаш покрита с люспи. Синът на леопарда си каза, че така изглеждат само змиите и гущерите. Откакто Нал бе положил човека върху сухите треви, той не мърдаше. Сегистоги с му бавно се повдигаха и мътните му очи се вторачваха в страниците. Дишаше шумно, пресекливо, може би от болки. Нам и Гъл го намираха извънредно противен, с радост биха го хвърлили обратно във водата. Но обаче се интересуваше от него, тъй като го бе избавил от враговете, освен това беше по-любопитен от другарите си, питаше се откъде ли идва непознатият. Как се е озовал в тресавището? Кой го е ранил и дали е човек или е мелес между човек и някой пълзящ звяр. Опита се да му обясни с наци, че няма намерение да го убива. После му посочи обежището на червените джуджета, за да поясни, че смъртта дебне там. Обърнал лице към водача, човекът издаде глух граден звук. Науреши, че го е разбрал. Месецът бе извървял своя път по небосвода, голямата синя звезда бе изчезнала. Човекът се беше надигнал и налагаше раната си с някакви треви. От време на време слаби искрици проблясваха в мътните мучи. Когато луната се изгуби, поводната шир заблещукаха отраженията на звездите и се чу шумоленето на червените джуджета. Те сновяха през цялата нощ, едни пренасяха клони, други избутваха напред укреплението. Неведнъж не остана с намерението да се бие, но виждаше колко многобройни са враговете. Колко са предпазливи и коварни, разбираше, че те няма да пропуснат нито едно движение на ухамрите. Примири се с надеждата да му провърви в боя. Измина още една нощ. На сутринта червените джуджета метнаха няколко копия, които паднаха съвсем близо до обежището на четиримата. Разкръщеха се радостно и победоносно. Това бе последният ден. При вечер джуджетата щяха да придвижат за последен път прикритието си, щяха да ги нападнат още преди луната да залезе. Олхамрита сяд и мъка се взираха в зеленикавата вода, а в стомасите им стържеше глад. От как се бе сипнала зората, раненият се държеше особено. Очите му хвърляха нефритови от блясъци, дългото му облутяло се огъваше, сякаш бе червей, сухата му мека ръка се свиваше някак странно. Внезапно той грабна един харпун и мушна с него някакво листо на водна лилия. Водата закипя, мернаха се златисти люспи, човекът дръпна рязко оръжието и изтегли огромен шаран. Нам и гълна дадоха радостни викове, с тази риба можеха да се нахранят много хора. Вече не съжаляваха, че водачът им е спасил живота на това доста неприятно същество. Скоро съвсем престанаха да съжаляват. Когато то налови още риба, риболовът му се отдаваше невероятно. Нови сили се пробудиха в гърдите им, нам и с възторг виждаха колко правилно е действовал техният водач. Топлина се разля по телата им и им се стори, че няма начин да умрат, но несъмнено щеше да излъже червените джуджета, да унищожи много от тях и да ги прогони. Синът на леопарда не споделяше тази надежда. Не му идваше на ум и средство да се измъкнат от жестоките червени джуджета. Колкото повече разсъждаваше, толкова по-безполезни му се виждаха всички хитрини. Те се разнищваха още преди да ги е дообнислил. Да Оставаше му да разчита единствено на здравата си десница и на късмета, тази вечна опора на хората и познали спасението след най-страшни беди. Слънцето бе слезло ниско в небето. Когато на запад се появи трепкащ, непрестанно видоизменящ се облак, улхамрите разбраха, че това е огромното птици. Дрезгаво гръчещи гървани се носеха пред дълго жерави с шум, който наподобяваше свистене на вятър и плясък на вълни, пътици цепеха въздуха с пъстрите си глави, следвани от гъзки с тежки търбуси и отлетящи като черни камъни скорци. Безпорътъчно прииждаха дроздове, свръки, сейнигери, дропли, чапли, нощни лестовици, дъждосвирци и бекаси. Навярно не иде да в далечината страшно бедствие ги бе подплашило и прогонило към нови земи. Поздрач се появиха и четири ногите. Безшумно препускаха елени, стремглаво отминаваха коне, профучаваха емегацери и тънконоги антилопи. Мякаха се вихрено устремени глутници вълци и кучета. Голям жълт лъв и неговата лавица правеха скокове от по 15 лакти, а подира им идеха множество чекали. Повечето животни се спряха край тресавището да пият вода. Тогава отново се разгоря вечната война, която всеобщият ужас бе прекъснал. Един леопард се хвърли върху гърба на заблуден кон и впи в гърлото му. Вълците се спуснаха към стадо антилопи, някакъв орел сгръбчича плав в ногтите си. Лъвът нададе продължителен рев и задебна изплъзващия се дивеч. Изведнъж се появи животно с къси крака, грамадно почти колкото мамут, кожата му бе яка и набръчкана като кора на стар дъб. Навярно лъвът не знаеше силата му, изрева повторно и вирна заплашително огромната си глава. Яките си заби и буйната си грива. Раздразнен от този грамовен звук. Но сурогът издаде напред страшната си муцуна и се спусна като побеснял към хищника. Това, което последва, не би могло да се нарече бой. Едрото червеникаво тяло се преметна и се търколи по земята, а набръчканото чудовище продължи да лети сляпо напред, без дори да усети, че е победило. Глухо, болезнено и гневно ръмжене се изтръгна от гърдите на лава. Замъглиният му не можеше да побере мисълта че въпреки силата си се е оказал безпомощен като чакал, но отрезкаво се надяваше, че това нашествие ще пропади червените джуджета. Очакванията му не се оправдаха. Площа, където се бяха настанили враговете, бе останала в страни от пътя на животните и когато нощта огаси жаравата на залеза, по полето пламнаха огньове и закънтяха злобни смехове. После изоколността отново настъпи тишина. Единствено стреснат бека с с крила, и с ръките капищеха с корци или пък водно влечо го разклащаше лилиите. Но ето че странни създания се плъзнаха по водната повърхност към островчето, намиращо се близо до гранитната ивица. Малки вълнички издаваха пътя им, а също те и подаващите се кръгли, покрити с водорасли глави. Бяха пет или шест, но и човекът без рамене ги гледаха, изпълнени с опасения най стигнаха до островчето, изкачиха се върху една стърчаща скала и се чуха враждебните им присмехолни крясъци, смаян, но разбра, че са хора. Понеслите се в отговор възгласи от брега не оставаха никакво място за съмнение. Той сгняв проумя, че червените джуджета се бяха възползували от преселението на животните и го бяха заблудили. Но по какъв път бяха минали? му си блъскаше главата над този въпрос, когато видя, че човекът без рамене настойчиво описва с ръка линия между брега и островчето. После посочи гранитната ивица. Синът на леопарда се досети, че навярно имаше и друга подобна пличина, скрита под повърхността на тресавището. Сега враговете вече го дебнеха и отстрани, налагаше се да търсят прикритие в длъбнатините, за да се спасят от камъните и копията им. Над тресавището отново цари тишина на овсета и бди под трепкащите звезди. Червените джуджета бавно избутват напред своето прикритие от клони, още преди да е изминала половината нощ, те ще се доберат до огъня на странниците и ще нападнат. Няма да им е лесно. Червените джуджета трябва да изминат немалко разстояние през пламъците, които се простират по цялата ширина на гранитната ивица. Напрегнал сетивата си. Но размисля за всичко това, когато от островчето долита камък и се търколва върху жаравата. Огънят започва да съска, вдига се малко пара и ето, че нов камък тупва там. Със замрял сърце, но отгатва какво цели врагът. Той ще се опита да угаси огъня с увити в мокра трева камъни, или поне да го обезвреди до толкова, че нападателите да могат да преминат. Какво да сторат? За да оцелят уния, които са на островчето, трябва да излязат от прикритията си, но тогава и самите ухамри ще бъдат изложени на опасност. Докато синът на леопарда и другарите му се суетяха побеснели, беснели, камъните продължаваха да се сипят, от пламъците се вдигаше непрекъснато пара. А прикритието на червените джуджета все така се приближаваше, странниците и човекът без рамене тръпнеха като обсадени животни. Скоро голяма част от огъня започна едва едва да тлее. Готови ли са на мигъл? Попита водачът. И без да дочака техния отговор, нададе бойния си вик. Това бе яростен, отчаян вопъл, младежите не разпознаха в него обичайната сурова дързост. Те чакаха примирени последния знак. Но като че ли някакво колебание обзенал, клепачите му потрепнаха. После от гърдите му се изтръгна звучен смях и надежда озари лицето му, той изкръщя. Танали слънцето вече 4 дни суши клоните на червените джуджета. Той се просна на земята, запълзе към огнището, сгръбчи една главня и я запрати с все сили към прикритието. Човекът без рамене, нам и гал вече бяха до него и четиримата започнаха трескаво да хвърлят горящи съчки. Изненадани от неочакваните им действия, Враговете метнаха на слуки няколко копия. Когато най-сетне се окопитиха, сухите листа и вейки вече горяха с стотици, огромни пламъци обхванаха прикритието и проникнаха в него. Но отново нададе победоносен и изпълнен с надежда, боен вик и радост. Изпълни сърцата на другарите му. Олхамрите победиха човекояците. Как няма да сразат малките червени чекали? Огънят продължаваше да унищожава прикритието. Аленозарево осветяваше цялото тресавище, привличайки рибите, вличагите и насекомите, птиците пляскаха с криле сред тръстиките, а вълчият вой се смесваше с кикотенето на хиените. Внезапно човекът без рамене се изправи и изръмжа. Безцветните му очи блестяха, той сочеше с протегната ръка нещо на запад. но се обърна и съзря сред далечните хълмове огън, който приличаше на изгяваща луна. Четвърта глава сражението сред върбите призори червените джуджета станаха нападателни. Скърцаха секите си челюсти от омраза, триъгълните им учила Те размахваха отдалеч копията си и се преструваха, че пробождат враговете си, че ги повалят, че ги изтърбушват и трушат черепите им. Стъкмиха друго прикритие от клони и като го поливаха често с вода, започнаха да го тикат към края на гранитната ивица. Слънцето почти бе достигнало до най-високата си точка в небето, когато човекът без рамене нададе остър крясък. Той скочи и замаха с ръце, друг подобен вик разцепи въздуха и отекна над тресавището. Тогава странниците забелязаха в далечината на брега още един човек като оня, когато бяха приютили. Беше застанал край покрито с тръстики място и бе вдигнал над главата си непознато оръжие. Червените джуджета също го видяха, незабавно изпратиха цял отряд по петите му. Човекът вече бе изчезнал сред тръстиките. Неудържимо разтърсен от бурни и противоречиви чувства, но продължаваше да се взира на там. Известно време виждаха бягащите по полето червени джуджета, после отново настъпиха тишина и покой. След доста време двама от преследвачите се върнаха. А друга група червени джуджета се отдели и се отправи на някъде. Наудолови, че предстоят важни събития. Предчувствията на ранения бяха много поясни. Той стоеше прав въпреки болката в бедрото, в мътните му очи играеха весели светлинки. Сегистоги се издаваше дрезгави звуци, като някое водно животно. Необяснимото суете не продължаваше. Четири нови групи червени джуджета поеха на път по край тресавището и се изгубиха. Накрая сред върбите и мангровия гъсталък изкочиха три десети на мъже и жени с продълговати глави. С заоблени и странно тесни гърди, от три страни ги обграждаха червените джуджета. Завърза се сражение. Обсъдените човеци без рамене не мятаха копията си направо, а с помощта на едно приспособление което ухамрите никога не бяха виждали и което бе необичайно за тях. Това здрава дървена или костена пръчка, извита в края като кука, благодарение на този уред копията летяха много понадалеч, отколкото ако се хвърлеха с ръка. В първия миг червените джуджета се огънаха, немалко от тях паднаха покосени. Но непрестанно прииждаха подкрепления. От всекъде извираха все нови и нови триъгълни лица. Дори от прикритието, което се придвижваше към нау и другарите му. Джуджетата бяха направо побеснели от ярост. Спускаха се свой там, където битката бе най-жестока, предпазливостта, проявена спрямо у хамрите. Сега бе напълно забравена, вероятно познаваха добре човеците без рамене и не се бояха от ръкопашна сватка или пък се бе разгорела стара връжда. Но изчака са средоточените срещу него неприятели да намалеят. Беше взел своето решение още в самото начало на битката. Изобщо не се бе двумил. Към действие го потикваха вътрешната му нагласа, омразата, непоносимото принудително бездействие и убеждението, че ако победят червените джуджета. За него това ще бъде равносилно на гибел. Едно единствено нещо го безпокоеше дали имаха право да оставят огъня. Клетките щяха да пречат по време на боя, освен това имаше опасност да се струшат. Впрочем, след победата щяха да имат на разположение достатъчно огньове, а в случай на поражение ги очакваше смърт. Когато сметна, че мигът е настъпил, но на часа даде заповед и Олхамрите изкочиха от своето убежище, като цепеха въздуха с бойните си викове. Няколко копия ги отръскаха едва-едва, те вече бяха проникнали отвъд прикритието на враговете. Събитията се развиха с безпощадна бързина. Посрещнаха ги 12 наскопчени на едно място същества, които размахваха копията си. Наумет на копието и харпуна си и се хвърли напред с вдигнатато яга. Когато Нам и се включиха в боя, три червени джуджета бяха вече повалени. Но копията непрестанно валяха, за щастие улхамрите получиха само леки наранявания, повечето оръжия бяха хвърлени отдалеч и недостатъчно силно. Трите тояги се развъртяха едновременно, като видяха, че войните им загиват един след друг и че пристига спасеният от нау човек, последните оцелели джуджета побягнаха. Но успя да повали още две, останалите се скриха в тръстиките. Не ги подгони, за да не губи време, бързаше да се присъедини към чубеците без рамене. Ръкопашната схватка сред върбите бе в разгара си. Неколци на войни бяха успели да се скрият в едно блато и с помощта на своите приспособления се целеха оттам в червените джуджета. Те обаче бяха настървени и многобройни. Имаха явно надмощие, за да ги сразят. беше нужна светкавична намеса. На мига осъзнаваха това непозле от своя водач и го следваха с бързи скокове. Когато стигнаха до мястото на битката, 12 червени джуджета и 10 мъже и жени без рамене лежаха на земята. Но изрева като лъв и се хвърли срещу враговете. Ярост бушуваше в него. Огромната му яга заблъска главите, гърбовете и коремите им. Макар червените джуджета да се боеха от силата на този изполин, и презумна им бе минавало, че тя е тъй огромна, докато се съвземат нам и гъл в боя, а измъкналите се от обкръжението човеци без рамене ги обсипаха с копията си. Настъпи бъркотия. Няколко червени джуджета в ужас побягнаха от поле сражението, но вождата им се развика, събраги и копията им штръкнаха застрашително. Настъпи кратко затишие. За разлика от джуджетата човеците без рамене гледаха да не се скупчват. Оръжията й бяха по-опасни от разстояние и те избягваха близките сватки. Прокрадваха се отдалеч с и някак унили движения. Отново засвистяха копия, ония, които вече нямаха оръжия, събираха от земята продълговати камъни и ги изстрелваха с приспособленията си. Това се хареса на Нао, той също мет на копията и харпуна си които бе прибрал след първия сблъсък и награби камъни. Червените джуджета проумяха, че ги очаква неминуемо поражение, ако не влязат отново в ръкопашен бой. Те се спуснаха бързо напред. Не срещнаха никого. Човеците без рамене бяха минали от двете им страни, а пъргавите нао, нам и гъл настигаха отзад изостаналите и ранените и ги поваляха. Ако съюзниците на Олхамрите бяха, че като тях, Прекият допир с враговете щеше да бъде избягнат, но широките им крачки бяха някак насигурни и бавни. Когато червените джуджета започнаха да ги преследват по-отделно, отново спечелиха над Настъпи злокобен миг, безброй копия се забиваха в телата на човеците без рамене. Тогава на се взря продължително в разбунената тълпа. Видя оня, който насърчаваше с глас си червените джуджета, набит мъж с побеляващи косни и огромни зъби. Трябваше да се добере до него, 15 туловища го прикриваха. Храбростта на могъщия странник надви страха от смъртта. Той ревна и се спусна напред като див бик. Тоягата му поваляше всичко живо. Но когато се приближи до стария вожд насреща му се изпречиха копията, те го спираха. Впиваха се в могъщите му гърди. Той се умя да ги отклони, заприиждаха други джуджета. Наопризова другарите си, разкъса със сетно усилие преградата от тела и оръжия и смаза като орех екия на вожда. В същия миг и гълмо му се притекоха на помощ. Обзети от ужас червените джуджета проумяха, че срещу тях се е възправила гибелна мощ, те биха се сражавали до край под заповедите на своя вожд но се почувствуваха безпомощни, когато гласът му замлъкна. Без да се обръщат назад, побегнаха безредно към родните земи, към своите езера и реки, към своето племе, където бе изворът на тяхната храброст и където отново щяха да съберат сили. Пета глава Загиващите човеци тридесет мъже и 10 жени лежаха на земята. Повечето не бяха мъртви. Неспирно се лееше кръв. Имаше изчупени крайници и пукнати черепи, виждаха се изтърбушени корени. Едни от ранените щяха да умрат, преди да се смрачи, други щяха да живеят още много дни, някои дори можеха да оздравеят. Но според човешкия закон червените джуджета трябваше да бъдат наказани. Самият нао, който неведнъж бе нарушавал закона, се съгласи, че не бива да има милост за такива безпощадни врагове. Той остави другарите си и човеците без рамене да пронижат сърцата, да разцепят и отсекат главите им. Избиха ги на бърза ръка, нам и обичаха да се бавят, а останалите от хилядолетия бяха свикнали с тия неща и дори не влагаха особена жестокост в действията си. После настъпи за тишие, всички се окрутиха. Човеците без рамене се заеха да превържат ранените си другари. Правеха го погрижливо. По-умело от ухамрите, но имаше чувството, че те превъзхождат с познанията си неговото племе, но жизнеността им бе закърняла. Движиха се плавно, малко непохватно, събираха се под двама -трима души, за да вдигнат някой ранен, от време на време застиваха в особено вцепенение, а ръцете им увисваха безволно като сухи клони. Само жените като чели не бяха толкова вяли. Изглеждаха посръчни и по-умни. След известно време Нол забеляза дори, че една от тях сякаш е вожд на племето. Впрочем и техните очи бяха мътни, лицата им унили като лицата на мъжете, а кожата под редките косми на главите им се белеше. Синът на да си спомни какви гъсти коси имаха жените от неговото племе. Какви лъскави вълни красяха главата на гамла. Няколко жени се приближиха заедно с двама мъже да видят раните на ухамите. Благост и спокойствие лъхаха от движенията им. Те избърсваха кръвта с уханни листа и слагаха върху раните смачкани треви, завързани с помощта на сплетени тръстики. Превръзките скрепиха окончателно този нов съюз. Но си помисли, че човеците без рамене не бяха груби като неговите братя, като човекояците и червените джуджета. Вътрешният му усът не го лъжеше, вярна бе и преценката му за тяхната слабост. Дедите на това племе бяха започнали да обработват камъка и дървото преди другите човеци. Хилядолетия наред лахите обитавали безбройни поля и гори. Никой не им се изпречвал безнаказано. Техните оръжия нанасили дълбоки рани, самите те овладели тайните на огъня и слекота побеждавали слабите скитащи племена и отделните родове. По онова време имали яки тела, здрави и издръжливи мускули. Разговаряли на много по посъвършен език от себеподобните си. Поколение след поколение идвали на бял свят и никой не можел да им се перничи. После, без да ги сполетят някакви по-особени беди, развитието им спряло. Те не усетили това, не забелязали и настъпващия опадък. Постепенно всички уния неща, които спомогнали за величието им, започнали да го подкопават. Телата им станали по-хилави, по-модни. Езикът им вече не се обогатявал и дори започнал да обеднява, забравили и упростили старите хитрини, не си служили те сръчно и ловко с оръжията и ги изработвали все по-лошо. Нападението им личеше най-ясно в изключителната тромавост на мислите и движенията им. Уморяваха се бързо, едяха малко и спяха дълго, през зимата понякога потъваха в непробуден сън като мечките. С всяко следващо поколение намаляваше способността им да се възпроизвеждат. Жените с мъка отглеждаха по едно-две деца, при това не здрави. Много от тях оставаха безплодни. Все пак бяха пожизнени от мъжете, поиздражливи, мускулите им не бяха тъй закърнели. Постепенно бяха освоили дейностите на войните, ловуваха, ходеха за риба, изработваха оръжия и инструменти. Биеха се за своята челят или за племето. С една дума различието между половете бе почти изчезнало. Постепенно по груби, по-силни и по-жизнеспособни съперници ги бяха изтласкали на югозапад. Червените джуджета бяха изтребили на едно тяхно племе, човекояците ги бяха избивали безпощадно. Те се скитаха като в някакъв сън, пилееха някогашната си сръчност и изчерпваха различните полузабравени познания с които бяха превъзхождали своите противници. Бяха се приспособили към влажните крайречни земи, пълни с турфища и тресавища, към обградените от езера площи и дори към случайно откритите подземия. Лесно намираха вярната посока и широките, прокопани от водата пещери, свързани с криволичещи ходове, умееха да си пробиват нови пътища. Макар да нямаха ясна представа за своя опадък, Знаеха, че са мудни и слаби, че бързо се изморяват, и хитро се измъкваха, ако се стигнаше до бой. Криеха се тъй ловко, че не хора, а дори кучета и вълци мъчно биха ги надушили. Никой звяр не умееше да заличава следите си по-добре от тях. Само при едно обстоятелство тия безлични създания ставаха непредпазливи и дръзки, щом някой от себе подобните им бъдеше заловен, обкръжен или попаднеше в клопка. Бяха готови на всичко, за да го освободят. Тази задружност, по която приличаха на дивите свини пекари и която в миналото им бе помогнала да затвърдят своята власт, понякога ставаше причина за ужасни беди. Така се бяха притекли на помощ и на спасение от нао човек. Но бдителните джуджета бяха открили лъхите из голата местност и ги бяха изненадали. С намесата си на Огибе избавил от сигурна гибел, от друга страна, тяхната поява безпасила тримата Олхамри. Штом го превързаха, синът на леопарда се върна на гранитната ивица да прибере клетките. Те бяха непокътнати, маничките огнища в тях все така се червенеха. Като ги видя, спечелената победа му се стори още по-голяма и по-прекрасна. Впрочем, надали имаше опасност да остане без огън. Човеците без рамене сигурно биха му дали от своя. Само, че го бе обзало непонятно суеверие. Държеше на тия завоевани с мъка пламъчета. Бъдещето щеше да му се стори някак по-страшно, ако бяха угаснали и трите. Той гордо ги понесе към лъхите. Те го гледаха любопитно, а жената, предвождаща племето, поклати глава. Едрият странник им заобяснява с наци че огънят в неговото племе е угаснал и той е умел да извоюва нов. Понеже явно никой не го разбираше, но се запита дали те не са от тия злощастни люди, които мръзнат през студените дни, не умеят да прогонват мрака и ядат сурова храна. Старият гун разправяше, че имало такива племена, подобни на вълчи глутници, които превъзхождали другите хора с тънкия слух и силното си обоняние. Много ги съжали и тък му се канеше да им покаже как се подхранва пламъкът, когато забеляза сред върбите някаква жена да удря два камъка. От тях почти непрестанно бликаха искри, после върху една тънка и суха тревичка плъзна червена тучица, пламнаха и други треви и жената духна леко с уста, за да ги разпали. Огънят обхвана листата и струпаните клонки. Синът на леопарда се вцепени. Безкрайно очуден. Той си каза, човеците без рамене крият огъня в камъни, приближи се до жената и я загледа. Тя се дръпна стреснато, после си спомни, че той мъж бе техният спасител, и му подаде камъните. Наожадно ги заразглежда и удивлението му нарасна, тъй като откри по тях цепнатини. Докосна ги, бяха студени. Запита се неспокойно, как е вкаран огънят в тия камъни. И как тъй не ги е наглял. върна на жената камъните със страхопочитание и предпазливост, каквито могат да събудят у хората единствено на обяснимите неща. Шеста глава Извладенията на водата Оахите и ухамрите минаваха през владенията на водата. Тя котуваше в тихи водоеми, завладени от водорасли, лилии, лотоси, стрелолисти, водни навени, леща, ръкити и тръстики. Прерастваше в мачни и страховити турфища, изливаше се в езера, реки и вади, между които се издигаше камениста, песъчлива или глинеста суша, избликваше от земята, ромолеше по склоновете или потъваше през някоя пукнатина в жадните и кратко недра. Оахите вече знаеха, че Нал е опътил на северозапад. Бяха решили да му спестят излишното лутане и да го изведат до края на влажните земи. Умееха все възможни неща. Откриваха проходи, за които други хора не биха се сетили, строеха салове, прехвърляха дънери през пропастите или свързваха два бряга с помощта на лияни. Плуваха добре, макар и бавно, освен ако забележеха някои видове водни растения, които им вдъхваха суеверен страх. Действията им бяха неуверени, често се движеха, сякаш ги оборваше сън или сякаш що се събуждаха. Но въпреки това почти никога не допускаха грешки. Имаше достатъчно храна. Оахите знаеха много едивни корени, особено сръчни бяха в риболова. Целеха рибите с харпони, ловяха ги с ръце, хващаха ги с сплетени треви, нощем ги подлъгваха с запалени факли и примамваха цели стъда към тесни заливчета. Вечер, когато огънят се заленееше на някоя ивица твърда земя, на някоя островче или в края на брега, те се наслаждаваха на своето кротко и неприветливо щастие. Обичаха да сядат на групи, да се притискат едни до други и слабещите им тела сякаш се възраждаха при допира с техните ближни, улхамрите избягваха да се скупчват, а на наогледаше да остава сам колкото се може по-дълго. Уахите често подемаха и повтаряха до безкрай някаква извънредна еднообразна песен. Съчинена по повод на далечни, забравени от всички събития, навярно бе свързана с загинали много отдавна поколения. Тия неща ни най-малко не занимаваха сина на леопарда. Те някак си го притесняваха и дори му бяха противни. Но той с огромно любопитство ги наблюдаваше как ловуват, как хващат риба, как определят пътя си, как изработват различни предмети. И най-вече как си служат с приспособлението за стрелба и как изкарват огъня от камените. Бързо се научи да стреля с техните приспособления. Съюзниците го харесваха все повече и не криеха тайните си. Позволиха му да си служи с техните оръжия и инструменти, той разбра как ги поправят и понеже някои приспособления се загубиха, погледа, докато изработваха новите. Впрочем жената вощ му подари едно и той се научи да борави с него също тъй добре и дори с по-голяма сила от чувеците без рамене. Повече време му бе потребно, за да проумее загадъчната поява на огъня. Тя продължаваше да му вдъхва страх, гледаше отдалеч как изкачат унези искри, задаваше си неразрешими и противоречиви въпроси. Но постепенно ставаше посмел. После членоразделната реч и езикът на знаците му дойдоха на помощ. Бе започнал да разбира лъхите по-добре, научи смисъла на 10-20 думи и на 30-ти на знака, с които си служеше племето. Отначало подозираше, че на лъхите вкарват огъня в камъните, а той просто си е вътре. Щом човек ги чукнеше... Пламъчето се появяваше и се нахвърляше върху сухите треви, отначало беше съвсем слабо и не успяваше да захапе плячката си. Но съвсем се успокои, като видя, че искри скачат и от намерени на земята камъни. Когато се увери, че тайната е в самите неща, а не в силата на лъхите, и сетните му страхове изчезнаха. Разбра също така, че са необходими два различни камъка, кремък и емарказит. След като успя сам да изтръгна от тях пламъчета, опита се да разпали огнище. Беше неопитен, но имаше ловки и силни ръце, успяваше да предизвика много искри. Правеше опити всеки път, щом спираха да починат, ала не можа да подпали дори и най меничкото листенце. Един ден племето спря, преди да се смрачи. Настаниха се край езеро с зелени води, сред песъчлива местност. А времето бе извънредно сухо. В небето летеше ято жерави, и страстиките шаваха летни бърнета, в далечината ревеше лъв. Лъхите запалиха два големи огъня, но бе взял няколко тънки и напълно изсъхнали сламки и блъскаше един в друг своите камъни. Одреше ги силно и настойчиво. Накрая го обзеха съмнения, каза си, че Оахите навярно крият още някаква тайна. Готов да се откаже? Той чук на няколко пъти камъните тай здраво, че единият се разруши. Пое дълбоко дъх, ръцете му затрепериха, върху една от слънчиците се бе появила светлинка. Той внимателно задуха с уста, пламъчето нарасна, то захапа своята нищожна плячка, после се нахвърли върху нови и нови треви. Неподвижен, задъхан, с безумен поглед, но изпита огромна радост, не бе се радвал така дори когато победи тигрицата когато отне огъня на кзамите, когато сключи съюз с големия мамут и повали вожда на червените джуджета. Усещаше, че се е здобил с власт, за която дедите му не бяха подозирали, и че вече никой никога нямаше да може да унищожи огъня на човеците от неговия род. Седма глава Човеците са синя кузина Навлязоха сред по-дълбоки долини, прекосиха местности, където есента бе топла почти като лято. После напреда им изникна зловеща и непроходима гора. Възправяше се като стена от лиани, бодли и нискостеплени растения, и уахите трябваше да си пробиват път с помощта на своите кремачни и ахатови ножове. Жената вожд съобщи на Нау, че лъхите ще се разделят с улхамрите, когато излязат отново на открито, тъй като земите на нататък са им непознати. Доколкото им било известно, имало някакво поле, а после планина прорязана от широка клисура. Според жената вожд в полето и в планината нямало хора, в гората обаче живеели няколко племена. Тя обясни, че имали силни гърди и ръце, че не палели огньове, не си служили с членоразделна реч, не воювали и не ловували. Ставали страшни, ако ги нападнат, ако им пресекат пътя или ако сметнат, че имат насреща си враг. Цяло сутрин напредваха мъчително, сетне гората по уредя. Бодливите и дърещите растения намаляха, между хилядолетните дървета се появиха отъпкани от животните пътеки. Зеленикавият полумрак започна да се разсейва, но дървесното царство все тегъмжеше от птици, долавеше се близоста на хищници, навлечу ги и насекоми, някакъв нестихващ кипеш. Величавата несекваща подмолна борба, в която растенията и животните постоянно гинеха и се ръждаха. Един ден жената вожд посочи гъсталака с особено изражение. Сред листата на някаква смокиня се бе мярна синкаво тяло, но разбра, че е човек. Той си спомни червените джуджета и потръпна от тревога и ненавист. Неизвестното същество изчезна. Настъпи пълна тишина. Уахите знаеха какво означава. това, спряха да вървят и се скупчиха. Тогава най-старият човек от племето взе думата. Той каза колко силни и страшни в гнев си са човеците с синя козина, заяви, че в никакъв случай не бива да следват техните пътища и да прекосяват становете им, добави, че те мразят чуждите гласове и резките движения. Бащите на нашите бащи, завърши той, са живели в мирно съседство с това племе. Винаги са отстъпвали пред тях в гората. От своя страна, човеците с синя козина избягват да се срещат с уахите в полето и сред водите. Жената вощ се съгласи с неговото слово и вдигнато тоягата си. Тръгнаха в друга посока, промъкнаха се през една яворова горичка и стигнаха до широка поляна. Явно тук бе паднала мълния, още имаше пепел от изгорели клони и данери. Уахите и ухамрите вече излизаха на открито, обаче наозабеляза в дясно ново синкаво тяло подобно на онова, което бе съзрел между листата на смокинята. После в хладната сянка се размърдаха други две тела. Зашумоляха клони, от тях изскочи гъвкаво и силно създание. Никой не би могъл да каже дали се движеше на четири крака като звъровете и разните гощери, или на два като птиците и хората. Приведено напред, то беше стъпило здраво на земята с кривите си задни крайници, а с предните се опираше на един стърчащ от земята корен. Лицето му бе огромно, с челюсти като нахиена, кръглите му, подвижни очи горяха, имаше продълговат череп и ниско чело, едри гърди, по-широки дори от лъвски. Стъпалата му изглеждаха също като ръцете. Тъмна, червеникаво восинкава козина покриваше тялото му. Но се досети, че на му стои човек, Единствено по и по раменете му, иначе тия четири ръце му придаваха твърде твърдестранен вид, а главата можеше да бъде глава на бивол, на мечок или на куче. След като хвърли на всички страни подозрителни и гневни погледи, човекът със синя козина се изправи на краката си. Изръмжа дрезгаво. Тогава от гасталака не изкачаха други подобни същества. Бяха три мамашкари. Дванайсет на женски и няколко малки, които се спотаиваха сред корените и треволека. Единият съмец беше същинско чудовище, ръцете му бяха като дървесни стволове, гърдите му бяха два пъти по-широки от гърдите на Нао. Спокойно би могъл да повали див бик и да удуши тигър. Не носеше оръжие, но двама-трима от другарите му влъчеха по земята клони с неошмолени листа. Великанът пристъпи към муахите и ухамрите а останалите започнаха да ръмжат. Той се заблъска по гърдите, по тежките му присвити устни се мярнаха лъскави бели зъби. Жената в бе дала на лъхите знак да се оттеглят. Не бързаха. По старо обичае избягваха резките движения и не говореха. но постъпи по същия начин, тъй като се доверяваше на опита им. Но на Мигъл, които бяха излезли напред, за миг се поколебаха. Когато понечиха да последват своя водач, пътят им бе отрязан, човеците с синя козина се бяха пръснали из поляната. Тогава Гъл се втурна към гасталъка, а нам се опита да мине през откритата площ. Беше той лек и пъргъв, че за малко не се промъкна. Но една женска изскочи срещу него, той зави. Приближиха се два семеца. Изплъзна им се, ала загуби равновесие. Две огромни ръце сгръбчиха нам. Беше се озовал в прегръдката на великана. Не успя дори да вдигна оръжията си, страхотен натиск коковаваше раменете му, чувствуваше се слаб като антилопа, повалена от тигър. Знаеше, че Но е далеч, Затова застина с напрегнати мускули, с потъмнали очи, младостта му бе бесилна пред настъпващата смърт. Но не можеше да гледа безучастно как убиват неговия другар. Той пристъпи напред с и тояга в ръцете, но жената вощ го спря. Недей! Каза тя, той проумя, че замахнели, нам ще умре. Цел трепереше от желание да се бие и от страх, че синът на тополата ще загине смазан, но само въздъхна глухо и загледа натам. Човекът с синя козина бе вдигнал странника, скърцаше с зъби, люшкаше го и се готвеше да го блъсне в някое дърво. Внезапно се спря. Загледа неподвижното тяло, лицето. Като не усети никаква съпротива, чудовищните му челюсти се отпуснаха, в кървясалите му очи се прокрадна добродушие, той остави нам на земята. Ако младежът бе понечил да се защитава или се бе замятал от ужас, страховитите ръце щяха да го скрапчат отново. Той бе усетил това и не помръдна. Цялото племе се събра и съмците, и женските, и малките. Всичките смътно съзнаваха, че телослужението на нам е подобно на тяхното. Ако бяха червени джуджета или ухамри, това още посилно би ги потикнало към убийство. Алате не умееха да разсъждават ясно, не водеха войни, не едяха месо, нямаха установени обичаи. Инстинктивно мразеха хищниците които отвличаха малките им и разкъсваха ранените, понякога между отделни самци се разгаряха връжди, но никога не убиваха тревопасни. Стояха край странника и не знаеха как да постъпят, бяха се успокоили, понеже той лежеше неподвижен, а поведението на грамадния съмец бе съвсем миролюбиво. От дълго време вече останалите мъжкари не смееха да му се противят и той ги водеше през гората, като избираше пътищата и местата за почивка и прогонваше лъвовете. Сега обаче той не хапеше и не удряше, и другите също се въздържаха. Скоро те съвсем забравиха воинствените си намерения и животът на нам бе спасен. Нова заплаха можеше да възникне единствено в случай, че понечеше да ги нападне или да се бори с тях. Вече спокойно можеше да ги следва и дори да заживее помежду им, без да му обърнат внимание. Както бе предусетил грозещата го гибел, така сега свана, че опасността е минала. Надигна се полека и зачака. Известно време те го наблюдаваха малко недоверчиво. После една от женските се полакоми за някакво крехко стръпче и нищо вече не можеше да я е отклони от желанието да го схруска, един самец се заеде изръвя корени. Постепенно всички се върнаха към неизменното си занимание, да дирят храна понеже черпеха сила само от растенията, а не можеха да едат всичко като елените и биковете. Непрекъснато търсеха, избираха. Младият странник бе свободен. Той отиде при нао, който бе излязъл на поляната, и двамата загледаха как човеците с синя кузина изчезват и се мяркат отново. На още не можеше да се окрути след преживяното и беше готов да ги избие до един. Но обаче не изпитваше омраза към тия странни човеци, възхищаваше се от мечешката им сила и си мислеше, че ако им хрумне, те биха могли да унищожат и уахите, и червените джуджета, и човекояците, и ухамрите. Осма глава гигантските мечки в клисурата. Но вече отдавна се бе разделил с уахите и бе прекосил гората на човеците с синя козина. Бе стигнал през планинския проход до високите плата. Тук есънният въздух бе по-хладен, в небето непрестанно се гунеха облаци, вятърът фучеше дни наред, тревите и листата гниеха върху бедната почва, а студът унищожаваше неизброимите насекоми под дървесните кори, сред хилавите стъбла, подсъхнещите корени, в развалените плодове, в длъбнатините на камъните и в цепнатините на глината. Когато облаците се поразпръсваха, Звездите пронизваха мрака следена светлина. Нощем непрестанно виеха вълци, кучетата скимтяха непоносимо. току се чуваше предсмъртното смъртното хъркане на някой елен, антилопа или кон, рев на тигър или на лъв. Олхамрите често забелязваха, как в тъмнината около техния огън изникват гъвкави сенки и изкрящи очи. Животът ставаше все помъчен. Зимата наближаваше и растителната храна беше вече недостатъчна. Тревопасните отчаяно дръжтеха пръста, изравяха корени, дъвчеха младите филизи и кората на дърветата, животните, които едяха плодове, тършуваха изклонъците. Гризачите укрепваха обежищата си, месоедните зверове неуморно дебнеха край пасищата, притаяваха се край местата за водопой. Бродеха из гасталаците и се криеха в скалните пукнатини. Всички живи създания, с изключение на уния, които спяха зимен сън или имаха запаси в дубките си, бяха извънредно напрегнати, тъй като трудно можеха да задоволят нарасналите си нужди. Нао, нам и гал рядко гладуваха. Пътуването и премеждията бяха усъвършенствували техния усет, сръчността и схватливостта им. Те отдалеч разпознаваха дали имат насреща си дивеч или враг, предчувстваха кога ще задуха вятър, кога ще вали или ще има наводнение. Всяко тяхно движение целеше нещо определено и те никога не изразходваха излишна енергия. От пръв поглед откриваха в каква посока да се отдалечат, къде да се приютят или да влязат в бой. Намираха верния път почти същото и безпогрешно, както прелетните птици. Макар местностите, планините, езерата, блатата, горите и придошлите реки да семеняха непрестанно, те с всеки изминал ден наближаваха все повече земята на Олхамрите. Надяваха се да стигнат при своето племе най-късно след половин месец. Един ден видяха си област, покрита с високи хълмове. Надвисналото жълтеникаво небе беше задръстено от цели камари и огромни облаци с цвят на пясък на глина и сухи листа, а помежду им взеха белезникави пролуки. Човек имаше чувството, че се канят да обгърнат цялата земя. Всички пътища бяха открити, но но избра една безкрайна клисура, познаваше я, понеже още на годините на гълбе минавал по нея с група ловци. Издълбана между варовити склонове, дълбока на места като същинска пропаст, част свършваше стръмен проход. В който камъните се рунеха под стъпките. Страниците изминаха две трети от дължината и кратко без премеждия. Към средата на деня седнаха да хапнат. Намираха се в полукръгла падина, обкръжена от бездни и пещери. Чуваше се бученето на подземна река, която с грохот се стоварваше в някаква пропаст. Върху скалите се открояваха две тъмни дубки. Образувани от незнайни природни стихи далеч, преди да се появят първите живи създания. След като се нахрани, но отиде до едната пещера и дълго я е гледа. Спомни си, че Фаун бе показал на своите войни подземен ход, през който можеше да се стигне по бързо до равнината. Само че по усеяния с неустойчиви камъни наклон не можеше да се придвижи цял отряд, навярно щеше да бъде достатъчно удобен за трима пъргави мъже. Но реши да минат оттам. Той се промъкна до дъното на пещерата, откри пнатината и навлезе в нея, докато лъч бледа светлина му подсказа, че е наближил изхода. Навръщане нам го посрещна с думите. Има голяма мечка в плисурата, Прекъсна го глух рев. Но се втурна към входа на пещерата и видя, че Гаусе е притиснал сред скалите, готов за отбрана. Тръпки полазиха по гърба на водача. От откритата страна на падината се приближаваха два чудовищни звяра. Гъстите им тъмнокафяви кожуси ги пазеха от настъпващия зимен студ, от твърдите камъни и от бодливите растения. Единият звяр беше огромен като див бик, с покаси, поеки и пожилави крака, с мугащо чело, подобно на разядена от лиши скала. Граматната му уста би могла да побере човешка глава и да я смаже с едно стискане на челюстите. Това бе съмецът. Женската имаше по-плоско чело, по-къса цуна и не изглеждаше тъй нападателна. Движенията и толовищата им напомняха до някъде човеците с синя козина. Да, промалвинао, това са големи мечки. Те не се бояха от никое живо същество. Ставаха опасни само когато се разгневяха или прегладнееха, рядко ядяха месо. Дват звяра заръмжаха. Самецът навири му си и залюля за страшително глава. Рана не е забелязанъм, по козината му се стичаше кръв. Странниците изтръпнаха от страх да не би раната да е нанесена от човешко оръжие. В такъв случай мечокът щеше да търси отмъщение. Нападнеше ли ги, нищо нямаше да го спре, никое живо създание не беше по опорито от него. Копията, бръдвите и туегите не бяха в състояние да пробият гъстия му кожух и твърдата кожа. С едно замахване на лъпата си като нищо изтърбушваше човек, Притиснеше ли го, можеше да го смаже, да го направи на парчета с челюстите си. Откъде дойдоха? Попита Нао. Откъм уния дървета, отвърна гъл и посочи няколко борчета, штръкнали над коравите скали. Мъжкарят се спусна от дясно, а женската от ляво. Случайно или умишлено те бяха запушили пътищата за бягство от клисурата. Очевидно възнамеряваха да нападнат. Това се усещаше и по рева на съмеца, и по коварно поведение на съмката. Колебаеха се, защото не умееха да разсъждават бързо, а инстинктът им повеляваше да проверят всичко, душеха с шумно сумтене в въздуха, за да преценят разстоянието. Което ги делеше от скритите зад камъните врагове. Изведнъж наодаде заповед. Когато мечките се спуснаха към улхамрите, те вече бяха в дъното на пещерата. Синът на леопарда накара младежите да минат пред него, тримата се движеха бързо, доколкото им позволяваха грепавата земна повърхност и криволичещият проход. Гигантските мечки намериха пещерата празна и доста дълго душиха заплетените. При покриващи се дири на улхамрите. Бяха предпазливи и от време на време спираха. Не се бояха от никое живо създание, но подозрителността им бе вродена и изпитваха смътен страх пред неизвестното. Знаеха колко насигурно нещо са канарите, пещерите и бездните, в паметта им не се бе заличил споменът за пропукани и падащи скали, за внезапно зейнали в земята дупки. За бездънни черни пропасти, за лавини, за твърди стени, рухнали под напора на водата. През целия им досегашен живот не ги бяха заплашвали нито мамути, нито лъвове, нито тигри. Неведнъж обаче се бяха сблъсквали с наукрутими стихи, в плътта им се бяха врязвали остри камъни, бяха затъвали в дълбоки снегове, бяха се бъхтали пролет сред бушуващи реки, бяха ги затрупвали свлекли се пластове. Тази сутрин за пръв път им се случи да ги нападнат живи същества. Тък му минаваха край една висока скала, където можеха да се изкателят само гощери и насекоми. На самото и кратко било стояха три изправени звяра. Като съзряха гигантските мечки, те нададоха викове и замятаха копия. Едно от тях нарани съмеца. болката го вбеси и заслепен от ярост, загубил всякакъв разум. Той направи опит да се добере до върха. Скоро се отказа и заедно с другарката си потърси по удобен път. Докато вървяха, и изтръгна копието и го подуши, нещо се разшава в паметта му. Рядко бе срещал хора, те не го смущаваха, както не го смущаваха вълците и хиените. Понеже винаги отстъпваха пред него, не познаваше хитрините и клопките им и не се занимаваше с тях. Това неочаквано премеждие го бе стреснало. То бе нарушило установения ред на нещата, беше разкрило някаква непонятна заплаха. Пещерният мечок обикаляше и стъмните ходове, пристъпваше бавно по страмнините, душеше внимателно всевъзможните миризми. Накрая се умори. Ако не беше раната, цялата случка щеше да се превърне за него в смътен спомен, който би могъл да изплува само при друго подобно събитие. Но нестихващата болка постоянно го подсещаше за тримата изправени върху билото човеци и за онова остро копие. Той изръмжаваше и изплезил език. После престана да свързва и това неприятно усещане с каквото и да било. Гигантският мечок тък му се чудеше къде да намери нещо за ядене, когато отново долови човешка миризма. В гърдите му забушува гняв. Той се обади на своята самка, която бе поела по друг път. Двамата не можеха да съжителствуват дълго, особено в студено време. Първо бяха разбрали къде е противникът и какво разстояние ги дели от него и веднага бяха нападнали. Отначално имаше чувството, че е сам с другарите си в тъмната пукнатина. После отекнаха тежките стъпки на зверовете, чу се шумно сумтене, мечките настигаха хората. Имаха предимство, Понеже стъпваха по здраво с четирите си крака по невидимата земя, а острото обоняние им помагаше да следват прясната диря. Странниците непрекъснато се спъваха в камъните, подхлъзваха се в емите, блъскаха се в скалните издатини, тъй като освен оръжията и храната мъкнеха и клетките с огньовете, които нау не можеше да остави. Пламъчетата мъждееха слабо в своите скривалища и изобщо не осветяваха пътя. Неловимите им червени кави от блясъци едва-едва достигаха до извитите сводове. В замяна на това издаваха прокрадващите се сенки на бегалците. Бързо! Бързо! Извика водачът. Нам и нямаше как да се затичат. Огромните зверове се приближаваха. С всяка стъпка дишането им се чуваше все по-силно. Колкото поясно усещаха близостта на врага, толкова повече растеше тяхната ярост и те глухо ръмжаха един през друг. Мощните им гласове ехтяха сред камъните. Нао си представеше тия грамадни тела, ужасната прегрътка, хищните яки челюсти. Мечките бяха вече само на няколко крачки зад тях. Земята се тресеше под краката на Нао. Всеки миг страховит удар можеше да струши гръбнака му. Той реши да се обърне с лице срещу смъртта. Наклони внезапно клетката и насочи трепкащата светлинка към едно тъмно тяло, което се движеше. Мечукът спря мигновено. Изненадаше ли се, ставаше предпазлив. Впери поглед в пламъчето, заклати се и дрезгаво повика женската. После е надви и той се спусна към човека. На отскочи и с все сили хвърли клетката. Оцели мечука по носа. Изгори единия му клепач, и докато той стоеше стъписън и ревеше от болка, странникът отново набра преднина. Изпреплетените ходове бе станало малко по-светло. Олхамрите вече виждаха къде стъпват, не се спаваха и напредваха бързо. Но продължаваше. Зверовете също се възползваха от видалото и ускориха крачка. А синът на леопарда си помисли, че на открито опасността щеше да бъде още по-голяма. Гигантският мечок отново ги настигаше. Беше полудял от гняв поради опърления си клепач и бе забравил всяка предпазливост. Кръвта бушуваше в главата му, нищо не можеше да го спре. Но разбираше това по усилващото се сумтене, по пресекливия, дрезга в рев. Понечи да се спре и да започне бой, обаче нам го извика. Водачът видя голяма издатина, която препречваше прохода и го стесняваше. Нам вече се бе прехвърлил от татък, га от му се промъкваше. Хриптането на мечока се чуваше на три стъпки отзад, когато и на опровря през пролуката широките си рамене. Понесено стремно напред, звярат се запана, единствено огромната му му мина през отвора. От паст стърчаха зъби, готови да ръфът и да смилат. Изтръгваше се злокобен и гръмови трев. Но сега но не се боеше, защото между тях се издигаше непреодолима преграда, на не като смърта, помогъщ и стоя мамута, по-несъкрушимо от хиляди поколения живи същества. Къмъкът без прял мечока. Странникът се изсмя. Този път но е посилен от големия мечок. Той има тояга, брадва и копия. Може да нарани мечока. А мечокът няма как да му отвърне, замахна стоягата. Мечокът вече бе разпознал една от тия каменни клопки, с които безуспешно се бореше още от малък, дръпна главата си, преди човекът да го удари, и се скри зад издатината. Гневът все още кипеше в гърдите му, замъгляваше съзнанието му и го караше да вилне. Но той се удържа, имаше безпогрешен усет за нещата. От сутринта за втори път установяваше, че човекът умее да причинява болка по неведоми начини. волю се примири с съдбата, а по-късно тия тъжни преживелици окончателно щяха да го убедят, че изправеният звяр е твърде опасен. Щеше да затеи смъртоносна омраза към него и да му противопоставя цялата си сила и предпазливост, да го дебне, да го причаква и да го напада изневиделица. Мечката ръмжеше, не беше извлякла никаква полка от премеждието, понеже не бе пострадала. След като самецът изрева предупредително, тя реши, че камъните са попречили, и се отказа от гонитбата. Според нея скритите отвъд пролуката хилави създания не можеха да представляват никаква опасност. Девета глава Скалата Отначало нао изпитваше желание да зверовете. Злобата в сърцето му не бе стихнала. Взираше се в мрака, стиснал острото си копие. Но гигантският мечук не се показваше, женската бе далеч, той се успокои и си каза, че денят напредва, а те трябва да се доберат до равнината. Макар да не беше съвсем удовлетворен, тръгна към светлината. Колкото повече вървяха, толкова посилна ставаше тя. Проходът се разшири и странниците нададоха вик когато видяха гонещите се по небето грамадни есенни облаци, стръмния грапав, осеен с препятствия склон и ширналия се простор, защото тая земя им бе позната. Още от деца бяха скитали изгорите, сяваните и хълмовете, бяха прекосявали блатата, бяха становали на брега на реката и край надвисналите скали. Само след два дни щяха да стигнат до голямото тресавище при което се завръщаха улхамрите след военните и ловни походи и откъдето водеше началото си техният род според едно, далечно предение, прихна да се смее като малко дете. Зашеметен от радост, гъл протегна ръце напред, а взастаналие неподвижно но напираше многообразие от чувства, което сякаш бе отзвук от звук от осещанията на безброй други същества. Връщаме се при нашето племе. И на тримата им се струваше, че вече са сред своите. Нещо близко витаеше фесенните корони на дърветата, играеше във водните отражения и преобразяваше облаците. Обликът на тая местност бе съвсем различен от далечните югоизточни земи, останали зад гърба им. Вече си спомняха само приятните преживявания, макар да бяха страдали често от грубостта на повъзрастните и от ямруците на суровия фаун. Нам и гъл бяха сега като окрилени. С гордост гледаха маничките пламъчета, които бяха успели да запазят след толкова битки, мъки и умора. Но съжали, че бе пожертвувал своята клетка, смътно суеверие се бе загнездило в душата му. Но нали бе взел със себе си тия загадъчни камъни и умееше да изтръгва техния огън? Какво от това? Искаше му се и той като другарите си да носи малко от горящия живот, който бе извоювал в бойск с Спускането се оказа трудно. През тази есен бе имало доста срутвания, появили се бяха пукнатини. Търсеха опора с бръдвите и с харпоните. Когато стигнаха до равнината, бяха преодолели и това последно препятствие, предстоеше им вече да вървят по утъпкани и познати пътища. Изпълнени с надежда, те престанаха да напрягат тъй силно сетивата си, за да следят неизброимите явления, които ображават и дебнат живите същества. Вървяха, докато се стъмни, но отърсеше един завой на реката, където да спрат да стануват. Тежък здрач се спусна сред облаците. Известно време трептя злокобно и унилочервено сияние. сиение, просторът се огласеше от воя на вълците и от жалостивото скинтене на кучетата. Глутниците им бродеха наоколо и се спотайваха край гъсталаците и горите. Странниците се чудеха защо са толкова много. Наверно намаляването на дивече ги бе прогонило от съседните земи и ги бе довело из тия места, където имаше изобилна плячка. Но явно и тя не им бе стигнала. Гладът ги караше да ръмжат така и да се суетят неспокойно. На ускори ход знаеше, че стават опасни когато са много. подирите им се бяха насочили две глутници. Отдясно кучетата, отляво, вълците. Понеже вървяха по същата следа, се ги стоги спираха и се заканваха едни на други. Вълците бяха поедри, с дебели, мускулести вратове, но кучетата бяха по-многобройни. Очите им блестяха все в скъстяващия се мрак, нам, гаоина увиждаха рой малки зелени пламъчета. Които трепкаха като светолки. Странниците често отвръщаха на техния вой с протяжни бойни викове, и изкещите петанца се отдръпваха. Отначало звъровете ги сподиряха на няколко хвърляе разстояние, с гъстяването на мраката се приближиха, все по-ясно се чуваше тихото топоркане на лапите им. Кучетата първи се решиха. Няколко от тях бяха изпреварили хората. Спираха се рязко, Подскачаха списклив лай или пропълзяваха коварно към тях. Недоволни, че са останали назад, вълците заприиждаха в купон, като виеха пронизително. За малко не се завърза битка. Притиснати рамо до рамо, съзнавайки численото си превъзходство, възбудени от преднината, кучетата внезапно оказаха съпротива. Вълците се гърчеха от нетърпение. Двете глутници се поклащаха сред почти огъсналата тъжарава на здрача като вълни от разбушувала се жива сила и оглушителни звуци. Не стигнаха до схватка. Няколко звяра не се подчиниха на стадното чувство и продължиха преследването, с което увлякоха и останалите. Прегладналите кучета и вълци се спуснаха в злобна надпревара сред настъпващата нощ. Непрестанната гонитба вече тревожеше хората. От черната бездна, прострела се на запад, и от сподиращото ги коварно гъмжило се носеше полух на смърт. Няколко кучета минаха пред Гао, който вървеше отляво, едно от тях, на големина колкото вълк, спря, озъби се и скочи. Младежът светкавично метна своя харпун. Той се заби в хълбока на животното ито се преметна с протяжен вой, Гао го довърши с един удар на ягата си. Чувайки пред смъртното му хриптене, кучетата се спуснаха напред, те бяха позадружни от вълците и ако някоя от тях изпаднеше в опасност, се нахвърляха дори върху едри хищници, но се оплаши да не ги нападна цялата глутница. Той викна на нам и на гъл да се приближат, за да стреснат животните. Притиснати един до друг, странниците се приготвиха да дадат отпор изненаданите кучета започнаха да се въртят около тях. Ако едно посмееше да се приближи, другите веднага щяха да го последват и от хората щяха да останат само разхвърлени из полето бели кости. Внезапно на с скопието си едно куче и то се простря с пробудени гърди. Водачът го сграбчи за задните крака и го метна към вълците, които се приближаваха дясно. Раненото животно изчезна сред тях. Миризмата на кръв и беззащитната плячка подлудиха гладните хищници и те заразкъсваха топлото месо. Тогава кучетата забравиха хората и се втурнаха към вълците. Странниците се възползваха от завързалата се битка и побягнаха. Въздухът бе влажен, реката явно беше близко, от време на време ноя виждаше как лъщи. Спря се два-три пъти, за да не обърка посоката. Накрая протегна ръка към една сива сянка, която стърчеше на реката и каза: Сега Нау, нам и Гъл няма да се боят повече от кучетата и от вълците. Беше голяма, почти квадратна скала, издигаща се на височина пет пъти колкото човешки бой. Само от едната страна имаше подстъп към върха и кратко. Но се изкачи бързо, тъй като я знаеше от дълго време. Нам и гълго последваха и се озуваха върху малка площадка, по нея никнеха храсталаци и едно борче. Площадката лесно можеше да побере тридесет души. Побеснелите вълци и кучета продължаваха да се бият сред пепелявото поле. Яростно ръмжена и протяжен войце пеха пропития с влага въздух, странниците се радваха, че са намерили сигурно убежище. Дървото запука, огънят бела в алени езици и тъмен пушек. Поводната повърхност се разтла широко светло петно. На две места самотната скала преминаваше в гола брегова ивица, доста по-нататък имаше тръстики, върби и тополи. Всичко наоколо се виждаше ясно на двайсетина хвърляе разстояние. Животните отбягваха светлината и се криеха или пък се приближаваха към нея като замайни. От едната е петлика с лукобен крясък излетяха две кокомявки, засуетиха се прилепи, Стреснато я тополски птички хвръкна към отсрещния бряг. Изплашени пътици се измъкнаха от храстите и бързо се потолиха в сянката, от дълбините на реката изплуваха едри риби, подобни на сребристи облаци, на седефени стрели, на златисти ветрила. Фаленото зарево се откроиха тежък глиган, който изгрухтя и се спря, голям елен с потръпващ гръб и широко разклонени рога. Отклоните на някакъв ясен надник на злобен рис с остри уши и с жестоки жълти очи, хората почувствуваха прилив на сили. Те мълчаливо гълтаха печеното месо, щастливи, че огънят ги топли. Племето беше тъй близо. Още преди да дойде по вечер, те щяха да съзрат водите на голямото тресавище. Намига ощяха да бъдат приети като възмъжали войни. Улхамрите щяха да научат за техните подвизи, за хитростта и неизчерпаемата им издръжливост и да се плашат от тях. Наощеше да получи гъмла и да бъде втори в племето след фълм. Кръвта им кипеше от породилата се надежда и макар мислите им да бяха простички, природата ги бе надарила с дълбок усет и живо въображение. Те носеха в себе си младостта на един невъзвратим свят. Всичко бе необятно и ново. Самите те изобщо не мислеха за края на съществуването си, смъртта бе за тях по-скоро страшна приказка, а не действителност. Настъпеше ли гибелен миг, те се боеха от нея, но после тя се отдръпваше, заличаваше се и се изгубваше в бликащата им сила. Наистина съдбата бе ужасна, Тя безмилостно изпречваше пред тях зверове, глад, студ, загадъчни болести и бедствия. Но щом всичко отминеше, страхът им се стопяваше. Стигаше им да имат убежище и храна и животът им се леше бистър като речната вода. Рев разтърси мрака. Глиганът се понесе на някъде, еленът подскочи рязко, отметнал на руга, стотици създания изтръпнаха. Отначало край трепетликувата горичка смътно се очерта някаква сянка, изникна гъвкаво тяло, в чието движение прозираше мощт. На Наовидя отново гигантския лъв, всичко живо бе побегнало. Наоколо бе съвсем пусто. Граматният звяр пристъпваше разтревожен. Известни му бяха бързината, бдителността, острото обоняние, предпазливостта и безграничната изобретателност на преследваната жертва. Неговият род бе почти изчезнал от лицето на та и все постудена и все победна на дивеч земя, ония които бяха останали живи, изнемогваха. Непрестанен глад стържише стомасите им. Почти не създаваха поколение, на малко места се намираше достатъчно плячка за два подобни звяра, дори и стоплите, слънчеви долини. Оцелевият представител на този род, който брудеше и с околностите на голямото тресавище, нямаше да остави потомство. Колкото и висока и непристъпна да бе скалата, но усети как нещо го присвива отвътре. Той провери дали огънят прикрива тесния път към площадката, с гръбчито ягата и харпуна си, нам и също се приготвиха за бой, притиснати към скалната повърхност. Тримата не се виждаха отдолу. Тигароловът спрял, приклекнал на здравите си лапи, той се вглеждаше в заревото, което разкъсваше мрака като залязващо слънце. Ясно му бе, че не е дневна светлина. Нито пък онова студено сиение, което му пречеше да издебва жертвите си. Той смътно си спомни как бе виждал пламъци да обхващат съвъната, мълния да разцепва дърветата, сети се и за човешките огньове. край които бе бродил много отдавна и с някогашните си землища, преди гладът, наводненията и изчезването на животворната вода да го прогонят оттам. Поколеба се, изръмжа, размаха яростно опашката си и се приближи да подуши по-отблизо. Миризмата бе слаба, тъй като въздушното течение почти изцяло е отнасеше нагоре. Лек ветрец е отвяваше към реката. Вдъхна пошека и слабото ухание на печено месо, но не долови човешкия мирис. Виждаше само разигралите се изкрящи алени и жълти езици, които то се разрастваха, то намаляваха. То се издигаха стремително. Като се стелеха ниско и се загръщаха внезапно с димна завеса. Не можеше да свърже тази гледка с никакъв дивеч, нито пък с представата за битка, обзет от злокобни опасения. звярат разтвори огромната си паст, в която дебнеше смъртта, и нададе страхови трев. Ина увидя как гигантският лъв се отдалечи в мрака, за да продължи своя лов. Никое животно не може да се мери с нас. Възкликна водачът и се изсмя гордо. Преди малко нам бе застанал на штрек. Сгръб към огъня, той наблюдаваше по отсрещния бряг някакво отражение, което се процеждаше през върбите и яворите и подскачаше по водната повърхност. Протегна ръка на там и промълви. Сина на леопарда, наблизо има хора. Водачът усети, че ново бреме се стоварва върху плещите му. И тримата напрегнаха всичките си сетива. Но бреговете бяха пусти, чуваше се само бълбукането на водата, виждаха се единствено животни, треви и дървета. Да не би нам да греши? Попита Нао. Уверен, че очите му не са го излъгали. младежът отвърна. Нам не греши. Той видя човеци сред клоните на върбите. Бяха двама. Този път водачът не се усъмни, сърцето му се сви от тревога и надежда. Той рече тихо, тук е земята на ухамрите. Оние, които си видял, са ловци или са гледвачи, пратени от фаум. Той се изправи в цял ръст, едър и могъщ. Нямаше смисъл да се крият, и приятели, и врагове знаеха отлично какво означава горещият огън. Викна с все сила. Аз съм Нао, син на леопарда, завоивах огън за ухамрите. Нека пратениците на Фаум се покажат. Нищо наоколо не помръдна. Дори вятърът и ръмженето на зверовете бяха стихнали, долавяха се само пръщенето на пламъците и приятният румон на реката. Нека пратениците на Фаум се покажат. Повтори водачът. Ако се взрат, ще разпознаят Нао, Нам и Гъл. Те знаят, че ще бъдат посрещнати с радост. Тримата застанаха преталения огън, осветени ярко като посред бял ден, и нададоха призивния вик на ухъмрите. Зачакаха. Сърцата им се свиха, предусещаха надвисналата заплаха. Нао изръмжа, неприятели са, намигал също разбираха това и радостта им помръкна. Опасността им се струваше непоносима защото почти се бяха завърнали при своите. Още по-загадъчно бе, че идеше от хора. Невероятно бе да открият край голямото тресавище други човеци, освен от собственото им племе. Дали Фаун не е бил нападнат пак от победилите веднъж врагове, дали ухамрите не са изчезнали от лицето на занята, но си представи гъмла, принадлежаща на друг или мъртва. Скръцна с зъби и размахато ягата си към отсрещния бряг. После се отпусна покрусен и умислен край огнището, като не преставаше да дебне. Небето бе просветляло на изток, далеч над съваната се открояваше луната в своята последна четвърт. Беше червена, забулена, огромна, все още светеше слабо, но озаряваше цялата местност, водачът си каза, че нямаше да могат да избягат. Ако попаднат на засади и на многобройни скрити хора, както разсъждаваше, изведнъж се сепна. Надолу по течението му се мярна набита сянка. Тя бързо бе изчезнала сред тръстиките, но прозрението се впи в ума му като острия на харпун. Затайлите се човеци наистина бяха ухамри, само че наоби предпочел да срещне човекояци или червени джуджета. Беше разпознал аго аглокосматия. Десета глава Аго Окосматия. Сърцето му заби силно. Припомни си как Аго и братята му се изправиха пред фолм и се зарекоха да донесат огън. В кръглите им очи бе блеснала заплаха, в поведението им бяха проличали сила и жестокост. Племето ги бе изслушало с трепет. Всеки от тримата би могъл да застане срещу Фом. С косматите си мечешки гърди, с огромните си длани и куравите като дъбови клони ръце, с хитростта, ловкостта, храбростта и непоколебимото си единство, с навика да се бият винаги заедно, те се равняваха на десет обикновени войни. На владян от безгранична омраза, като си спомни колко хора бяха избили и усъкатили, как да се справи с тях? Самият той, синът на леопарда, не смяташе, че отстъпва по нещо нагло. След толкова много победи бе придобил още по-голяма самоувереност, но на мига да бъдат леопарди, изпречили се срещу лъвове. Въпреки изненадата и разпокъсаните мисли, които се въртяха в главата му, нао веднага взе решение. Премина към действие бързо като подгонен елен. Пръв ще тръгне нам, нареди той, после гао. Те ще вземат копията и харпуните, а тоегите ще им хвърля. Когато стигнат в подножието на скалата, а сам ще нося огъня, колкото и да вярваше в тайнствените камъни на лахите, не му даваше сърце да изостави завоюваното пламъче. Нам и Гъл проумяха, че трябва не само да надбягат Аго и неговите братя през тази нощ, но и да стигнат до племето преди тях. Те бързо събраха оръжията си и Нам се заспуска по склона, а гълго го последва на разстояние два човешки боя. Слизането се оказа по-мъчно от изкачването, тъй като светлината лъжеше, имаше тъмни места, трябваше да се движат опипом, да търсят невидими издатини, да се долепят плътно до скалата. Нам вече бе стигнал почти додолу, когато от към брега се чупи сък на кокомявка, после отек на рев на Елен, а след това, крясък на воден бик. Наведен над ръба на площадката, нал увидя кака го се появи сред тръстиките. Беше бърз като светкавица. Мик по-късно изникнаха и братята му, единят идваше от юг, другият – от изток. Нам бе скочил на поляната. Сърцето на наузъмря. Чудеше се дали да хвърли тоягата на нам или да му извика. Младежът беше по-пъргав от синовете на бика, но те бяха обкръжили скалата и имаше опасност да го оцелят с копията и с си. Водачът не се колеба дълго и викна. Няма да хвърлям тоягата на нам, тя ще го забави. Нека бяга, нека предупредил хамрите, че ги чакаме тук с огъня. Нам се подчини разтреперан, знаеше, че е безпомощен пред ужасните братя, които се бяха възползвали от неговото забавене и бяха дошли още поблизо. След няколко скока той се подхлазна и трябваше отново да набира скорост. Като видя, че положението става застрашително. Наовикна на своя другар да се върне. Косматите вече настъпваха. Найловкият мет на копието си. То прониза ръката на младежа, тъкмо когато той започваше да се катери, другият нададе злобен вик и се хвърли към нам, за да го смаже. Само, че наобдеше. Той съпръти един камък с убийствена точност. Камъкът описа дъга в полумрака и струши бедрената кост на нападателя който се просна на земята. Преди синът на леопарда да успее да скръпчи друго оръжие, раненият се скри в един храст с едно ръмжене. Настъпи тишина. А го оти да прибрат си да прегледа раната му. Гълпо помогна на нам да се изкачи на площатката, двойно озарен от огнището и от лунната светлина, вдигнал с две ръце голям порфирен отлумък. Наобе готов да премаже неприятелите. Той заговори пръв. Нима синовете на Бика не са от същото племе като Нао, на Мигъл. Защо ни нападат като врагове, а Голко косматия също се изправи? Той нададе боен вик и отвърна, а ще още се отнесе с вас като с приятели, ако му дадете от вашия огън, и ще ви гони като елени, ако му откажете. Зловеща усмивка разтягаше устните му, гърдите му бяха тъй широки, че върху тях би могла да се излегне пантера. Синът на леопарда извика, но завоюва огън от човекояците. Той ще го дели, когато стигне до племето. Ние искаме огъня сега. А го ще получи гъмла, а на още има право на двоен дял от лува и от плячката. Синът на леопарда се разтрепери от гняв. Откъде на къде а го ще получи гъмла? Той не е успял да завоюва огън. Чуждите племена са били похитри от него. Аго е по от Нао. Той ще разпори коремите ви с харпуна си и ще смаже костите ви с стоягата си. Нао уби сивия мечок и тигрицата. Той повали 10 човекояци и 20 червени джуджета. Нао ще убие Аго. Нека Нао слезе на поляната. Ако го беше дошъл сам, но щеше да се бие честно с него. Смехът на Аго се разнесе като рев. Никой от вас няма да види повече голямото тресавище. Двамата млъкнаха. Но изтръпна, като сравни неразвитите още тела на Нам и на с страховитите туловища на синовете на Бика. Но нали вече бе спечелил известно надмощие? Вярно, Нам бе ранен, ала сега и единият брат не можеше да ги преследва. От ръката на Нам струеше кръв. Водачът е посипа с пепел от огнището и я наложи с треви. Огледа се зорко наоколо и се запита как да започне битката. Нямаше надежда да измами Агуо и братята му. Те имаха безпогрешни сетива и мъчно се уморяваха. Отличаваха се с сила, хитрост, ловкост и пъргавина, не можеха да се сравнят по бързина с нам и гао, но бяха по издръжливи. Само синът на леопарда можеше да им съперничи в това отношение, без да губи първоначално набраната скорост. Отделните впечатления постепенно се наслояваха в съзнанието на водача и той инстинктивно ги свърза в едно цяло. Но си представяше как биха могли да се развият бягството и сражението, макар да седеше неподвижен в червеникавата светлина, духом вече бе отдаден на действието. Най-съдна се изправи, присви очи с хитра усмивка, заби крака в земята като бик. Първо трябваше да угаси огнището, та дори да победят. Синовете на Бика да не получат нито гъмла, нито възнаграждението. Наохвърли поедрите главни в реката, заедно с другарите си угаси огъня, като го засипа с пръст и камъни. Запази единствено слабото пламъче в една от клетките. После се подготви за повторно спускане. Този път Гал щеше да слезе пръв. Като стигнеше на два човешки боя разстояние от земята, Трябваше да стъпи върху една сравнително широка издатина и да мята оттам копия. Младият улхамър се подчини веднага. Когато стигна до целта, той извика приглушено, за да предупреди водача. Синовете на бика се бяха приготвили за нападение. А го стоеше срещу скалата с харпун в ръка, на едно дърво, раненият бе приготвил уръжията си, а червено ръки е рух. Третият брат обикаляше недалеч наоколо. Застанал върху най-издадената част на площадката, наото се навеждаше към поляната, то размахваше едно копие. Изчака Рух да дойде поблизо и метна оръжието. То летята е дълго, че синът на Бика се очуди, но падна на пет човешки боя разстояние от него. Но запрати и един камък, който обаче не стигна дори там. Рух извика насмешливо. Синът на леопарда е сляп и глупав. Той презрително вдигна дясната си ръка, в която стискаше тоягата. Но взе приготвеното на страна оръжие, едно от уния приспособления, с които се бе научил да борави при лъхите. Завъртя го бързо. Рух реши, че това е само заплашително движение, и смя се и пристъпи напред. Понеже не гледаше към скалата, а и светлината не бе добра... Той не забеляза летящото оръжие. Когато го съзря, беше късно, то прониза ръката му там, където пълецът се свързва с другите пръсти. Изпуснато ягата си с гневен вик, а го и братята му се вкамениха от удивление. Изобщо не допускаха, че Нал може да бъде опасен от толкова далеч. Силите им изневериха пред та и тайнствена хитрост, отстъпиха и тримата, рух преместито ягата в лявата си ръка. Междувременно Нао се възползва от смущението и ми помогна на нам да слезе, шестимата мъже се озуваха сред поляната, дебнещи, изпълнени с омраза. Синът на леопарда веднага се отправи надясно, където пътят бе по-широк и по-открит. Там го очакваше Аго. Той следеше всяко движение на Нао с кръглите си очи, умееше отлично да отбягва хвърлените копия и харпони. Придвижи се напред, като разчиташе противниците да изразходват безуспешно уражията си срещу него, а Рух се приближаваше ти Чешком. Но отстъпи, възви внезапно и се насочи застрашително към третия брат, който чакаше, опрян на един харпун. Тази промяна в посоката накара Рух и аго да поемат на запад, така те освободиха доста голямо пространство, нам, Гал и Нал се спуснаха нататък. Сега те можеха да бягат, без да се боят от обкръжение. Синовете на бика няма да получат огън, викна гръмководачът. водачът. ще те принадлежи на Нао. Тримата побягнаха през откритото поле и може би щяха да успеят да се доберат до племето, без да се стигне до бой. Аланао разбираше, че тъкмо тази нощ трябва да се сражава на живот и смърт. Двама от косматите бяха ранени. Откажеше ли се от борбата? Те щяха да се оправят и надвисналата опасност щеше да стане още по-голяма. В началото на гонитбата дори раненият на му да набере преднина. Тримата другари изпревариха преследвачите си с повече от хиляда крачки. После се спря, подаде огъня на гъл и каза, тичайте по посока на залеза, без да спирате, докато ви настигна. Те се подчиниха и продължиха нататък със същата скорост, а водачът им забави ход. След малко се обърна към косматите и размаха заплашително приспособлението за стрелба. Когато сметна, че са приближили достатъчно, възви на север, мина вдясно от тях и се завтече към реката. А го разбра. Той изрева като лъв и се хвърли заедно с рух да помогне на ранения. В отчаянието си почти се изравни по бързина с нол. Но тази скорост надхвърляше възможностите му. Синът на леопарда бе в стихията си и отново набра преднина. Триста стъпки го далеха от тях, когато стигна до скалата и се озова срещу третия брат. Страховитият му противник го очакваше. Метна едно копие. Трудно пазеше равновесие, затова не улучи и на увръхлетя върху него. Макар и с крак, косматия бе толкова силен и лувък, че навярно би смазал нам или гъл. Но в желанието си да сразиедрия на отой не премери добре своя удар, замахната и жестоко стоягата си, че би могъл да се удържи прав само ако и двата му крака бяха здрави, залитна, а оръжието на противника се стовари върху тила му и го повали. Вторият удар струши гръбнака му, а го обеше вече на сто стъпки разстояние, по трумавият рух го следваше сто стъпки по-назад, омаломощен поради изтеклата от ръката му кръв. Двамата се носеха право към целта, като носорози. Силният трудов инстинкт бе заглушил в тях всякакво желание да хитруват. Стъпил с единия си крак върху победения, синът на Леопарда стискаше тоягата си и ги очакваше. А го обе вече само на три крачки, той нападна. На отскочи. Бе се стрелнал като елен към рух. Замахна на с две ръце, тоягата му отклони оръжието което рух бе хванал на в лявата си длан. Стовари се върху главата на втория неприятел и го просна на земята. После той отново се изплазна от аго и извика, «Къде са братята ти, сине на бика? Не ги ли повалих аз, както повалих сивия мечук, тигрицата и човекояците. Ето ме свободен като вятъра, краката ми са побързи от твоите, дъхът ми е лек като дъха на големия елен». Набра отново преднина, спря се и загледа приближаващия Аго. После каза, "Нау не иска да бяга повече. Тази нощ той ще вземе твое живот или ще ти даде своя, прицели се в сина на бика. Но този път той се изхитри, беше на штрек и забави ход. Копието литна във въздуха. Аго се наведе и оръжието свистя над главата му, но ще умре. Изрева той, вече не действуваше припряно, знаеше, че ако иска, противникът му може да приеме или да отхвърли битката. Напредваше сдържано и застрашително. Всяко негово движение издаваше закаления в битки звяр, той се еше смърт с харпуна и тоядата си. Макар братята му да бяха мъртви, не се боеше от ловките ръце на Едрия, широко и пърга войн. Беше най-силен в своя род и не познаваше поражението. Никой човек, никое животно не бяха успели да се спасят от тоягата му. Когато се приближи достатъчно, метна харпуна си. Стори го, защото тъй трябваше, не се очуди, като видя как на отскочи в страни от кустеното острие. Самият той също избягна харпуна на неприятеля си. В ръцете им останаха само туегите. Вдигнаха ги едновременно, и двете бяха дъбови. Тоягата на Аго имаше три съка, с времето беше се изгладила и лъщеше на лунната светлина. Тоягата на Нао беше по-заоблена, не толкова стара и посветла, а го замахна пръв. Не вложи цялата си сила, не се надяваше да изненада по този начин сина на леопарда. Но лесно избягна удара и нападна отстрани. Тоягата на противника му пресрещна неговата, отекна глух трясък, Аго го отскочи надясно и се върна от едната страна на едрия войн, замахна с оная страшна мощ, която бе пресвала човешки и животински черепи. Срещна само празно пространство, тоягата на нау се блъсна в неговата. Той силен бе ударът, че дори фолм би залитнал от него, но краката на Аго обяха сякаш купани в земята. Той се дръпна назад. Отново се озуваха лице срещу лице, без нито една рана, сякаш изобщо не бяха се сражавали. Но борбата ги владееше изцяло. Всеки от двамата съзнаваше колко могъщ е другият, всеки разбираше, че отпуснали се само за миг, очаква го смърт, посрамна от смъртта в схватка с тигър, мечка и Лилав. Без да съзнават, те се сражаваха за правото да създадат потомство, заченато от гамла което щеше да пребъде дълго време след тях. С дрезга вика го се хвърли отново в боя, той замахна с цялата си сила, отказа се да хитрува, направо стоварито ягата си, решен да сломи всяка съпротива. На отстъпи и го пресрещна с оръжието си. Отклони удара на единият сък раздра рамото му. Бликналата кръв обагри ръката на война, убеден, че и този път набелязаната жертва няма да му се изплъзне. Аго опак вдигна своята тояга. Тя извистя страховито. Съперникът му се бе отместил и устременият напред син на Бика се наведе прекалено много. Но извика зловещо и замахна на свой ред. Главата на Аго прокънтя като дъбов дънер, косматото му тяло се олуля, нов удар го събори на земята. Гамла няма да бъде твоя. Изрева победителят. И никога вече няма да видиш племето и тресавището, нито пък ще се грееш край огъня, а го се изправи. Едрата му глава бе покрита с кръв, дясната му ръка висеше като прекършен клон, краката му се угъваха. Но блесналите му очи издаваха непреклонен дух, той бе стиснал тоягата в лявата си ръка. Размаха я е за последен път. Не успя да стори нищо, тъй като Нало е изби и я е запрати на десетина стъпки. А го зачака смъртта. Тя вече се бе вселила в него, това беше единственото поражение, което можеше да приеме. С гордост си спомни колко живи създания бе унищожил, преди да се изправи срещу собствената си гибел, а го осмазваше главите и сърцата на враговете си. Промалви той. Никога не е подарявал живота на уния, които са оспорвали плячката или дивеча му. Всички охъмри трепереха пред него. Това бесетният отглас, изтръгнал се от замъгленото му съзнание. Ако изобщо имаше място за радост в поражението, той щеше да бъде радостен. Поне беше удовлетворен, че не е пощадил никого, че винаги бе премахвал клопките, затайни в омразата на победените. Не бе допускал грешки в своето съществуване. Той не отруни дори звук при първия смъртоносен удар, стоварил се върху главата му. Застена едва, когато съвсем престана да мисли и се превърна в копчина топла плът, чието последни изкрици живот на угаси стоягата си. После победителят отида да довърши другите двама братя. Мощта на синовете на Бика сякаш премина в неговото тяло. Той се обърна към реката и се вслуша в бумтенето на сърцето си. Времето му принадлежеше. То нямаше край, единадесета глава, някога много отдавна. Олхамрите всеки ден очакваха с тревога залеза на слънцето. Когато на небосклона оставаха да светят само звездите или луната се скриеше сред облаците, те се чувствуваха странно жалки и безпомощни. Свити в сянката на пещерите или в подножието на някоя скала, обгърнати от студ и мрак, те все си мислеха за огъня, който ги стопляше и прогонваше страшните зверове. Пазачите непрестанно държаха оръжията си в готовност, изнемогваха телум и духом от напрежение и страх, знаеха, че може да ги нападнат изневиделица, преди да са успели да се защитят. Мечки бяха разкъсали един воин и две жени, вълци или опърди отвлякоха няколко деца, много мъже бяха получили рани в нощните битки. Идеше зима. Северният вятър ги пронизваше с копията си. Студът забиваше в тях острите си заби под оцъкляното небе. Една нощ ги нападнала в и дясната ръка на вожда Фаум бе усъкътена. Той нямаше вече сили да управлява, в племето настъпиха безредици. Хумот каза да се подчинява, мух пожела да стане първи сред ухамрите. Двамата си спечелиха привърженици, малобройни бяха уния, които останаха верни на Фаум. Все пак не се стигна до въоръжен сблъсък. Всички бяха уморени, старият гун им обясняваше колко опасно е да се изтребват помежду си, след като са тъй слаби. Те се съгласяваха с него, щом се спуснеше мрак, съжаляваха горчиво за изгубените войни. След толкова месеци не се надяваха да видят отново на Гао и нам, нито пък синовете на Бика. Неведнъж изпръщаха се гледвачи, те се завърнаха. Без да открият каквито и да било следи. Обзеги безнадежност, шестимата войни навярно бяха загинали от ноктите на хищниците, от бръдвите на враговете или от глад. Олхамрите никога нямаше да видят отново спасителния огън. Макар да страдаха дори повече от мъжете, жените все още не губеха опование. Търпението и издръжливостта, които крепят всеки род, не ги напускаха. Гамла бе една от най-жизнените. Студът и гладът не бяха накърнили младостта и кратко, косата и кратко бе станала още по-бойна през зимата, спускаше се по раменете и кратко като лъвска грива. Племенницата на Фаум разпознаваше растенията като никой друг. В полето или в из изгората или сред тръстиките, тя се умяваше да различи корените, плодовете и гъбите, които ставаха за ядене. Ако не беше тя, граматният фолм навярно би умрял през оная седмица, когато лежа в една пещера, изтощен от раната и от загубата на кръв. Огънят като челине и кратко беше тъй необходим както на другите. Въпреки това горещо желаеше той да се появи отново и всяка вечер се питаше дали я го или на още го донесе. Нямаше да прояви непокорство, защото дълбоко в нея бе заложено уважението към посилния. Дори не помисляше, че може да откаже да стане жена на победителя, но знаеше, че съго животът и кратко ще бъде по-труден. Наближаваше нова страшна нощ. Вятърът бе разпръснал облаците. Той виеше над посърналите треви и черните дървеса. Алено слънце, огромно като извисилия се на запад хълм, озаряваше все още околността. Племето се скупчваше с трепет сред спускащия се сякаш от недрата на вечността здрач. Всички бяха слаби и посърнали. Дали тяха да се върнат отново уния дни, когато пламъците с праше не поглъщаха съчките? Тогава в тъмнината се носеше мирис на печено месо, по телата им се разливаше топлина, вълците брудеха безпомощни, а мечките, лъвовете и леопардите не смееха да се доближат до изкещия закрилник. Слънцето изчезна, светлината постепенно помръкна в далечината. Зверовете, които излизат под прикритието на тъмнината, вече бродеха с околността. Старият гун съвсем брохнал от сполетелите гибеди, глухо простена. Гун помни синовете си и синовете на синовете си. Олхамрите никога не са оставали без огън. А ето че няма вече огън, и гун ще умре, без да го види отново. Племето се бе приютило в една скална вдлъбнатина, нещо като пещера. При хубаво време тя би представлявала отлично убежище, но сега вятърът ги пронизваше. Гон продължи, през вечери вълците и кучетата ще бъдат много подръски. Той посочи дъбнещите сенки, все по многобройни скъстяващия се мрак. Надигналият се вой ставаше по-протяжен и по-заплашителен, но щабълваше нови и нови прегладнали зверове. Засега ги спираха единствено последните лъчи на огъсващия ден. Пазачите тревожно крачеха под студените звезди, вдишвайки хладния въздух. Внезапно един от тях застина извърнал глава. Други двама сториха същото. После първият се обади, в полето има хора. Всички от племето потръпнаха. Някои бяха обзети от страх, други изпълнени с надежда. Фаум си спомни, че все още е вожд и се надигна от покнатината, където се бе свил, всички войни да вземат оръжията си. Нареди той, Олхамрите безропотно му се подчиниха в този решителен миг. Вождът добави, нека хум отиде с младежи да разознае кои са пришълците. Хум се поколеба, недоволен, че получава заповеди от мъж, загубил силата на едната си ръка. Но старият гун се намеси, хум има очи на леопард, уши на вълк и кучешки нюх. Той ще разбере дали тия, които идват, са врагове или ухамри. И тъй хум се отправи на път с трима младежи. Те напредваха, а зад тях настъпваха хищници. Скоро се изгубиха. Племето остана дълго време в безпомощно очакване. Най-сетна от тъмнината се понесе мощен вик. Фаум на открито и възкликна. пришелците са ухамри. Огромно вълнение се прокрадна в сърцата им, дори малките деца наставаха, гун изрази из думи своята мисъл и мисълта на другите. А го с братята си ли е или нао, нам и гъл. Нови викове отекнаха под звездите. Синът на леопарда е... Промалви Фаум със смътно задоволство, той се боеше от жестокия аго, но повечето от тях мислеха само за огъня. Ако на обед донесъл огън, бяха готови да се преклонят пред него, ако ли пък не носеше, щяха да го посрещнат с омраза и презрение заради неговата слабост. Междувременно към племето прииждаше глутница вълци. Тъмнината се безкастила. Последната елена ивица бе огаснала, и звездите блестяха в леденото небе. Ах, да можеха да видят как се надига пред тях горещият червен звяр, да усетят ласката му по телата си. Най-после на се появи. Черната му фигура се приближаваше сред сивото поле и фаум изкръща. Огън. На носи огън. Всички се вцепениха. Мнозина замряха като посечени с брадва. Други наскачаха гърлени викове. Огънят бе тук, синът на леопарда им го поднасяше, затворен в каменна клетка. Беше само маничка червена точица, нищожно пламъче, което всяко дете би могло да смаже с парче кремък, но всички знаеха каква огромна сила се те и в това дребосъче. Задъха ни, занемели от страх да не бито да изчезне, те изпиваха видението с очи. После вдигнаха такъв шум, че ужас обзе вълците и кучетата. Цялото племе се струпа около Нао, изразявайки покорност, обожение и трепетна радост, да не обияте огъня. Викна старият гун, когато врявата стихна. Всички се отдръпнаха. Нао, Фаум, Гамла, Нам, Гъл и старият гун се отделиха насред скупчените хора и се отправиха към скалата. Племето събираше сухи треви, вейки и съчки. Когато копчината бе готова, синът на леопарда доближи до нея крехката светлинка. Отначало тя се разпростря само върху няколко слъмки, засвистя, захапвайки вейките, срамжена обхвана големите клони. А вълците и кучетата отстъпиха в мрака в плен на необясним страх. Тогава на се обърна към големия фаум и попита, изпълни ли синът на леопарда своето обещание. И ще удържи ли своето вождат на ухамрите, той посочи гъмла, изправена фаленото сиение. Тя тръсна буйните си коси. Тръпнеше от гордост и не изпитваше никакъв страх. Също като цялото племе и тя се възхищаваше отнъо. Гъмла ще стане твоя жена, както бе обещано, отвърна почти смирено фолм. И но ще бъде вожд на племето. Заяви дръско старият гун. Той изрече тия думи не за да уязви грамадния фаун, а за да не допусне възникването на опасни противоречия. В този миг, когато огънят се бе появил отново, никой не би се осмелил да спори с него. Вдигнаха се много ръце, лицата засяха от възторжено одобрение. Алана увиждаше само гъмла, буйната коса, живите, нежни очи му говореха с глас на кръвта, безкрайна признателност се зароди в сърцето му към оня който му е даваше. Но той съзнаваше, че вожд със съката ръка не може сам да води Олхамрите. И викна, но и Фаум ще бъдат водачи на племето. Всички изненадано замлъкнаха, а в жестокото сърце на Фаум за първи път покълна смътна обич към човек, нероден от сестрите му. Но старият гум, който безспорно беше най-любопитен измежду всички Олхамри, пожела да чуе приключенията на тримата войни. Те нахлуха в съзнанието на наута и свежи, сякаш ги бе преживял едва вчера. Малко бяха словата в уния времена, слаби връзките помежду им, кратки, груби и силни бяха представите, които те събуждаха. Едрият странник заговори за сивия мечок, за гигантския лъв и тигрицата, за човекояците, за мамутите, за червените джуджета, за човеците без рамене, за човеците с синя козина и за пещерните мечки. От предпазливост хитро избегна да спомене за тайната на огнените камъни, която бе научил от лъхите. Пръщенето на пламъците сякаш потвърждаваше неговия разказ, нам и подчертаваха правдивостта на всяко премеждие с ръкомахания. Това бяха думи на победител, те вълнуваха, спираха дъха в гърдите. Игун възкликна. Никой от нашите бащи войни не може да се сравни с но. Никой не ще може да се сравни с него от нашите деца и от децата на нашите деца. Накрая на името на Аго, всички потръпнаха като дървета, залюлени от буря. Боеха се от сина на бика. Кога е видял синът на леопарда Аго. Прекъсна го Фаум, като отправи подозрителен поглед към обкръжаващата го тъмнина. От тогава измина една и още една нощ, отвърна войнат. Синовете на бика бяха преминали реката. Появиха се при скалата, на която бяха Нал, нам и Гъл. Нал се би с тях. Настъпи тишина, в която никой не смееше да си поеме дъх. Долавяха се единствено пръщането на огъня, свирането на вятъра и далечния трев на някакъв хищник. И на победи. Заяви гордо странникът. Мъже и жени се спогледаха. Възторг и съмнение се бореха в сърцата им. Мух изрази усещанията на останалите, като запита, но и тримата ли ги уби? Синът на леопарда не отговори. Той бръкна в една гънка на кожата, с която бе загърнат, и хвърли на земята три окървавени ръце. Това са ръцете на аго и на неговите братя. Гун, Мух и Фолм ги разгледаха. Невъзможно беше да ги сбъркат. Огромни яки с пръсти, по които сякаш растеше козина, те будеха в съзнанието им ясната представа за страховитите туловища на косматите. Всички си спомняха как бяха треперили пред тях. В сърцата на най-силните угасна желанието за съперничество, слабите повериха своя живот в ръцете на Нао, жените усетиха, че родът им ще възтържествува. Агонко Калестия възкликна. Никой враг не е страшен вече за ухамрите. Фаум скръби гъмла за косата и грубо я простря пред победителя. Той рече: "Ето тия. Тя ще бъде твоя жена. Аз не съм и кратко вече покровител. Тя ще се преклони пред своя господар, ще ходи да взема убития от теб дивеч и ще го носи на рамото си. Ако не ти се покорява, можеш да я убиеш." Но протегна ръка към гъмла, вдигна я внимателно. Пред тях бе необхватната вечност. Мария Дълчева Борба за огън Авторът на Борба за огън Жозеф Анри Бюкс, 18561940, е бългиец по происход. Под името Ж.А. Рони Старши до 1908 година той пише романи в сътрудничество с помалкия си брат Жустен Рони. По-голямата част от многобройните им съчинения, 107 книги, са подписани от Рони Старши и представляват реалистични романи на социални теми, новели, трактати по философия и естетика, повести за първобитните хора, научна фантастика. Близки приятели на братята Гонкур, Жозеф и Жостен Рони са сред първите шестима членове на Академията Гонкур. Рони Старши сам получава наградата Гонкур а през 1926 година става председател на Академията. Времето, най-строгият ценител на художествените произведения, пресява огромното творчество на Рони Старши. Зачитателите от втората половина на 20 век остават живи повестите и романите за първобитните хора. Научната фантастика в обширното творческо наследство на Рони Старши е тясно свързана с преисторическата тема. Всъщност едва в наши дни започва откриването на този писател фантаст, работил най-вече в областта на преисторията, антропологията и социологията, за разлика от Жул Верн, 1828-1905ЖА. -JA. Рони старши се интересува не от инженерно-изобретателската, а от биологическата тема, която той развива в духа на учението на Дарвин. Обеден дарвинист той включва човека в непрекъснатия поток на живота. От своята епоха Рони Старши се връща в преисторията или отива в далечното бъдеще на човечеството. За писателя не подлежи на съмнение въпросът за други населени светове. Вярващ, както Жул Верн, че всички постижения на науката ще надминат въображението, той говори за възможностите да се опознае Вселената. За първи път в научната фантастика Рони Старши засяга проблема за биологичната мутация Ксипехуза 1887 година. Невидимият свят 1898 година и за съществуването на невидими форми на материя които могат да се усетят чрез ултравиолетови или инфрачервени лъчи. Докато в края на 19 век декадентските течения в литературата принизяват човека, Рони Старши се обръща към историята на човечеството, уверен, че и литературата трябва да включва философията и науката като елементи на прекрасното. Борба за огън 1911 година и нейното продължение «Хищникът гигант» 1920 година представляват истинска епопея за човека от каменната ера. Изследвайки източниците на човешката история... Писателят се стреми да покаже наченките на културата, проблесъците на хуманистичното начало. Палеолитните племена носеха в себе си младостта, която никога вече няма да се върне, Цъфтежа на живота, енергия и сила, които ние трудно можем да си представим. В двата романа писателят е научно точен в периодизацията на епохите, в описанието на флората и фауната, на детайли от бита и занаятите на хората. Често изобразява ловни сцени, епически битки с могъщите хищници от древността. Тук той се проявява като изключителен анималист. Но за разлика от Радиард Киплинг, 18651936, в центъра на вниманието на Рони Старши винаги стои на животното, а човекът като обществено същество. Главната разлика между човека и животното той вижда в появата на морал, на система от понятия, от социални прояви. Само в каменния век при първобитната комуна, когато човеците заемали обширни области и си доставяли храна в изобилие, са могли да бъдат потискани алчността. Унизителното робство, насилственото присвояване или долната хитрост, вимирах, 1892 година. В тези идеи на Рони Старши прозират неговите политически убеждения, отрицателното му отношение към колониалните войни и робството. Неговият демократизъм силно контрастира с консерватизма на Киплин, който по същото това време прославя колониалното му гъщество на Британската империя. В борба за огън Рони Старши поставя редица въпроси. Как е живял човекът от онези времена? Как са общували помежду си хората от една орда племе или от различни племена? Как човекът е успявал да оцелее сред бурната и силна природа на древността? Рони Старши е имал предвид изследванията на редица учени, които доказват, че днешният Хомосапиенс, мислещият човек, се е появил от преди няколко стотин хиляди години. А още преди него са човекът от Неандертал, Питекан Трупът и Синан Наречени изправени същества Изправената фигура е определяла по нататъчното развитие. По този начин, тръгвайки отпред-назад, науката стига до 3-4 милиона години от съществуването на човека. Разказът на Рони Старши е привлекателен не само поради темата за съдбата на човека и неговите себеподобни в древността, а и поради дълбоката човешка драма, върху която е построен загубването на огъня. Анимизмът, типичен за мисълта на първобитния човек, превръща огъня в някакво могъщо. Ала странно и безплътно животно, дребен и безпомощен като дете, ласкав и галещ като майка, кръвожаден и жесток, когато завладее гората, той може да унищожи дори е мамута. Огънят е пазител и покровител на човека. В течение на хилядолетия огънят е бил символ на живот. Нещо повече самият живот. Той прогонва животните, превръща ги в дивеч или пази хората от заплашващите ги диви зверове. Огънят дава живот, топли и осветява като истинско слънце в студа и във влажната тъмнина на пещерите. Огънят променя живота, на него се приготвя храната. Той разпуква огромните блокове от кварц и кремък, които човекът няма силата да разруши. Заздравява изострения връх на копието на ловеца. Той присъствува навсякъде в най-далечната преистория. Загубването на огъня е най-голямото нещастие за племето на Олхамрите и снегушата. Рони започва епическия разказ за онези свирепи векове. Съзнателното получаване на огъня, а не откраднатият от природата огън е един от най-значителните моменти в човешката еволюция, момент, който днес учените сравняват с откриването на атома. Рони Старши приема като най-естествено обяснение за присъствието на огъня в живота на първобитните хора взетия пламък от някакъв природен източник от пожарите, предизвикани от бури и урагани от потоците лава на вулканите. Преди да се научи сам да създава огън, човекът с огромни усилия се е мъчил да го запази. Поставяйки огъня в основата на човешката драма, Рони Старши избира онзи изключителен момент. Който бележи човешката еволюция, в търсене на огъня човекът открива възможността да прави сам огън. Още през 1911 година, няколко десетки години преди науката, Рони Старши прокарва в своя роман идеята, че огънят създава човека. Тази мисъл се потвърждава едва след 50-те години на нашия век, когато учените могат да твърдят че човекът се е появил безшумно на световната сцена и неговата сянка покрива древността. Още от тогава той говори и живее в общества. От тогава той пали огън. Рони Старши проследява как Нао, главният герой в романа, разкрива тайната на хората от племето на лъхите, изграждайки образа на Нао. Писателят използва данните на науката за способността на изправеното същество да натрупва опит и да се ползува от него. Любопитството е също причина на о да открие тайната на огъня. В това сващане прозира влиянието на Декарт и рационализма върху творческата фантазия на писателя. Най-напред на омисли, че лъхите, хората без рамене, които бавно умират, Преживели някакъв катаклизъм и достигнали до по-висок стадий на развитие спрямо племето на ухамите, притежават камъни, които крият огън. Интересът и наблюдението помагат на Нол да разбере, че искрите на огъня са резултат от ударите на два камъка един от друг. Тук камъните са урадията на производството, които създават чудото, наречено огън. В момента, в който открива тайната, Древният човек става силен и могъщ. Авторът го вижда като един прометей, откраднал огъня от природата за благото на своето племе. Усеща, че се е здобил с власт, за която дедите му не бяха подозирали, и че вече никой никога нямаше да може да унищожи огъня на човеците от неговия род. Структурата на повествуването от нещастие, чрез борба към победа, позволява на Рони Старши да придаде на романа звучене на класическа драма. Изграждането на Борба за огън в три части: първа, загубването на огъня от хората, втора, човекът, част от животинския свят, който го заобикаля, и трета, човекът от преисторията, обществено същество, доказва безспорно диалектическото мислене на писателя. Ж. А. Рони старши рисува човека в картина, вярна на научните изследвания, когато на земята принадлежи на човека а човекът принадлежи на земята. В времена земята е много понаситена с животни, отколкото с хора. Тогава хората водят с природата борба за съществуване. Писателят допуска, че някои от племената са надминали стадия на откраднатия и съхранен огън и са достигнали до по-висок стадии. Може ли са да го произвеждат? Рони Старши отразява и основния на осъзнат стремеж на човека. Грижата за поколенията за подобряването на расата. Човекът побеждава, защото се оказва поумен и следователно посилен от зверовете. Рони Старши рисува като художник миналото на човечеството, ние го усещаме почти осезателно. С перото на поет той описва преисторическите времена, позволява на читателя непосредствено да възприеме наобичайната флора и фауна, растителността. Съвършено различна от тази на новите времена, невижданите днес представители на животинския свят, гигантският лъв, огромната пещерна мечка. Красивият е мегацер еленът с огромните рога или могъщият мамут, високоинтелигентно живото с развито чувство за дълг към стадото, цар на животинския свят. Тънък психолог, авторът описва общуването между човека и животното. Това не е опитомяване, подчинение, робство, а симпатия, дружба. От тук научната фантастика се превръща в реалност за читателя. Събужда се ново отношение към природата и животинския свят, каквото съвременният човек няма. Сега българският читател държи в ръка един от най-интересните романи на Жозеф Рони Старши. Борба за огън – неоспоримо доказателство за приноса на големия френски писател в научната фантастика. Мария Далчева. Издание Автор – Ж. А. Рони Старши Заглавие – Борба за огън Преводач – Венелин Пройков Година на превод – 1986 Език, от който е преведено – френски Издание – Второ Издател – Издателство – Отечество Град на издателя – София. Година на издаване – 1986. Тип – Роман. Националност – Френска, Бългийска. Печатница – ДП Георги Димитров, Булевард, Ленин, 107 София. Излязла от печат – г Редактор – Добринка Савова-Габровска. Художествен редактор – Иван Андреев. Художник – Александър Алексов. Художник на иллюстрациите, Венелин Валканов. Коректор Майя лъжева. Адрес в библиоман HTTPSS S двоеточие двойна. Наклоне на черта BIBLIOMAN. наклоне на черта букс наклонена черта едно Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP-двоеточия наклонена черта Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.